Azt szárnyalt a film szerintem. <gül> <gül> Csak ezt a monológot ötenben írta úgy, hogy nem tudták, hogy a másik mit ír. 6 missionárius polgosszegszerűen... Úristen! Legyezett maga. Olyan berrel, úristen! Vagy egy, egy kérdés, flagship, ezt néznéd előbb, vagy a mordekált? <gül> ezt nem azt tettük, <gül> filmbarátok. Mondja Rita hallgatónk, akinek minden jót kívánunk itt, mert betegen fekszik elvileg otthon. Ő a hallgatónk, aki azt a tortát is csinálta nekünk, uh -huh. amit láthattok a Twitter csatornánkon is, úgyhogy jobbulást kívánunk neked, Rita. És ti most halljátok itt a 135. adásunkat, ami tradicionálisan már itt talán a harmadik éve Szülőskei Gábor társaságában zajlik itt. Szia Gábor! Sziasztok! Halli, halli. Ez, ez, a, ez a harmadik uh, évösszegző ugye? Igen, igen, a harmadik Aha. két éve volt Szuper. az első, 15-ben, igen. Hát ez most tradicionálisan Star Wars is uh, évösszegző adás. Úgy <gül> véletlenül Én... legyen rövid. Igen, és uh, hát ennek tiszteletére itt van a teljes stáb is. Black Sheep et már hallottátok, szia Black Sheep. Itt van még Sorter. Sziasztok! És Gergő is még. Sziasztok! Na, hát öten vagyunk. Tom, hogy most sokan egyből megnézik, hogy itt van ez Zoli is, mert sokan követelték a Star wars kritikája után, de yeah. már öten vagyunk, és ez már abszolút határeset itt technikailag, úgyhogy hat ember az már, az már nagyon brutál lenne. Azt hiszem, Gábor, te a múltkori Vox Rádiós adás után talán ebből ki is vetted a részedet, hogy hatan voltatok, és talán <gül> talán kicsit több volt a kellett nem? Igen-igen, igen. Valóban ez egy kicsit több volt, mert amikor sok. legalábbis, hogyha egy legalább, nem vagyunk, ugye, akkor még inkább lazább a dolog, és van, hogy egyszerre négyen beszélnek. Hát meg talán az is probléma volt, hogy sok volt a film, tehát hogy nem tudtátok arra Igen, igen, azért párszor elindultott egy olyan párbeszéd, amit szívesen hallgattam a Csaba mindig tovább-tovább. Igen. Csaba Kicsit nyomta, hogy időbe véget érjen. Igen, igen, hát ez általában ugye úgy van mostanában, hát mostanában szóval mióta, Uh, személyesen élőbe vesszük vagy hogy egy szerkesztőség értekezletek után, és akkor általában ott megkérdezzük, hogy ki az a... hogy Hát előtte is már körbeírunk, de hogy ott, ott ki igazából, hogy ki tud akkor ott maradni, és most pont ennyien. Most nem mondhattam most nekik, hogy ki tud, hogy menj, menj innen, nem Először megszavazzuk, hogy ki távozzon. De, de az aztán már... volt az adás, tehát függetlenül nagyon sokat röhögtem rajta, ja. csak azért érződött é, majd, hogy nagyon sok filmet kellett összezsúfolni. Igen, igen, hát ugye ez egy kis évösszegző akármi akart lenni, és hát e, most nem a klasszikus adásmenetet próbáltuk, majd a legközelebb már az lesz e, újra, és hát valóban megpróbálunk azért kevesebben, mert tényleg akkor jobban ki lehet beszélni egy filmet, ez, ez az igaz, mert tényleg annyi mindenről valakinek eszébe jut, már a következőnek arról jut eszébe valami, és hat embernél ez már gyorsan elviszi a beszélgetést egy pillanat alatt egy teljesen más témára, úgyhogy ezt majd megpróbáljuk, de... Legalább most fél éves szünet után egy ilyen nagyobb apparáttal tudtunk legalább felvonulni hmm. egy ilyen kis évvégi búcsúadásra. jövőre visszatérünk. Csak azért csináltad yeah. meg az adást, hogy, hogy ne kelljen megint itt az orodalát dörgölni az évösszegzőnél, hogy mikor pontos, lesz újra adás? egyrészt azért, másrészt meg ugye nem is tudom, az el, legutóbbi adásban volt, amikor mond, tehát, vagy mondtad, hogy, hogy, meg, hogy meghívtok engem is, de meglátjátok, hogy lesz egy időm a sok Voxeradi adás között eljönni. És akkor igen, igen. Tehát meg, csak az is lesz. lesz. Ja. Neztek. Tehát ugye, ott mindenki az, ott a stúdiótokban, az irodában ott le volt kötözve, hogy akkor is felvesszük, mert ja. igen, gáz igen. lesz. Ja. Hát akkor nem fognak ennyi mert mindenki megy haza, meg intézni karácsony, stb., de képesti ja. képest így sokan. Jó. Ja. Jó. Úgyhogy remélem itt az öt fős adás az, az félig meddig működni fog. Tehát itt tényleg úgy kell elképzelni, hogy akkor most mi ketten Budapestről vagyunk, egy ember Szegedről és ketten Kecskemétről. Tehát itt a, a, azért itt elő fog fordulni, hogy egymás szába vágunk esetleg, de igyekszünk azt majd valahogy így, így jól úgy megcsinálni. Úgy variással megoldani. <gül> Igen. Ja, úgyhogy hatodik fő az már tényleg túl sok lett volna de hát nézzétek meg az Zoli videóját, és <gül> ilyet nem nagyon fogtok itt szerintem hallani, ebben a formában, de csak fanboy dumák nem lesznek itt szerintem ennyit így előjáróban. Igyekünk objektívek lenni, még ha ezt, ezt szerintem meg tudjuk ígérni. Igen, még Jó. ha páran ezt nem is tudják elképzelni, de szerintem azért itt lehet objektíven beszélni erről a filmről, meg meglátjuk. Jó, Ö, kaptunk megint borítóképeket, rögtön négy darabot is. Az összes Star Wars tematikájom, ilyen meglepő, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Nándinak, Laci-nak, Bálintnak, és Gábornak, aki berakta a mi Gáborunkat is. Úgyhogy szuper, szépen. Nagyon szuper lett. Tehát igazi brutál photoshop szkilekkel rendelkeznek itt a hallgatóink. Szuperek vagytok. Köszönjük szépen ismételten. És Hát akkor mi maradt hátra? Igazából itt a év utolsó adása 135. és ilyenkor már harmadik évet, éve ezt csináljuk Star Wars, és utána évösszegző, mindenki elmondja a kedvenc filmjeit az évből a legrosszabb pozisélményeket, illetve a legrosszabb filmeket kellemes meglepetéseket és a csalódásokat úgyhogy kezdjük akkor a Star Wars-zal az utolsó jedi kel és előjáróban annyi, hogy itt az elején nagyon röviden mindenki elmondja két mondatban, hogy neki hogy tetszett a film, és utána spoileresen, részletesen kibeszéljük az egészet. Tehát aki nem látta még a filmet, akkor hallgassa meg itt ezt az elejét, és utána ugorja át, látjátok az időkódokat a leírásban, és mert tovább az évértékeléshez, de akkor Kezdjük is szerintem a vendégünkkel. Gábor, neked hogy tetszett a Star Wars utolsó Jedik című blockbuster? Nem is összenett kis független filmecske. <gül> Az ébredő erő után, amit egyébként én nagyon szerettem és szeretek máig, mert nagyon jól visszahozta a klasszikus Star Wars hangulatot, és én a fanszerviz részét is nagyon szerettem, egyértelműen arra feküdtek rá, hogy a, a klasszikus e, trilógiát hozzák egy kicsit vissza, azon belül is ugye az egy új reményt, és sokan mondják, hogy kvázi a remékje, valóban nagyon sok a kapcsolódási pont, de hát ez érezhetően arra ment ki, és akkor utána mindenki attól félt, hogy majd a, a, az utolsó jedik, az pedig a, az egy, a birodalom visszavág remékje lesz, Erről majd beszélünk bővebben a spoileres résznél, hogy mennyire az vagy nem az. Számomra ez a film hozta azt, amit egy, Star Wars, egy új Star Wars filmtől elvárnék a 21. századból, egy mondjuk egy 8. résztől, mert bátor volt, merész volt, merészen nyúlt hozzá azokhoz a dolgokhoz, amiket az ember a Star Wars kapcsán megismert és nagyon-nagyon és sok fordulata van, nagyon sok helyen kaptam magam azon, hogy meglepődöm, nem azok a dolgok történtek, amiket vártam, ez pedig abszolút elvarázsolt, amellett, hogy látványban, akcióban is remek, úgyhogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok Ryan Johnson munkájával, és ha valóban kap egy új trilógiát, arra nagyon-nagyon kíváncsi leszek, illetve arra, hogy ezek után Bram Smith kezd majd a kilencedik részsel, hiszen rendesen fel van neki adva a lecke, de számomra ez egy fantasztikus blockbuster volt, és, és köszönöm Johnson bátorságát. Black Sheep? Hát nekem ez kicsit olyan volt, mint a, a világ legjobb szexuális aktusa, a világ legjobb nőjével, aki életet szerelme, és nagyon jó az ágyban, csak van egy olyan rossz szokás, hogy fél óránként gyomront érdel, de úgy istentelenül. És akkor az nagyon fáj, de aztán így elmúlik, és, és megy tovább a dolog, de aztán fél megint gyomront térdel, és az megint nagyon fáj, és összességében ez egy nagyon jó élmény volt, csak, csak néha mocskosul fájt. Tehát, hogy amikor visszagondolok, akkor igazából nekem nek én nagyon élveztem, de jaj, néha nagyon fájt. Uh -huh. hogy így ennyi. Ez az értékelés, ez uh, introba való. Már előre felírom, hogy ezt mondtam. <gül> ez a DVD borító, akkor <gül> meg is szerintem. <gül> akkor mazoistáknak ajánlod. Kicsit. Én mindent ajánlok a mazoistáknak, a mazoistáknak nem. Én is az vagyok. De... Erről szól az életet. Igen, Mi mazoisták tartsunk össze. Nem, de egyébként tehát összességében tényleg jó film, de azért, azért nagyon komoly hibái vannak. Uh -huh. Viszont annyira erős a másik oldal, a, a pozitív oldal, hogy igazából én túl tudtam lendülni a hibákon. Uh -huh. Jó, akkor jön a, a fanboy radikális részlege Gergő. Hát igazából euh, én nem fogok ebből titkot csinálni, nekem az egyik kedvenc Star Wars filmem lett. Tehát így én még az eredeti trilógia egyik epizódja fölé is oda tudnám tenni. Tehát így az újkori modern Disney Star Warsok -ok közül mindenképpen a legjobb, az a prequel trilógiát maga iskolázza. És igazából ízig védik Star Wars volt, remekek voltak a karakterek, amiket a hetedik részben felépítettek, és nagyon-nagyon szépen vitték őket tovább. Érzelmileg borzasztóan összetett volt a film, a történet, ahogy Gábor is mondta, iszonyatos mennyiségű fordulattal dolgozott, és mindig tényleg, amikor számítottál valamire, hogy na ez így fog történni, az esetek 90%-ában teljesen más irányba futott ki. És, és tényleg egy, egy új oldalát ismertük meg szerintem a, a Star Wars univerzumnak, ami szerintem elég nagy dolog, ahhoz képest, hogy már a nyolcadik résznél tartunk, és amellett, hogy tényleg az új dolgok is remekül működtek, a régieket is szerintem ö, nagyon teletteljes módon, vagy formabontó módon használták fel és én kétszer voltam rajta, el akartam rá menni harmadszorra is amúgy, csak végül nem jutott rá időm, és tényleg számomra a Star Wars még mindig régi fényében ragyog. Oké. Okay. <gül> Sorter? <gül> hát nekem ugye ez az extázis, ez már a várakozási időszakban is elmaradt. Nem tudom igazából, hogy miért, bár a zsivány egyest a mai napig nem néztem meg, most már szeretném pótolni. Az ébredő erő az tulajdonképpen tetszett, és szeretem azt a filmet, és szeretem a Star Wars-t is. Nem csak a filmeket, hanem könyveket is olvastam, számítógépes ö, adaptáció, adaptációkat, játékokat is kedvelem. E, valamiért ez az új Star Wars film, az utolsó gyedik ez nem annyira mozgatott meg, de végül beültem nem Én is megnéztem, hát igazából én mondanám, hogy Black Sheep véleményén vagyok, vagy Black Sheep vélemény, ez vagyok inkább a legközelebb, bár ez a gyomrosos ö, hasonlat, ezt én nem igazán <tos> így, tudtam így, hova tenni, mikor fölvázoltad. Tehát így, egy pillanatig átfogult a fejembe, hogy biztos, hogy jó filmre ültél be, amikor elkezdted mesélni, de, de jó, tehát oké, okay, de értem, hogy mit akartál mondani. Annyival egészíteném ki, hogy nálam ez a gyomros, ez ez nem fél óránként volt, hanem, hanem óránként, de, de akkor úgy az egész testemben végig szágódott, és, és nem, nem fél óra múlva múlt el, hanem, hanem fél nap múlva. Akkor nem gyomlott. Nagyon, nagyon tökönyú komoly. <hazam> <hazam> az más, az, az, az inkább az öngyilkos osztag volt. Ez, ez az azért annál, ez az egy emelettel azért ez volt még így is, de szóval nekem is nagyon nagy problémáim vannak vele, és, és elsősorban nem, nem, az, ö, nem azon a téren, amit szinte mindenki támad, amire meg ki fogunk térni, hogy konkrétan mik ezzel a film a problémák, hanem, hanem azon túl is szerintem tartalmilag ö, szereplőket illetően, az ő jellemüket illetően is, is voltak itt félresiklások. Persze összegészében én is azt mondom, hogy jó volt, de, de inkább az a fajta jó, amire, tehát nem az, amire így rávágom, hogy na, ez jó volt, hanem ez a, hát, jó volt. Úgyhogy mm -hmm. én, én azért egy kicsikét többet vártam volna. Predi? Ö, hát igazából én is leginkább akkor veled értek egyet. Megvannak a filmnek a, a tök jó momentumai, ö, és... Tényleg látványilag szerintem masszívan rendben van meg minden, de olyan szintű, nem tudom, a karakterek, ahogy ma mondtad, én úgy éreztem, hogy, hogy sokkal még így a, a második résztese az új trilógiánál nem nagyon tudnak mit kezdeni velük. A, a történet is nagyon furcsa volt helyenként, a, ami még zavart, hogy a, a humort azt annyira rosszul időzítették szerintem sokszor, hogy, hogy engem is kicsit kizökkentett, úgyhogy nem tudom, én, én egy kicsit on, on fele jöttem ki a teremből, meg, meg túl hosszúnak is találtam, film úgy a felénél le is ült, szerintem elég rendesen, úgyhogy hát ne legyetek illúzióitok, a b 2 ennél a Star Warsnál is jobb. Úgyhogy... Ja. Most látom magam előtt, hogy az lesz a léc, hogy vajon az új Star Wars megugorja a Bép 2 t Hát nehéz lesz. Hát most nem azért, de hogyha a B-2-hez fogunk visszanyítani mindent, akkor a világ legjobb filmei várnak ránk a jövőben. Tehát egyébként elképzelem, hogyha megjelenik az új Star Wars dvd és akkor burítójára a Bép 2 jobb. <gül> még mindig, a B-2 még, még mindig az Azért megnéznék egy Star Wars filmet George Miller rendezésében azért. Aztán, no, hát George Miller rendezésében is. bármit megnéznék. <gül> Jaj, csak táncoló nem meg a B-bet. Mi jó volt mi az a magond? A B2-t mi mindig film? nem nézted meg, Black Sheep. Na, jó, azt nem. De a de Black Sheep, csak a B2-t mi mindig nem nézted meg. Az hogy én már félek is oldalt választani. Én megmaradok ilyen köztesnek, aki nem tud semmiről semmit, és így nyugodt vagyok. Jó, úgyhogy azért lesznek itt viták szerintem a spoileres beszélgetésben. Úgyhogy ja, amire szerintem rá is térhetünk akkor, mert így ennél így többet nem nagyon tudunk mondani nem spoilerezve. Így van, úgyhogy uh, utolsó figyelmeztetés, aki nem látta még a filmet, és uh, még meg szeretné nézni az akkor ugorj a következő, következő rész. és fél órát. Hát annyit talán uh, nem szentelnék neki, de egy olyan, olyan egy órát minimum, olyan egy, egy órát tíz percet azért próbáljunk azon belül maradni. Uh, és akkor, ja, kezdjük akkor spoileresen. Na, hát a történet az Hát nem tudom, igazából akkor Gergő kezd a történettel, te, hm. te vagy ebben legjobban benne, ha már kétszer láttad, hm. és akkor mondd is el, hogy szerinted mik a, a filmnek az erőségei. Én szerintem csak azt tudok mondani. De hogy, csak én láttam amúgy kétszer, Gábor, te rajta. Tetsz? Én is kétszer láttam, igen. Jó, oké. Okay. De szóval... a kétszer szinkronnal, úgyhogy még lesz egy te harmadik eredeti uh... nyelv. Ja tényleg, Aha. ti hogy láttátok? Én, én angolul, mind a kétszer. Szinkronó, sajnos, igen. Mm -hmm, mm -hmm. Szegénya. És azt <gül> Na, hallottam, hol? hogy aki eredeti nyelven sokat dob rajta, mert hát, hülye fordítások is vannak benne, ami, ami az egyik legnagyobb hülyeség az angolul, más máshogy van is, az úgy jó. Tehát ilyeneket is hallottam. Uh -huh. tehát ma... Hát meg az eredeti, eredeti hangok. Hang, eden... hát jó, a hang az de... alap. Stolbucival, kell, Igen. Aha, hát meg a... Hát uh, egyébként nem. Volt a lézerkard, az, az viszont azért jól tudjátok, hogy az nem szinkronos. Azaz Igen, ott ott én én a, az az angolban is lézerkard volt. Ott én néztem. Az, az, az, az sword volt. Igen, tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez amúgy szerint egy visszautalás, mert Twitteren volt egy ilyen, hogy a Ryan Johnson írt egy ilyet, hogy, hogy egy olyan ember írja amúgy most a filmet, akinek utána kellett nézni, hogy a lightsaber az egy szó vagy kettő. És valaki oda beírta utána alá, hogy a, it's a laser sword, És így utána ez bele is tette a filmbe, tehát hogy ez ez ezért került amúgy bele. Tehát az, az, az, az nem félrefordítás, ez tényleg így tehát ja, itt akkor most az a nagy diffi, hogy nem fénykárta, hanem lézerkárta. Igen, Igen, de te mondom, tehát ugyanúgy Aha, hát angol, angolul is az. De, a szinkrom, jó, hát most nem ez zártam. volt a jó problémám <síns> <jobb síns> <jobb síns> a filmel egyébként. <síns> nem, csak egy ilyen apróság, <síns> ezt, ezt gondoltam. Nem mondom azt, hogy a 10 pont instant, tehát így <síns> <É>, A <apróság, síns> kiegészítő jossz. információ igazából, de minden baromság van ezzel, ez... <gül> Minden más egy poén volt meg a szinkronkúrtel. De e, tényleg a történet az, az annyi, ugye, hogy szinte közvetlenül ott veszük fel a fonalat az előző rész abba hagyta. Tehát ugye, e, éppen a lázadók, vagy nem, nem ellenállók éppen menekülnek ugye az első rendelől. E, nagy e, ilyen űrcsatát is lefolytatnak, ugye, ahol elég komoly veszteségeket szenvednek el a, a, az ellenállók, és ugye menekülésre kell fogniuk. És az egész film igazából erről szól, hogy menekülnek az első rendelő, míg Grey pedig ugye megtalálja a lúkot és át akarja neki nyújtani a fénykardját, aki nemes egyszerűséggel a háta mögé hajítja a fénykardot, és megindul egy pár és az, napos... Pocsi, de az milyen elcsöszettő szar jelenet volt? Tehát ő... pont ez, ez szerintem ez pont az a jelenet, ami abszolút nem illetse se ö, a Lux Kavaker karakteréhez, se magához a Tehát, te se rendben. Jó, nem Jó, szerintem nem volt baj. Jól illett a Lux Kavoker öregkori, új Karakteréhez, mert ez már nem Igen. ugyanaz a luxus. Tehát változott a Luke, az meg a másik, hogy ugye a filmnél nagyon sokszor rájátszottak erre, hogy te itt előre már itt hatalmas elméleteket gyártottál, Freddy, te biztos nem, de hogy <gül> <gül> nagyon sokan mások, ugye tényleg, hogy hú, ez majd mekkora dolog lesz, meg minden. És az író annyit mondott, hogy kapjátok be, nem úgy fog történni, hogy ti azt gondoljátok. És ez a jelent, ennek az első ilyen lépése volt, és ezt utána nagyon szépen szerintem folytatták is. Ebben a szempontból szerintem ez a filmek nagyon-nagyon jó, tehát, hogy nem volt kiszámítható. Tehát volt benne pár jelenet, nem azt mondom, hogy nem volt egyáltalán ilyen, amit ami tényleg úgy játszottak le, de azon kívül pedig mindig csavartak rajta egyet. Jó, de én... Ne, ahhoz, de, de én azt mondom, hogy ahhoz jó, nem volt kiszámítható párszor, de hogy mondjam azért, hogy, hogy lehet ilyet csináltatni egy, egy Mark hamill aki évtizedeken át ezért a rendér küzdött, és ez a, ez a kard, Na, ez uh, egy kiváltságos dolog, nem. és akkor... Majd erre térjünk azért ki, egy kicsit későbbi a Luke karakterével, mert itt szerintem nagyon sokan nem, vagy akkor elmondom most, hogy nagyon sokan nem tudják, vagy nem tudom erre gondolsz-e, hogy ugye évtizedekig küzdött, viszont mi most nem azt látjuk. Tehát ez nem annak a folytatása, mert hogy ugye a Disney kukázta a, a az előző 30 évet. A könyveket, a videójátékokat, a képregényeket, a tévésorozatokat, a meséket, a nem tudom, mindent kukázott. És egy tök új, előző 30 évet találtak ki. Tehát, hogy ez nem az a lók Skywalker, aki mondjuk benne volt a regényekben. Érve Meg sehol máshol. De Igen, jó, de, de és, ez, és ez miért jó egy nyolcadik részben, ami az öreg karakterekre azért, jó, azért jó, mert ez a Luke Skywalker egy tökéletesen logikus ö, idézőjelbe folytatása annak a Luke Skywalkernek, nek aki a Jedi visszatér végén volt, mert erről a Luke Skywalkerről akkor láttunk mi utoljára bármit is. És e, nekem erre van egy elméletem, hogy itt azon, <tosz> idézzem, hogy, hogy itt azért kukázta a Disney -e ezt, hogy arról a pontról tudja folytatni, egy, tehát tehát az a Luke Skywalker, akit a regényekből, meg a videójátékokból ismersz, a bölcs Jedi Mester, aki oktatja, ugye ott a Javinon, ugye jól emlékszem, hogy a Javinon nem, oktatta ott volt a templom. Nem, nem, nem, ez egy teljesen valami Amon. Nem, ne haragudj, de, de nem a Javinom volt. De ott, tehát az, az a regényekben a Javinom volt, nem? Ja, jó. azt tehát nem tudom, akkor, azt tehát nem az, nem tudom. az a Jedi Egyébként Mester. És teljesen mindegy. Jó, ez igaz, de hogy az a Jedi Mester az nem következik logikusan, a Luke Skywalkerből, aki a Jedi visszatér végén gyakorlatilag elbukott. Mert a Luke Skywalker a Jedi visszatér végén veszített. Ő ott azért élte túl, mert a Darth Vader átállt. Hogyha rajta múlik, akkor ott mindenki meghal. Tehát ő ott duplán elbukott egyrészt, amikor a les le akart sújtani a, a császárra, a, a Darth Sidious-ra, másrészt meg, amikor ugye, hát majd ember Há, volt. Palpatine-re, hát de... vagy... Igen. Tehát, hogy ez a Luke annak a folytatása, és hogyha úgy nézed, hogy mi történt a filmben, az tök logikus. Mert ez a Luke, ez egy bukott Jedi, aki nem jó mesternek, hiszen nem volt rendesen kitanítva. Mert nem, őt a Yoda tanította pár napig, a, vagy nem tudom pontosan meddig, az Obi-Wan Kenobi még addig se. Tehát, hogy szerintem, tehát ez, csak azért gondoltam, hogy ezt rögtön szögezzük le, hogy ezt szerintem sokan nem tudják, hogy ez nem az a Luke Skywalker. Az meg a másik, hogy tehát a, a filmben is ugye itt elmeséltek egy történetet róla egy vele, ugye mi történt itt a két film között. Tehát, hogy meg az egész filmnek a tematikájába is tök, tökreélik az egész, mert az egész film számról, olyan személyes oldalról az önhidségről szó, ön szólt, hogy mindenki annyira volt száv a saját magától. Uh -huh. A Ray meg volt róla győződve, hogy ő valaki, fontosnak a valaki és hogy emiatt van neki nagy hatalma. A Luke, az ugye ő volt a nagy Jedi, aki ugye elegyőzte a, birodalmat, és végül is átsegítette ugye a lázadást. A a győzelem felé ott volt a Pódemeron, aki egy hatalmas nagy hátsát volt, aki aztán a világ legjobb pilótája volt, meg minden, és minden egyes karakterben ott volt ez. És a Luke miért bukott el? Azért, mert pontosan azt hitte magáról, hogy ő ezt meg tudja csinálni, és ő alkalmas arra, hogy pár nap tanítás után, meg egy, egy alapvető tehetsége az erő iránt, ő majd ki fog tudni képezni egy új dzsemi nemzedéket, ami tizenpár főről van szó. Na most azért tudjuk, hogy egy mentor karakter nem ettől lesz mentor karakter. És ugye ebbe sült bele a Luke, ugye emiatt van most egy Kylo Renünk, vagy Ben szólunk éppen attól függ, hogy most ki, hogyan nevezi a srácot. És ugye ez a ez az életút az elmúlt 30 év, ez azért eléggé durva le tudta darálni, és nem véletlenül mondta rá is, hogy elvág, elvágta magát az erőtől, valamint hogy teljes számzetésbe vonult, és tulajdonképpen ő meghalni ment arra a szigetre. Totál lesz arra, hogy mi történik a mondta is. És, és, Igen. és aztán utána, amikor megérkezik ez a fiatal lány, ott szorongatja a kezében azt a fénykardot, amit még ő utoljára akkor fogott a kezébe, miért az apja levágta a karját. <gül> Tehát, hogy még mai napig nem tudjuk, hogy ez a fénykard hogy lett meg, és valószínűleg nem is fogjuk szerintem megtudni, de nem Majd is kínnyeges. lesz egy spin-off, mint a Zsivány 1 ja ez, ez nekem is feltűnt, a hogy a Zsivány a, a hatodik <laughs> részben zöld volt. E, e, e, hát e, ugye levágták a karjáról ez, e, a véderék, Tehát a véder levágták. Jó, de most került elő a csatornából? Vagy hát a hetedik jön. részben találta meg a Mászka-kanata-kotkatana. -kanata -kanata -kanata hát ő meg, meg ismer az ilyen vagy. Hát isten. azt mondtam, úgyhogy hogy ez egy hosszú történet, és nem mondta Mű, el. van valahonnan biztos. Nem tudom, hogy hogy lett meg, de ez lényegtelen, és ugye most beállítod, ez a fiatal lány, és a kezébe nyomja ezt a fénykardot, és ő erre emlékezti erre az elmúlt 30 évre. És hát persze, hogy azt mondta, hogy menj a picsába, és hogy nem akarok semmit se csinálni. És utána ugye végül is ugye, elindul ez a képzés, csak ugye a képzés az nem egy képzés, hanem, hogy a Luke el akarja mondani, hogy miért kell ugye a Jedi rendnek elmúlnia. Mert uh, ugye a filmben erre többször, többször ki is tér hogy azért a, a maga a Jedi vallás az egy borzasztóan visszamaradott és idejét múlt dolog volt. Tehát ugye már tényleg amikor szárnyaltak meg, tündököltek meg minden, ugye az előzmény trilógia idején, akkor is hagytak hatalomra jutni egy citt nagy urat. Tehát a hatalomra jutásában nekik is szerepük volt tulajdonképpen, sőt az ő köreikből került ki az urnáció, az aki kiirtotta a teljes nemzetiséget kávé. És, és egy, nem biztos, hogy egy ilyen filozófia mellett szükség van egyáltalán a Jedi rendre. És ugye ezt magyarázta a Ré-nek folyamatosan, hogy ugye hogy maga a, a filozófia tökrendben van, hogy akkor izé békességet akarunk teremteni, mindent, de ugye mindennek egy két oldala van, ugye a jó és a rossz oldal. És ugye, amikor a. Ray ugye lejutod a meditán, ugye volt az a, a leveles jelenet. <gül> az nagyon jó. Igen. Volt. Azon, kegyetlen jó az volt Azon az, szakadtam a röhölyést. És amúgy ez is olyan, hogy ezt egy ilyen űrgólyhókba tudnál a elképzelni. Luk, amikor amúgy... a kis levélle. De, és, és nagyon sok ilyen volt, a Luke Skywalker lett, a világ egyik legnagyobb trója. És, és nem mondom jól látni. Hát látom, lenne, az egész cselek. De igen, és hát, de tulajdonképpen a jó is ilyesmi volt, Tehát egy idő után ezek az a végén nagy nem tudnak ilyezkezdeni. Ó, mondjuk az Obiván nem volt ilyen, mondjuk. De... Hát, hát az, az ő meg itt halt ideje <gül> Ja, őt nem láthatjuk. Igen. Vagyis. Én nem, esték, nem, hogy én nem való ebbe a sztoriból. Igen. Igen. És, Kosságosan tehát, merev, ő nem illik ide. <gül> és ugye a Ray az próbálja ugye a válaszokat keresni. Tehát ugye neki meg a története másik részéről erről szólt. Aminek ugye... Én nagyon fontos eleme lesz, hogy összekapcsolódik az erőn keresztül, mint később kiderül sznókon keresztül, vagy sznók segítségével Kyló és az ő párbeszédeik szerintem magasan a film legjobb pontjai. Igen, azok de nagyon erősek voltak. Amikor ők találkoznak, ez a két teljesen ellentétes karakter, vagy ellentétesnek gondoljuk, de valójában nagyon-nagyon sokban hasonlítanak egymáshoz, hogy ez a, ez a folyamatos elveszettség, és ott van bennük hogy ez az erőérzékenység, hogy van egy hatalmuk, amihez kell valaki, aki segít nekik benne, hogy ezzel valamennyire egyenesbe tudjanak jönni. Most ugye kylo ez nem jött össze, ott volt Han, ott volt utána Luke, ott volt utána Snoke, három kudarcba futott bele így egymás utána. Reynek kezdésnek, hogy ott voltak a szülei, akikről azóta se, azóta se tudjuk, hogy kik, vagy hogyha tudjuk, hogy kik, akkor meg tudjuk róla, hogy senkik, aztán utána meg ott volt Luke, aki meg szintén nem nagyon akart neki segíteni. És így valahogy összekapcsolódnak, egy találnak, és egy nagyon érdekes történetszel veszi kezdetét ezen keresztül, aminek tényleg egy fizikai találkozás lesz a a közepe, mert nem a vége, mert ugye a vége az még odébb van. Végén még egy hotti csatát bedobtak. Igen, azért Jó. még egy, egy, bocsánat, egy, egy tengerparti ütközetet. Bocsánat, sótti csatát. Show. Egy sótti És tehát tényleg röviden ennyi tényleg, hogy elindulnak, egy két szalon a menekülés képzés végén találkoznak, és ugye tényleg ez egy, ez egy nagy bolygófelszíni csatával ér véget. És Igazából itt, hogyha azt vesszük, itt azért egy pici hasonlóság felfedezhető a, a birodalommal, mert az is egy nagyon rövid időszakot tőle el, a az is egy pár nap eseményeit mesélte el, amennyire én emlékszem. Vagy az is kb. egy menekülés volt végig, itt is tulajdonképpen ez volt. De viszont mégis folyamatosan volt egy lendülete a filmnek, és ugye a menekülős úton vagy vonalom, amikor ő ugye menekültek, most már ezt, hát nem tudom, hogy hányszor használtam ezt a szó, de sokszor. És ott van ugye a, ugye a lej az hát parkló pájára kerül egy eléggé érdekes jelenet során. Igen, azon ami, az, egyik igen. Igen, az az egyik gyomérképem. Igen, az. Én is égett en... ki az agyam először. Először Igen. én is furcsáltam, hogy ez biztos, hogy így kellene. Ezt azt hittem, hogy így fogják kiírni a leját. Én is. Hogy, hogy és az milyen egy... jó lépés lett volna amúgy. Hogyha utána van egy nagyon szép levezetése annak, akkor az egy nagyon durván sírós jelenet lehetett volna. De így is írtak. <gül> a másik értelemben én végül is kibékültem vele, mert... Végül is egy, megint egy új oldalát láttuk az erőnek, meg ugye tudtuk, hogy a erő erőérzéke. Igen. Tehát erről ugye volt már korábban is szó. Maga a megvalósítás megkérdőjelezhető, de a létjogosultsága szerintem nem. Én imádtam azt a jelenetet egyedül? Igen. É, én imádtam az azt a jelenetet, ezzel és ezzel én nem van. azért sírtam rajta, mert hogy jaj, hanem azért, mert gyönyörű volt. Én ezt kúrvára imáttam azt a jelentetet. Én már a, a galaxis őrzőjében is okáttam a hasonló jelenetet. Ó, azt jelenet. nagyon szerettem. Akkor szeretem oh. hogy az űrbe lebegnek az emberek ezek. Hát jó van, de no, mindegy. Az orma de kettem, de, akkor ne nézd telje. újra a Armageddon. t még? Ja, ja, tudom. mondok az elején nem csak, igen. hogy lebegnek az űrben, de még hang is van. Jó, de az ja, jól, azt, azt a lehelete látszik a csávónak, mert ugye az űrben nincsen meleg. Jó, de az Arvageddon-t úgy szeretjük, ahogy van. De lehet, Ez az tanul, jó. jó film az. Jó film az. Nem, amúgy teljesen vitt a maga <coughs> Nem, én imádtam egyébként, mert egyrészt nagyon szép volt, másrészt meg, meg tényleg ez, hogy a, lej a, a lejában ott az erő, és egy ilyen, igencsak szélsőséges helyzet kell ahhoz, hogy, hogy ez ösztönszerűen előjöjjön belőle. Ugye sokszor mondják, ö, olvastam is valahol, hogy, hogy egy szülő mondjuk adrenalin hatására akár egy kocsit is megemel, hogyha a gyereke alá kerül, ö, mert hogy ilyet hoz ki belőle a, a, az élet ösztön, és itt meg az erővel látjuk ezt, hogy a lej, akiben szintén egyébként ott van, egy ilyen halálközeli dolog hatására ez így előjön belőle, és visszatudja magát az űrhajóra rakni, tenni, szállítani. Hát, Szerintem nem, nagyon szép volt nem, a zenével, meg a besiklásra együtt. Sze... Nekem az egy nagyon szép jelenet volt. De, de maga a jelenet, azt, azt én még úgy lenyeltem volna. Tehát nem, nem mondom azt, hogy nem fogtam a fejem, hogy most ez mi a lószar, de jó, a lejáról, nem mondom azt, hogy annyira erőtérben volt ez tól, hogy ő is erőhasználó, de mondjuk tényleg voltak már utalások. Jó tegyük föl, hogy igazad van abban Gábor, hogy stressz helyzetben, meg hirtelen ö, ilyen, amikor hirtelen nagyon-nagyon-nagyon ösztönszerűen elő kell venni az erőt, akkor a, ö, mondjuk erre tényleg azt mondom, hogy meg tudja ezt csinálni. Oké. Okay. De utána a nem kezdtek semmit. Tehát a lejja tök feleslegesen maradt életben, mert azt vártam, hogy jó, akkor majd biztosabb történet. Csak nekem akadt szóra? Te? Nem, Tehát, nem, nem a forduló pont, amikor az ő figurája megint folysúos lesz, hogy ott vanat ő... Mi? Szórtál, -e, szerintem. Szerintem, szerintem kapcsolód le és, és vissza, mert nagyon szép Mert nem értünk egyet azzal, amit mondasz, és ezért lekapcsolódhatunk. Nem, mert nagyon akadtál az ellen. Na, Na várj, most jó! Megy. Nem, mert nem megy a torrendbe, Jó, akkor hmm. most, most mondját, szorter, és akkor most jó lesz. Várjatok egy kicsit. De e... semmi, vagy valami, mintha fognál a netet. Várjatok egy pillanatot? A szobatársat sem egy... torrentezik, mert kapcsolt ki a Vox-ra. Nincs itt, van. <laughs> most milyen? Most jó, most jó. Nem, szerintem a mikrofonnak a kábele azúhatott ki. Sár a nekem a ez net... Tűnt. Nem, De. eddig mindig, amikor azt mondtátok, hogy, hogy mondjuk így akadózba hallottuk, akkor mikrofonkábelét kellett meg igazítanom, és utána jó volt. Érde. De szerintem ez megint... De meddig volt érthető, amit mondtam? Hát, hogy a, a nem kezdtek semmit utána. Na, hát Igen. ezt próbáltam utána is így valamennyire körülírni, hogy, hogy a lejá. Én azt vártam, hogy majd, majd biztos, hogy lesz egy olyan kulcspont a filmben, amikor a lejának nagyon fontos lesz az, hogy jót ott van de, de nem, nem, nem volt ilyen, és én azért nem értem ezt, mert én, én tök azt vártam, hogy mivel ugye a színésznő Carrie Fisher ugye sajnálatos módon már nem él, ezért az a új Star wars ami majd ugye ezután jön, már nem lesz benne. Tehát Jó. ott Hová nem ért... ja. igen, tehát, Hát igen, majd ettől félek, hogy a, a sárga betűből az elején megtudjuk, hogy neki annyi, vagy egy temetéssel indul a film, Akár azt is el lehet képzelni. De az ő, ő űrben túl sok egy... űrcsillagport por szívód be, és ettől rákos leég, érted? Tehát valami a mert... kreativitásukon múlik. Egyébként a rá Grossom hogy egy pillanatig elgondolkodtak ám azon a halál után, ugye le volt forgatva teljesen minden, Ez a filmhez. Keri Fishernek gondolom az, ahogy láttuk a filmben, azt tervezték neki eredetileg is. Tehát, hogy túléli. És egy ideig elgondolkodtak, egy pillanatig, hogy akkor, amikor kiesik az űrbe, akkor ott halljon meg. De, de akkor egy, azt is vetették egyébként elég gyorsan, mert úgy gondolták volna, hogy ez, ez, ez méltatlan lenne. Hát nem lett volna, meg nem tudták volna beletenni például a szájátatot, amikor a Luke-kal találkozik. Tehát é, ez... Egyrészt az is, igenis, az tök jó volt. Másrészt meg azért volt, volt hatása, mert például ölötte vagy kábította el a, a pó demeron Hát azt megtette volna hát, más is. Tehát, hát, nem hát, tudta más hát megtenni, más meg mert... Egy légy jó azért nem kell a léját nem ölötte, remerőt szereti, és nem számított rá, hogy Ezt meg lehetett volna nélküle is csinálni. De nem feltétlen, mert ezért kellett oda egy vezető karakter, aki tényleg a pó, az ugye már full renegált volt akkor, és Igen. hogy senkinek nem mondta volna azt, hogy oké, okay, lehúzom. Tényleg ahhoz Igen. a helye kellett, és utána pedig szerintem még az is egy másik fontos ö, momentum volt, amikor ugye már nem voltak a bolygón, és akkor ugye erősítést vártak, és akkor mondták, hogy de akkor küld ki az én jelemet, meg mindent, hogy arra biztos, hogy ugrany fognak, és senki nem jött. tehát hogy, volt egy... Ötletem, vagy... Nem, az már később. Uh, van egy ötletem, hogy ki lehetett volna mondjuk a Finn, és akkor mondjuk ki, ki mehetett volna a filmből az egész történet száll, és már is sokkal több funkciója lett volna a Finnnek, mint de jó, oké, én valamennyi, tehát tényleg nem sokat kezdtek a lejával, ezt én aláírom, de azért én örültem, mert tényleg volt egy-két nagyon jó jelenet, például amit mondtatok, amikor a luke találkozott, az gyönyörű volt, de az az egész röpködés, tehát az nem, nem volt. volt annyira megalapozott, tehát így elfogadom, annyira hogy... Annyira hirtelen jött ott akkor, hogy igen, tehát kizökkentett. Én gondoltam, hogy lesz ezzel majd valami, hogy a lejja erőérzékeny, tehát ez azért már kiderült korábban, és gondoltam, hogy fognak ezzel valamit majd kezdeni, de legalább egy picit kezdtek volna ezzel mondjuk az ébredő erőben, és akkor bedobják ezt, akkor azt mm -hmm. mondom, hogy legalább valamennyire meg van alapozva, de hirtelen bedobni ezt az atombombát az űrbe, nem tudom. Ez idegen nem működött. Meg az erőt én úgy éreztem, hogy ebben a részben totál túltolták, hogy az erőnek a, a képességei, meg határai. Tehát ez, Ó, ez ne, egész... ennél sokkal durvább dolgok is volt hát azért... az Extended Universe-ben. Tehát ott konkrétan az erővel lehúztak egy csillagromboló. rombolót. Igen. Az jó, ez, jó ez ez, az, az annyira nem érdekel, hogy a, a könyvekben megijenek. Én a filmekből indulok ki. Tehát az, amit, hogy a... a filmekben, mondjuk 7 rész alatt plusz a spin-off ott mit építettek fel az erő címszó alatt az ebben a részben teljesen túl lett tolva. Tehát itt gondolok erre a röpködésre, gondolok itt arra, hogy hogy a, a Snoke ugyebár milyen fantasztikus ADS-el kapcsolattal rendelkezett és mindenkinek az agyát manipulálta meg ilyenek. Jobb, mint mi a podcastozés elején. Így van, igen. <gül> és, és úgy, úgy általában, tehát én, én azt hittem, hogy azért hét rész alatt azért alapvetően lerokták itt a játékszabályokat, és ez a film, ez itt teljesen átvariált mindent. És nem és nem... variált át, csak kibó, kibővítette. Tehát Bővítette, bo... én is úgy gondolom. Tehát a a dolog, hogy, hogy új, vannak kész. új dolgok is, nem lehet 8-adjára ugyanazokat előni, hanem, hanem folyamatosan nem... derülnek ki új dolgok. Egy képességről egyébként fejlődhet egy képesség, folyamatosan a jó tanuló egy képesség is folyamatosan fejlődhet és a Luke is ugye ott van 30 éve azon a rohadt szigetel, jó nem, de annyi, de sok, simán akár el egy ilyen tudást is. Én ennek örülök, hogyha ilyen új dolgokat tapasztalunk az erőről, akár, vagy karakterekről, tök mindegy, mert, mert tényleg a nyolcadik résznél vagyunk, és ez nem a halálos iramban. Hát de figyelj, akkor a tizenegyedik <gül> résznél ott fogunk tartani, hogy, hogy két ember a fotelban ül, és az erőn keresztül az univerzum csatáit megvívja. Tehát én, én nem, nem teljesen értem ezt. De szerintem hogy, azért hogy... ezzel várjuk meg a filmkészítőket, tehát hogy azért nem kell itt ilyen előre menni ennyire. Hát itt itt sztár... annyira, itt annyira érezni, oszban... hogy nyolcféle csapat írkálja ezeket a filmeket, és nincs egy konzisztens dolog, és itt egyébként hogy hiányolom, te. hogy a, a Lukás például teljesen kivették az egészből, mert ő szerintem ebben a tekintetben szerintem jót tett volna, hogy, hogy azt mondja, hogy gyerekek, itt a gerinc, lehet variálni meg minden, de azért annyira ne térjünk el alapvető dolgoktól. És én az de... erőnél én azt éreztem, hogy itt túlléptek egy olyan határt, amit amit nem kellett volna túl. Most a feltétlen. film végén lévő pár harcra gondolsz? Úgy, úgy Na, például. A igen, igen, igen, meg. Azért meg... az viszont meg volt alapozva. Tehát azért me menjünk egy picit visszább. Amikor először találkozik a Rey meg a Kylo, akkor elmondja a Kylo, hogy ez biztos, hogy nem ő csinálja egyedül, mert belehalt volna mert ez egy rohadt kemény dolog azért, hogy ezt a kivetülést meg mindent megcsinálni. A Luke, miután ezt megcsinálta, ő bele is halt a snook, ebben csak segített nekik. Tehát ő igazából csak egy ilyen, öh, hát nem tudom, egy ilyen tech support volt ehhez tulajdonképpen, hogy volt ezt megcsinálják. Tehát, hogy ezért itt nem végtelenek a határok, ott ugye a Luke nem tudott semmit se csinálni. Amikor oda kivetítette magát, nem volt semmilyen interakció a Kylo közte. Nem érintették meg egymást. Egy picit ügyetlen volt ott a koreográfia, de mindegy. Meg amikor ott a Luke sétált például a, a showban. Nem hagyott maga után nyomot. Tehát, Bizony. Az, az tényleg csak ott és van. Ha én... látjátok újra a filmet, akkor észre fogjátok venni. De itt viszont azért tényleg vannak határok, mert tényleg a luke, luke is ez vitte el. Én nem azt mondom, hogy ez nem volt megalapozva. Tényleg jó volt, bár én jobban örültem volna, hogyha tényleg ott van. Ja, szerintem... és akkor ott szarál lövik a lúkot, és akkor izé így, így utána hát egy figyelessen, semmi ha... maja lincsen. Jobb befezés lett volna, mint a, mint a vége, hogy izé. Hát, na, jó, császtok, izé lelepeződöm. Vég, le, le, mérdezés mérdezés sokkal át, elegánsabb. Hát, én nem Szerintem, is, meg aztán ki tudja, mi lesz még ugye azt mondta, hogy találkozunk még kölyök. Tehát ott azért az ország ez nem véletlenül volt így. Hát, úgy, mint a jó, szerintem úgy fog visszatérni. Hát ezek után valószínű, ha csak nem tudott már teleportálni, és amit csak mesztelenül lehet. <t> Ki tudja ezek után? Csak igazából csak átteleportálta a házobb a, a, a, a, a, a következő rész úgy fog kezdeni, mint a Terminátor, így, így megjelenik tök mesztelenül valami sikártarvaló Skywalk. Simán lehetséges. én nem, nem, nem imádtam, mert ez egy a fordulat volt, hogy, hogy leszartam, néztem is, hogy miért van a, itt a lúknak rövid haja, meg nem Igen. ősz, meg a szakállra se ősz. Mennyiben És jobban nézett ki a nem értem. A, a lábnyomokat az nem vettem észre például, csak később. Én is ezt eh, másodszorra. Mert akkor már Igen, hogy nem, hogy nem hagy lábnyomot. De, de hogy, de hogy miért ilyen, ezt nem értem. És akkor végezen kattogtam, hogy ezt most elcseszték, ezt korábban vették föl, egy éve évvel Nem úgy, hanem a, a sztori szempontjából, és akkor később derült ki, hogy, hogy egy flashbacket nézünk, amiről nem tudunk mégsem, vagy. What the fuck? Hú, és egyikre kiderült, lett hogy... volna. Igen, igen, hogy eltűnik, és akkor igazából ott lebek, akkor áhát, ez kurva jó, végre valami. Szóval nekem ez egyszerűen, az, az valóban, amikor eltűnt és az, az, az, az, úgy, az rosszul lepett meg, tehát akkor nem értettem, hogy, hogy miért van ez hirtelen, miért kell neki akkor meghallnia ezek után, ha ha itt ezt véghez tehát vitte, De, de azóta úgy megparátkoztam vele. Te erővel, érted? Tehát, ennyi erővel. Igen. Ennyi erővel. Akár... Tehát, hogy ennyi, igen. Hogy akár lent is lehetett volna, tehát akár le is mehetett volna a bolygora. Mondjuk azt elfogadom, hogy talán mondjuk nem ért volna oda. De... Ez itt szebb szerintem abban a szempontból is, hogy mondta neki, hogy most mit vársz tőlem? Azt látad hogy egy kardal kiálljak az uh -huh. egész, izé, első ellen. Hát most mit, ke mit kezdenék el? És volt. megcsinálta, és megcsinálta, és kiállt egy kurva lézerkarddal az egész első rende. Há, jó, És akkor a ruháját, így... és akkora bedesz, hogy beszarás. kicsit csalt, azt azért tegyük jó, ha meg tudja csinálni azt... ott is. Ha meg tudja Egyéb. csinálni ezt a kivetülést, akkor meg tudhatta volna csinálni azt is, hogy szimplán visszalövi a, a birodalmi lépegetőknek a töltényét. Azért? nem, az nem az vagyok biztos, biztos hogy azt megcsinálta volna. Az már hát nem lett te... volna nagyon, tehát az, az már nagyon matrixos lett volna szerintem. <há> és ja, és tehát itt, itt, akkor, uh, itt akkor nem fért volna bele az erő. Igen, szerintem ugyanennyi erővel beleférhetett volna az is, de az biztos, hogy az nagyon szép volt, hogy tehát én, én azt vártam, hogy úgy fog meghalni, mint az Obi-Wan És úgy ugyanaz ah, lesz, mint az egy én is ettől féltem. Akkor jogosan sírtak volna a fanok, hogy ezt miért így kellene. É, igen, lenni. az a az... az... is átszaladt ez a gondolat, hogy és az... Ajjaj, az nem... ajj, Ez most nagyon összecseng. Igen, tehát akkor az úgy azért kilógott volna a lólá, de így viszont az nagyon szép volt, hogy a két nap ott volt ugyanaz a igen. zene, és hogy békén van. Ugyanaz a két napot nézi, Igen, az tehát az ez egy gyönyörű. Szép volt, egy nagyon szép lezárása volt a karakternek, csak nekem is kicsit fura volt ez az egész felépítés, hogy akkor inkább halt volna meg mondjuk a következő részben, és akkor mm -hmm. itt, itt egyértelműen az van, hogy ő átverte a kájóékat, és nyert. Tehát már ugyan így is nyert, csak, hogy, hogy, hogy akkor itt egyértelműen az van, hogy ő utána ott még a szigeten nem tudom, ott fejte a dinoszauruszt, vagy mit csinált. <gül> az egy szép jelent. Így... Volt. Az Ez egy, egy nagyon fontos jelenet volt fontos az egész yeah. film, mindenképpen ki kellett így külön premierplánban mutatni, mert anélkül nem állt volna meg az egész film. Az ez biztos. is jó, oda kell figyelni a hétköznapi dolgokra, mindenki az, ugye, tehát mi a szart azon a sziklán, meg eszik 20 éve. Hát Én, ezt, hogyha tessék. 30 év után először meglátom Luke skywalker egy filmben, nem az az első gondolatom, hogy mit ihat ez. De egy tehát négy ő ő... férfit fej konkrétan. Igen, de, de mondjuk az kétségtelen, hogy legalább így tényleg bepillantást napjai. A Ré mondta is neki, hogy úgy vettem észre, hogy és ezért annyira nem elfoglalt. Igen, az nagyon jó mondjuk <gül> <szintjük> jó volt. <gül> Figyeljenek, <gül> nem tűz elfoglalt. <gül> ilyen visszaszólások voltak a filmben, amúgy folyamatosan. De um, szerintem, amúgy még nyilván a filmnek a másik legjobb pontja, hogyha már itt tartunk, akkor az még a K-Lóránk volt. Abszolút, bizony. Abszolút. Nagyon jó volt. A Kylo, ez, a, ez a karakter az magasan a legkiválóbb karakter volt. A teljes Star Wars univerzumban, amúgy szerintem, tehát itt mindenki közül. Tehát most, most próbálja meg valakinál a jobb karaktert mondani. Hát összetettebbed nehéz érdekesebbet soha nem tudsz mondani. Tehát én, én még mindig azt mondja, hogy a Darth Vader lehet ikonikusabb, de a Kylo. Hát a komplexebb. Kylo az sokkal összetettebb, mint a Darth Vader. Tehát az, amikor ott besétált a Snowkhoz, ugye, és akkor így, így ugye a személyre hányta azt, amit ugye sokan ugye a hetedik rész utána elővettek, hogy egy, egy képzetlen ö, f, lány konkrétan a verte, ott a bolygó felszínén, és utána tehát, hogy ő itt elvileg a nagy reménységen ide, és ehhez egy kis szar. és ö, ezt ugye Személyre hányta, És utána, amikor ott levette a maszkot, és ugye tényleg ott verte azt az egész liftet, utána a Kylo. És utána, egy tényleg próbált talál, találni magának egy kapaszkodót, ami éppensége a Rélet, és a rében egy szövetséges látott magának. És Miután ugye befutott a Ray ugye a Snowkhoz, és. Ugye elintézték, tök random a snowkot, tehát így. Valaki De erre... jó. De ez jó valaki erre az... haragszik, szerintem az a legsínájabb jelenet volt, nem csak a filmben, az egész évben. Az annyi király a... volt az a jelenet. Éppen az egész trontermes részre gondolsz. De nyilvánvalóan hát, a a végén is. De az, az a jelenet, volt. hát az, az a az az le ez a kibaszott, volt. együtt. Nagyon csöndben vagy. Ne nekem is tetszett az a párbaj, meg minden, azok a, azok a testőrök, azok nekem az szükséges Ez az, az imperial army. De ugyanakkor ugyanakkor ez, ez pont az a kategória, hogy oké, okay, hogy a film meglepet, hogy a nagy főgenyát kinyírták tök váraszlanul. Sen, senki nem hit, hitte, hogy ez meg fog történni. De ugyanakkor full logikátlan az egész, hogy itt van ez a, a nagymester, aki ilyen korlátlan hatalommal hát rendelkezik. Aki Igen. Ilyen, ilyen nagy hatalommal rendelkezik, meg ilyenek, gondolja, meg manipulálja emberek gondolatait az univerzumon át, és utána ezt nem Fogja fel, hogy a Kylo Ren, aki ott áll tőle öt méterre, hogy ő, ő mit, mit akar most éppen. Épp Pont ez a lényeg. Az egész jelent erről szólt, hogy mondta, hogy mit ez a Kylor, mert az érzéseit tudta olvasni. És tényleg ott volt benne, megszületik az eltökéltség. Jó, igen, ahogy a saját kukra. kart, igen, Tehát itt minden. Jaj, hát hát ez, -e ez, ez annyira belemagyarázza. Ez üntiked, hogy a. Snokról egy valaki mondta azt, hogy ő neki mekkora hatalma van, és mindenkinek az agyában olvas, és ő neki megdönthetetlen a képességet. Tudod, hogy ki volt az egyetlen, aki ezt mondta? A Snok? Ő maga. De ezt rajta kívül senki nem mondta. Okay, Tehát de... a Snoknak úgy tűnik, hogy nem volt akkora hatalma, mint azt ő gondolta. Volna. Jó, ez ez, szerintem ez, ez, ez világos, de akkor miért akarja ezt a film így előadni a hetedik rész óta? Tehát itt Ándon... Meglepé, uh... meglep, folyamatos meglepés én, van én itt. Én elképzelhetek, hogy a, pont a, pont, a, a, a, a résznél pillanat. az, amit én a kilencedik rész végére vártam. Tehát mennyivel itt most érdekesem? azon, amire azt hittem, hogy így fog végződni, és innen teljesen új terep van megint, hát igen, nagyon izgalmas. Uh, mennyivel érdekesebb úgy a folytatás, hogy a Kylo Ren lesz végre a főgonoz, és nem ez a Snoke, akiről azon kívül, hogy csúnya, nem nagyon derült ki semmi. Úgy Ugyanúgy, is is az is uralkodóról éveként. a régi róla se derült igen. ki az égvilágon semmi. Hát sokkal érdekesebb volt a Darth Vader, ré... és igen. szerintem tök jó, hogy nem játszották meg, meg tehát ugyanezt a jelenetet nem a kilencedik rész végére rakták, mert akkor ez egy akkora Jedi visszatért nyúlás tehát volna, mint a ház. Így is az egy picit, de így azért megúszott. Itt megidézték, de megint volt egy csavar rajta. De, de de megidézték, van, de, van, de volt az azért tovább annyi tovább önálló inné. tartalom, hogy el lehet attól azért vonatkoztatni. Persze, én nem azt mondom, csak hogy így tök jó, mert megidézték a Jedi visszatért, de van hova tovább vinni az egészet. Hát, nem, nem oda fog kifutni ez az egész, mint a Jedi-visszatérben, ami így tök korrekt. Tehát ez egy szerintem semmi gond nincs. Ez hát a szókosat so... én is úgy éltem meg, hogy pusztán arról van szó, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez a csávó a legnagyobb úristen, és még nagyon még erősebb, mint a császár volt, mármint a, a Sidious, és hogy nem. Tehát, hogy. hogy ez így annyira nem volt egyértelmű, mert oké, okay, azt össze tudta kapcsolni a a kylo meg a Raid, de például az sem egyértelmű, hogy ez pontosan mekkora öhm, hatalmat kíván, illetve hogy az, hogy ő összekapcsolja a kylo meg a, a Raid, az, az mennyiben különbözik attól, hogy mondjuk meg tud-e különböztetni a Kylo rend gondolat, vagy nem is gondolatai érzései között, hogy konkrétan melyik fénykardról van szó. Tehát ez a nagyon nagy világokon átívelő dolog, meg egy nagyon aprócska kis részlet. Tehát hogy azért nem biztos, hogy mindkettőre ugyanúgy, ugyanannyi hogy mondjam, addikció kell, hogy arra oda tudj figyelni. Értem? Én, tehát ez, ez én, nem én, én ezt nem kajálom be ezt a... Pedig muszáj lesz mert ez tök jó volt. Nem tudom vissza ez, ez... is tolószékben, tolószékbe, mint x professzor és... Hát meg, meg önhítségébe, amit voltál korábban, és ő is abszolút önhit volt. Olyan és. a következő részben a Snoke, mint az izébb, a Izéabba, Smith-es Westernbe, a Wild Wild West, abban volt a főszereplő, Tudjátok, hogy csak deréktől fölfelé létezett. A ja. Kenneth Branagh. Igen, ja, ja, ja, igen, igen. Loveless. De igen. Hát a, ne, nekem, nekem alapvetően ez a bajom, hogy oké, okay, most itt van ez a Kylo rend, mint, mint megmaradt főgenya, de ő is annyira vergődik így a film során. A film végére nem. A film nem. nem. volt a, Star okay, World, a film a végére, végére nem, de, de nekem az a alapvető bajom, ez az egész első rendel, hogy ez egy, ez egy akkora bohóc társulat, hogy valami nem. Tehát én, én ilyet még nem nagyon láttam. Tehát most nézzétek már meg, hogy hogy kezdődik a film. Az hogy Most, itt, itt, az van egy egy darab, itt van egy darab, ott volt egy darab X-Wing a, a Póval a fedélzeten, aki önmagában kinyírja az egész nagy mm -hmm. rombolónak az összes ágyúját. Uh, furcsa mód, ott, ott nincs pajzs, még a, a ellenállók űrhajója igazából az egész film végét kibírja a pajzsal, holott állandóan ezt mondják, hogy jaj, nincs üzemanyag, meg izé, lószar, lószar. Ez egyedül uh, kinyírja az egészet, Utána, utána. Rögtön ott kezdődik, bocsánat, tehát el is felejtettem, hogy rögtön egy ilyen abszolút oda nem illő ilyen hetszeréses, beszéd, igen, tehát, hogy, <gül> hogy az, komolyan ott tartunk, hogy anyád viccekkel kezdünk, hogy <gül> Star Wars, tehát én, én ezt nagyon nem tudtam valá azt, tenni. nem még mindig jobb volt. Igen. igen, hát az a másik, de, de, de nekem ebből az egész, egész ö, első erődből így abszolút nem ez jön át, hogy... Első rend. Hogy, hogy első rend, <gül> Első El rendből <gül> az valami Steve Jones-t <gül> Első rendből nem az jön át, hogy ez aztán annyira egy, egy, egy masszív sereg, mint a, mint a régi trilógiában. Össze-vissza szerencsétlenkednek, ott van ez a Hux, vagy ki a fene, ez az ember. Hát akkor nulla ez a csávó. Én imádtam Nem. azt a csávot, az a az az az az az seriális volt, Hát vagy... annak az ébredő erőbe sokkal több szerepe volt, mint ebbe. Hát, hát ebbe annyi itt volt a szerepe, rá, hogy ő elkezdett beszélni, és valaki mindig mondta neki, hogy kusolják. Ennyi volt a szerepe az egész fickóra. De, de és, és akkor, akkor erre, erre építenek egy, egy, egy sereget? hogy de, de Mondta is hogy Snow, hogy biztos kérdeznét, hogy miért tettem ilyen nagy pozícióba egy ilyen... Egy ilyen veszélye. Izé, igen, igen, és akkor majd megmagyarázza, hogy mer, hogy ilyen nagy elő. Mit is mond? Pontos. Hát, hogy, hogy. Hogy, hát, hogyha megfelelően uh, manipulálják, akkor ez a vadság, ez jól kihasználható. És uh, pont azért ez egy ilyen kis egyszerű kis csúszómászó figura volt, és uh, tényleg azt csinálta, mindig, amit mondtak, mert mindig az erősebb dominált fölte. Ez elején még ugye a Snowball, később pedig a Kylo, la Szegény Kylo ki volt a terülve, és azt hajtja félre akkor. Ja. a puskát, azt í a kárt, és így és... a De egyébként én, nekem azért nem tetszik ez a figura, hogy is hívják ezt a csávót, aki ő most beszéltem? hax. Nekem, nekem azért nem tetszett ebben a filmben, mert az ébredő erőben ott még azért, hogy mondjam, tekintélyesebb volt. Tehát ott igen. azért még a, hogy nem a Kylóval volt egy szinten. Én ott, ott gyakran azt éreztem, hogy a, a Snoke az, az inkább ő felé billem, mint a Kylo felé. Itt viszont egy ilyen, itt hajtották meg ilyenek, tehát Igen, és, és, és én ezután én igazán... is még jó pofát vágott az egészhez. De, tehát, valószínűleg fő se én... fogja, hogy mit történik körülött. Egy tisztára ilyen degenerátat csináltak belőle ebbe a részbe. Tehát én, én nem én... értem ezt. Hogy nem, nem, ez nekem se tetszett egyáltalán. Legyen már egy tekintélye a sötét oldalnak, nem? Mondjuk kylo az azért van, tehát azt az itt egy. De a Kylo az túl instabil, hogy én, én elfogadjam őt, annak, ami akár a Darth Vader a negyedik rész legeleje. De, nem kell, de hogy a Kajlórák az erőnye pont ebben van, hogy ő a figura. Tehát, tehát ő, ő, ő, ő nem Meg ő... nem kell feltétlen, hogy legyen egy igyenletes Darth Vaderünk. Tehát lehet úgy is továbbaszkori, nem... hogy most nincs. Ez Érkező? világos, de legyen már valami, valami tekintélyes ember. Tehát hmm. nekem a Kylo Ren nem tartott. És, és nem tudom, hogy hová fejlődik még, me megvan benne a potenciál, de azt hiszem, azt hiszem hogy egy nyolcadik része azért már, már valamit úgy le volt tenni az asztalra, hogy azt mondjam, hogy Hűha, oké. Okay. Főleg, én... főleg úgy, hogy a snoke már ki is lőtték az éterbe. Hát pont Tehát azért, én... mert hogy változik szerintem az első rend folyamatosan. Tehát, ugye ott volt ugye ez a Snoke, és ő ugye tényleg azt hitte, hogy ő a Jani, meg minden, és utána, ugye, ugye őt kitaszította a Kylo, ugye az a bizonyos jelettel, és utána pedig ugye ő került az élre. Na most nyilván nem láttuk még ezt hosszú táv hogy milyen hatásai lesznek. Lehet, hogy megjelnik egy másik figura, lehet, hogy a Kylo éppensége visszarendeli a renlow akiket még mindig nem tudjuk, hogy kicsodák, csak azt tudjuk, hogy vannak, és valószínűleg azok a Jeddik, akiket elvitt magáról onnan Luke mellől, még mindig nem tudjuk, hogy kik azok, és lehet, hogy velük fognak valamit kezdeni a kilencedik részben. De meg akár... Mi... igen. Ja, én csak ennyit akartam, hogy én... tényleg most egy órával vagyunk kb. azután, hogy a Snow k... kikerült a képből. Nem tudjuk, hogy lesz itt másik karizmanikus az mert hát ő igazából szerintem ő összeadja az első rendet is, mert mondja is ugye a Réinek, hogy, hogy pokolba a lázadók, a pokolba az első, de mindenkivel a pokolba, hanem ők, hát ő akar uralni, úgy uralkodni, de ő, ő nem mint, mint a két szemben álló fél, hanem ő mind a kettőt ugye akár el is. Tüntetni. Más kérdés, hogy az első rend áll rendelkezésre igen, nem kevés apparáttal, úgyhogy persze használja őket. Hát, de szerintem nem számára ez nem lényeges, hanem, hanem most ő akar uralmat. A tri, és, az és egy szerintem jó, is a végére már eljutott oda, lett, hogy, hogy akkor ez? mindent kiírt, ami ennek az útjába áll. Hát, Legeregkül ugye a lukot. Ja, a tipodok, és de ugye te. Ugye pont ezért akarta maga mellé állítani Réyt. Nyilván, mert egyrészt kell neki valami támaszték, másrészt pedig, hogyha Réj mellette van, akkor lehet, hogy talán könnyebb lenne egyesíteni is az első rendet, meg az ellenállókat, valamiféle békét ott kihozni a dologba. Vagy pedig akkor mind a kettőt letózerolni a fenébe. Szerintem Kylo inkább ezt utóbbi, hát, Nem úgy tűnt, mint aki nagyon békét akar. Ez így nem, nem jött át ez a gondolata. A, a, nekem nem ami úgy, járható. Nem úgy tűnt, mint aki tisztában van azzal, hogy pontosan mit akar. De én nem láttam, hogy ott szőnyével a fehér zászlót vagy egy ilyesmit, nem nem nagyon Viszont volt mi? Óriás vasalóval vasalta. Jaj, e ebben volt a világ legjobb vasalós hát Igen. Ez is biztos. <gül> <Ezt most gül> az én nem értem? Az űrgolyhok is megér, hát az, amikor azt hitted, hogy jön egy óriási vasaló. A Boba Fettnek az űrhajója konkrétan. Igen. És aztán kiderült, hogy egy vasaló. Az egy vasaló. Jó. Na, megvan. Ja, megvan. <gül> Még egyébként kicsit visszatérve a film elejére, hogy én hogy éltem meg, tehát elkezdődik ezzel a jelenettel, amit Freddy az előbb említettél, és az volt az első az első fél óráta. E, hát az hát azért a lejjöreptetése az nem volt. Nem, ez hát kés... az az űrcsata, ott a izé, vagy most még az előtt veszed, vagy hogy? Igen, de én, én most a konkrét nyitányra gondolok azzal, ja. a, azzal a rádiós párbeszéddel, ahol anyáztak, anyázták egymást, meg a, utána az az űrcsata, ami ott elkezdett. Hát az, valami az, annyira, volt. az annyira minősíthetetlenül szar volt az egész, tehát így néztem, hogy ez így ez így nem fog nekem eltűnni. Az még egy kis így gáz lett volna. Amúgy. Borzalmas volt, igaz. Szerintem egy az űrcsata pedig jó volt. Ráadásul annyi pó, hogy maga hogy... szétlő minden. Nem, nem, hanem miután meg, megjelent ugye az ellenállás. Tehát, hogy hát, valamivel jobb. Tényleg ott indult az egész azért, mert hogy tényleg ugye bemutatták ezt, hogy ott van a, a, a pó, és akkor, hogy ha nézik meg minden, meg akkor is csináljuk meg ugye ezt a dolgot, és utána pedig a három 4 k a flottának. Tehát, hogy itt azért látszott, hogyha itt valamit elszarnak, akkor annak tényleg van jelentősége. Ott már egy fokkal nézhetőbb volt, amikor már elkezdődött az egész úgy működni, mint hogy emberek volt. találták volna ki, és nem valami animét nézni, de már mint szar animét, de aztán elkezdődött, tehát így nagyon rosszul éreztem magam így az első jelenet után, és aztán jött az a rész, amikor a Luke meg a réj találkoznak a szigeten, és a Luke ugye nem szól hozzá, hanem elvonul, és a réj megy utána, és és én egy, volt egy ilyen hat és fél másodperc, ami azt biztos voltam benne, hogy itt most az lesz, hogy a Lúk valójában vécén és szarik. Esküszöm. Esküszöm, azt látom, hogy mindjárt kiderül, hogy WC-n van, és gondoltam, hogy ha most az lesz, akkor én itt felkelek és kimegyek a moziba. De egy kis például mondja a ré, hogy, hogy, hogy vedd már a fénykardodat, hát számítál az egész emberiség és bizony szarni se lehet. De az a baj, hogy annyira le leépített engem az első jelenet, hogy komolyan e ezt hittem, de aztán utána, mondom, helyreállt a film, tehát ezt mondom, hogy ezek a gyomrontérdelések aztán elmúltak, és utána működött, de Ó, az nagyon nagyon gáz volt. Uh -huh. Én Na, azt se értem, hogy az ágyukat kiiktatták, és mi volt utána a terv, mert, mert sejtették, hogy jönnek még a TIE Fighterek, és a TIE Fighterek önmagukban gyakorlatilag kinyírták az egészet. Tehát... Hát, de azért még így legalább még egy hajó eljutott oh, addig, hogy tudjon bombázni, de most, hogy megvannak meg a felszíni ütegek, akkor nem jutott volna el a De nem, mintha azok az ágyuk a, a nyolc rész alatt bármikor is eltaláltak volna. <sínt> de, pár hát most de... csak dísznek vannak. Ott. <sínt> <sínt> Tehát most. Ma, hozz, most hát, ez, az is baj, van, az is baj, hogyha nincs Freddy, most el, hogy Nem, meg, az a baj, hogy, hogy ő egymaga egy maga kiiktatta az összeset, és ez kb. Egy teljesen ellentpont mindennel, amit eddig láttunk, és, és egyszer, szerintem ilyen, ez a nyitány, ez, ahogy Blackship is mondta, szerintem nagyon-nagyon De ezt is megmagyarázzák, hogy ilyen kis hajót ott nem tudnak a, fe, a közelre hát jó, a hajóhoz. No, jó, hát számítottak, hogy majd meg <laughs> ilyen igen. hatalmas csatahajók? Hát, hát arra is nem számítottak, hogy egy darab X-Wing megy az egy nagy csatahajó ellen. valóban? Hát nem azért nem számítottak rá, rá. rá, mert ilyet épeszű ember nem tenne azért, hát ez, ez a egy hülyeség. De, hát bizony, ez bizony ez, de Bó de nem épeszű, hanem ilyen. Bóde És pont mert azért pusztult ki a, a félflott. IDDQD-en edződött a csámból, meg szerintem, hogy én nem tudom, de, de tényleg, szóval egyébként ez a Bodemeron is olyan nekem, hogy ébredő erőben egyáltalán nem bírtam, itt örültem annak, hogy azért megpróbáltak az ő figurájával kezdeni valamit, ez látható volt itt. De ő volt tényleg, a főszereplő itt, szerintem. Itt már tényleg főszereplő volt. Ja. De egyébként nem, én tudom, az elejét leszámítva van nekem semmi bajom nem volt. Kicsit lenne, tehát, szerintem hászoló, csávó. Igen, igen. Kicsit túlságosan is direkt be az. De jó, Oscar, de azért azért. Oscar azért. Azért jó, jó játsza, szóval igazából nem nem nagyon van vele probléma. Tehát teljesen de... rendben volt. De... Tehát az az ív, amit végig vittek vele. Igen, tehát itt már sokkal jobb volt, az előzőbe de azért még nem voltam oda meg vissza tőle. Tehát mondjuk a finn már még mindig jobb hát, volt azért. Köszön, a, az, azért még maradjunk a pónál. Tehát azért olyat se sűrű, látsz egy filmben, hogy amikor itt van ez a, ez a forró fejű főszereplő, ami, aki azt hiszi, hogy valami gáz van a vezetőségben, és zendülés szít meg minden, és akkor, hogy vegyük át a, a hatalmat, és utána kiderül igazából, hogy rohadtul tévedett. Tehát, hogy igazából teljesen félreértett az egész helyzetet. Ilyet nem sűrű, látsz egy ilyen filmben. Én azt nem értettem, hogy ezt a bónak miért nem mondták el, hogy ez a terv. Hát pont hát, hát, ez volt. Ez, bízhattak. sekkiben nem bízhattak. De, <laughs> ezt, de, nem de, hát, hogyha, de hogyha a bó meg a le lejja közt olyan kapcsolat van, hogy megjelenik a leja csak ránéz a bóra, és annyit mond neki, hogy higgadjál le, baszod, és az lehiggad, akkor ez, tehát akkor ez a bizalmi kapcsolat miért nem terjed ki oda, hogy a bót beavassák a tervükbe? Mert ha belegondoltok, akkor ha, ha beavatják a bót ebbe, hogy ők ezt tervezik, akkor a saját dolgokat sokkal jobban megkönnyítették volna. Lehet, hogy a, bot, lehet hogy a bot mindenki utálja, és az ennél nem zsőmet fel magától, 24 hanem 24-ben ugyanez volt, amit én a 24-ben nem tudok megemészteni, minden évben nem benne van, a központot nem avatjuk be, mert a központ az csak hátráltat mindenkit. Egyszer próbáljuk már meg, hogy beavatjuk a központot, az hát, ha sokkal könnyebb. Na jó, de amennyi... A millió meg egy olyan jelenet volt, hogy minden sokkal könnyebb lett volna, hogyha a központ is behalavatva és tud róla, mert mondjuk esetben talán segítene. Itt is ugyanez volt, hogyha a bónak elmondják, hogy mi ez a terv és hogy pontosan miért csinálják azt, amit, akkor megúztuk volna a kaszinót. Jó, amennyi áruló volt a 24 történetében, lehet, hogy én se óvadtam volna mindig fel mindenkit. Jó, de akkor miért van központ? Hát ez is hülyeség. Ott képzik az a ár 24-et. Én nagyon szeretem a 24-et, de az a barhaság, az az agybaszás, amit a központban művelnek, az egy a fekete lyuk, hogy az nem igaz. Tehát az, az, ja. az, az Sorten, szégyen. le, baszki. <gül> Szóval, hogy ezt nem értettem, hogy a bót, hogyha beavatják... Pó, ahogy P betű. Azt mondtam. Te mindig bót mondasz. nem hallok. Nem, pó. Hogyha beavatják azt a Fitzgót, Cameront, hogyha beavatják, akkor... Cameront. Jó, akkor, hogyha az Oscar isaac beavatják, akkor ezért beszélni sokkal szívesebben, inkább a 24 beli problémákról, mert ahhoz értek is. De hogyha beavatják ezt a Pó Cameront, vagy Demeron, vagy nem tudom, hogy hívják, szóval, de tudjátok, hogy mindenki tudja, hogy kéről beszélek. Ez olyan, mint a Zoli a, a finch ne, fincsben nem szabad bízni, amit ezt... De, de most van. ez azért baj, mert én most már mondhatok akármit, az összes néző az, hogy Sorter, mi bele, hát a nevét sem tudod a Ó, Oscar, is is is is is. Oscar Isaac. No. Oscar Isaac, így van. Mm. Tehát, hogyha őt beavatják, szerintem Jobb, megkönnyítették volna a saját dolgukat. Nem, mert esetleg a film is 20 perce rövidebb lett volna, ami jót tett volna neki. Hát nem tudom, szerintem ez... Tehát én, én valahol értettem azt, hogy egyrészt hogy az elején le is fokozták, ugye rögtön a, a, az elején tehát hogy, vagy hát az első jelenet után, hogy mit művelt, és... Hogy nyilvánvalóan egy, hát nem, tehát egy. Egy bajkeverőt gondolom azért nem avatnak be a tervben, mert egyszerűen a vezetőség úgy működik a legtöbb. Tehát egy. egy hogy mondom, egy hadseregben úgy működnek a dolgok, hogy a vezetőség nem avat be mindenkit, és akkor valami ilyesmi. Nem volt azon a színkores. Tehát, hogy mi, minek mindenkit beavatni ezzel kapcsolatban? Tehát tényleg azért egy ilyen forrófejű idió, tehát azért nem biztos, hogy minden be, be kell vonni. Vagy, vagy Mert az elég szerint, hámar, hogy... elhamarkodott dolgokat tud cselekedni. Hán, vagy pusztán bíztak abban, hogy nem fog hülyeséget csinálni, tekintve, hogy ugye védték a, a kompokat, meg hát ugye figyelték, hogy ki megy el, aztán utána kiderült, hogy hát pont, pont az a csaj védte, aki utána velük ment, ugye a kínai, a kötelező kínai import. De hogy... Uh, igen. amerikai egyébként. Nem kínai? Nem. nem. Amerikában született. Ú, uh, bekonlászista fasz szem... vagyok. Egy kicsit. Én te biztos voltam benni. De őt írtam egyébként. Én is, én is. Először azt gondoltam, hogy idegesíteni fog, de nem. Na, Ez egy jó, figura kell -e volt. kellemes ilyen, nem tipikus, uh, ha nem is jó. Meg jó, hogy be tudnak még húzni mindig új karaktereket, akiket meg is tudnak szeretetni. Tehát azért ennek a Én résznek van. már nem volt ne könnyű dolga, hiszen elő kellett hozni a régi klasszikus karakterekből, van kapásból több is. Jó, a csubakkával tényleg nem nagyon tudtak most mit kezdeni, Szólóba maradt, maradjunk ennyiben, nem <síns> kell mindent. Oh. <síns> <síns> Hey, hey. Akpár is meghalt Igen, kezdni valamit, de Luke, Leia stb. Akkor voltak az előző részben bemutatott karakterek, akiket tovább kellett építeni, uh, hú, vagy hú, mutatni hú. a történetüket. Vagy uh, építeni, a Po, Finn, Ray, stb. Rey, stb. Hmm, szerintem nem építettek le egyébként senkit. Hát a finn e, Szerintem azt sem építették le igazából, csak talán nem, kap, tehát nem lent tovább, de maradt azon a szerintem tök jó hát a dolgon, a, a hetedik részben. A ebben a filmben e. megjátszhattak volna valamit, ami gyönyörű lett volna, aztán Ugye, szerintem ugyanúgy jó, mert le akart lépni a picsába, aztán ott tartunk a végén, hogy fel akartam magát áldozni a, az egész ellenállásért. Szerintem az azért fejlődés. Persze, és ehhez ez meg a rossz Tico karaktere voltak. kellett, akivel ő nagyon jó párost alkotott, és az ő, ő kellett hozzá, hogy, hogy ez belőle előhozza. Mert ők ketten nagyon jól együtt tudtak dolgozni, és egy ilyen tök jó kis párosa lett ennek a filmnek, és én tényleg hogy be kell hozni az új karaktereket is, vagy hát kellett, nem kellett de behoztak, ross, Holdó, DJ, stb., és azok is úgy maguk maguk érdekesek voltak. Mind a Rózsnak a, a dolog, én is, én is bírtam őt, azt, én is azt hittem az elején idegesítő de aztán én is bírtam őt, megszerettem. Akkor a Holdo, aki az előre azt hittük, hogy szemét, aztán kiderült, hogy mégsem, és, és aztán az végre hogy egy olyan. Azt hittük, hogy nem a Loradőn, aztán kiderült, hogy de a Loradőn. <laughs> én Igen. már azon is hogy ő az. Hogy Laura, én tudtam? Hogy ő lesz. És, és a végén meg egy olyan lép, hogy az a jelenet, ugye, az zseniális, és neki showok, vezeti hát a A kretén volt, amerikaiak, igen. bocsánat, ha hallgat amerikai minket, de hogy nagyon hát azt széphi. írták, hogy nem tudták, kérdezték a mozi vezetőséget, hogy mi a probléma a filmer, mert ott a 10 másodpercig nincs hang. De annál Istenem. a jelenetnél, és ezt megírták többen cikkbe, ki kellett írni az amerikai mozikban, egy ilyen a film előtt kiírták, hogy a filmek a mit percében lesz 10 másodperc, amikor nincs hang, semmilyen Úr hang nem hallatszik. Éste. Ez az alkotók szándéka szerint történik. Pedig a, a film legjobb pillanat, volt. Az a, a mér... az, a, az a pillanat. Ez az jelen. milyen beszélves, nem? Ez a kis információ morsan. Ez mennyi mindent elmond? Hát most nem az, de kb. a Star Wars történetének az egyik leggyönyörűbb jelenete volt. Az fantasztikusan. Me meg ki néz, van... hogy kinéz, ahogy azt megkomponálták. Az egész ö... filmre amúgy el lehet azt sütni, hogy amúgy képileg ez gyönyörű volt. Lássad, minden... a sómező a végén. Az, az, meg, az meg is gyönyörű, az, igen. Az, az ahogy tényleg, ahogy ott így hajtottak véget, nem véletlenül, hogy rátették a plakátra az egészet, meg mm. ahogy a, a végén, amikor a, a Kylo például ugye neki rohanta a luke és akkor ugye vért nem lehet egy ilyen filmben ábrázolni, hogy mutatták meg, fölre le a kamera, és ahogy csúszik a Kylo, ugye a fehér hirtelen vörösre vált, és így volt tulajdonképpen megmutatva. Emiatt... Miért kapta meg a film marketingje és a piros dizájnt? Aha, tehát hogy ez, ez tök okos volt. Másrészt pedig úgy általában is nagyon szépen volt felvért. Tehát a, amit már egy érintőlegesen említettünk, de azért akkor én is elmondom, hogy ebben a filmben volt kb. a Star Wars egyik leggyönyörű Az annyira jól meg volt csinálva. A tróntermes? A tróntermes. Ott, ott meg volt ugye az érzelmi payoff, ugye beszélt. Az nagyon sztukról, erős volt. Hogy meghalt, és utána hogy egy lassítva, nem is Star Warsban voltak amúgy lassítások. Én gondolkoztam, hogy más Star Wars nem filmben láttunk. Ez Szerintem se volt. Nem, galánzani. mert szerencsérem Zack Snyder rendező. Igen, és tényleg beálltuk csak <gül> Talibész más... esőbe, mintha lettek volna, de... <gül> <gül> nem, szerintem, hogy csak Igen. <az> <gül> Hát, de, de. Az, hogy én láttam már az egész. <gül> és tényleg ott beértek egymáshoz, és tényleg olyan nagyon hosszú si snittekkel, és minden gyönyörű szépen ki lehetett venni, és jó volt a koreográfia, minden tökéletesen működött a a jelenetnél, és, és az ilyenből volt egy pára filmben. És ezt Pont mindenképpen... azért volt nagyon jó egyébként, nem csak azért, mert marha jó volt maga a küzdelem, hanem mert ott én azt, nekem érzeményleg azért volt az erős, mert hogy ú, akkor a Kylo az most a régi oldalára állt, és együtt harcolnak. És ezt annyira jó látni, hogy a Kyloval együtt harcol az első rend ellen, és akkor utána meg ugye kiderül, hogy hát mégse tart igazából vele. Tehát úgy folyamatosan jönnek ezek az érzelmi fordulatok, igen, <gül> és, és ezt is nagyon bírtam benne, de, de a pont amiatt jó szerintem nagyon az a... Az a Küzdelem, ketten Tehát a katórián sok el... elemet. Nem kellett embereket Nagyon erős volt. gyönyörűen csinál. is néz ki, nagyon erős az érzelmi hatás, és nem tudod utána mi lesz, hogyha elintézik őket, mert mondjuk abban a nagyjából biztosak voltunk. Ö, amiről kb. senki nem beszélt, és mi is csak így átlibbentünk rajta, de szerintem álljunk már meg egy kicsit annál, hogy. A porgoknál. Csak... Nem, köszönöm szépen, tönkretettem az egész. Hogy Nem, én arra gondolok, hogy csak én morzsoltam el egy az Ágbár admirális halálakor. Te... De, de ő is Hogy ott én lebeg ilyen valahol, csak a... Hogy basszus, ez volt az a csávó Aki az itzöt volt 30 trap. évig És meghalt Ez, ez kurva drámai Valahogy amúgy ki kellett, megint el kellett volna mondani egy ilyesmit, és akkor rájössz volna, mert én is csak így, így kirepülött a b békara, és akkor így, vagy akkor így is megad. Boh, ez tényleg? Tehát hol? Igen. És aztán rájött, hogy jó ott volt a lejával. és így. Okay, így már Igen, jaj. én folyamatosan figyeltem, hogy mit csinál Ágbár, és meghalt, és így mindenki a leján pörgött én, meg így, de hát most halt meg Ágbár. Tehát hogy ez <gül> nagyon <gül> fontos szerep volt. Az egyik leghíresebb leghír, mém <gül> volt, és, és annyi volt. Ennyi volt Ágbár, úgyhogy <gül> ja. nekem az. az ez az, az egyik legdrámai pillanat. Még azóta is pördül ott az ételben, és... <gül> ja. Itt a trám, itt a trám, itt a <gül> És tényleg kiderülne, hogy az a faj például az űrben is életbe tud maradni, és szegény azóta is csak sodródik, és sodródik, és az, hogy a faszom és senki. A kilencedik rész végére megnyitott az űrben egy új halálcsillagot. Egy második rendet, vagy nem tudom. lesz, igen, főgon. És tényleg akkor majd lesz egy ilyen agbar admirális the movie, és lehet, hogy azt készítik amúgy elő, és ez a szóló film, hogy egy rohadt nagy kamú, hát tényleg egy ilyen Ágbár-revenge lesz az egész. Justice, a for Akbar, mint, a a justice for Akbar. Stranger things Justice for Barb, A, a sómezős résszel kapcsolatban, nem tudom, ti is egy kicsit fogtátok a fejeteket, amikor kimentek, és utána gyertek, forduljunk vissza. Tehát ott mi, mi volt konkrétan a koncepció? Mert ja, hát én, az volt Akik igen? az árokban voltak? Nem, nem, nem. A tragacsok elmentek odáig a célig, utána, ú, gyerekek, ez nem jó, forduljunk vissza. Nagyon és, és mondta, mondta, és mi hogy volt a egyenként koncepció? szednek le minket, inkább forduljunk vissza. Okay, de mégis mit vártok? Hát de azért, nem mert nem ugye én, tehát azoknak ugye rövid távú fegyvereik voltak, és nem tudtak volna odaérni úgy, hogy szét tudják lőni azt a halálcsillag fegyverzetet, ezért inkább visszafordultak. Mert ugye be kellett volna állni ott a sugárba, ahhoz, hogy szét tudják lőni, és ezt hát, akarta ugye a jó. film megcsinálni. A titkombi benne, hogy igen, igen, hogy megcsinál, de, de jó, in, inkább, tehát azt, azt, azt azért engedjük már el, tehát az a semmi baj nem volt. Az az volt baj, hogy mindenki visszafordult, de a finn ment tovább, és a rózmár mögötte volt legalább egy fél kilométerre és utána fordult, és nem, hogy egyenes vonalban utána utal érte, hanem egy félkörévet leírt még, ja. és úgy érte utal a finn. Na attól én is fogtam a fejemet, hogy ez mi a fasz? Mert Félel, nem kell, hogy és, és miért? Ki hát, lett, miért? miért? Kasztrálva az az egész jelenet azzal, hogy a, a finn megmentette, utána Igen. a csaj, mert az egy a finnek a. a szerepe az gyakorlatilag ebben a történetben már nem annyira volt részletes, mint az elsőbe. Tehát a, a finnek a, a, a szerepe az úgy ennyi. Tehát őt nem hiszem, hogy nagyon tudják már hova lendíteni a későbbiekbe, és egy annyira szép lezárás lehetett volna ez. Annyira meg. Azért ha én se jöttem volna... volna meg a Fint most. Én meg Na, volna. De ez simán. szerintem tök indokolt lett volna, én és nem... tök szép lett volna, de így de Szerintem így is jó igaz. volt, mert hogy pont uh, ugye elhangzik a filmen is, hogy nem kellenek halott hősök. Hát és de lejje mondja. Mert hát hogy hát érünk azzal? Úgy kellett volna meghalnia, mint a, a függetlenség napjában, hogy I'm back! Hát, igen. <laughs> hát mindenki arra, arra számított, én is azt hittem, hogy nagyon Ülve jó volt, és szép, ból, a szép, jé. meg a zene, de itt is igen. megint húztak egy váratlant. Egy, é, éppen, és, hát hogy ez volt a köztük kialakuló, illetve a bele van zúgva a csaj, érted? De, de hát nem lehet ennyire. Akár adukal. önös érdek is. De nem, de, de ezek után meg, tehát ha direkt azért csinálta, tehát előadja ott azt a nagy dumát a csaj után, hogy nem is tudom valami nagyon gagyi, disney fasság volt, már bocsánat, hogy, hogy a szeretetből... Na ez az, ne, erről beszéltem, hogy ez akkor elvileg szét, nem ez így a van. És hogy van? Mert azt mondja magyarba, hogy majd ne a gyűlölet vezéreljen, ha hanem is. a meretet. És ha ez angolban az angolban valahogy sokkal jobb, és nem ilyen gagyi. Ilyen az -e angolban jós. úgy mondták, hogy nem az ellenségeink ellen kell harcolnunk, hanem azt menteni, amit szeretünk. Így hangzott. É, az a, az az ide. Ide. Akkor hát, a finn is a ezért töpi. akart bele Igen, tehát hogy, akkor ő, az ágyúba, hogy azt mentse, amit szeret. Akkor ő úgy, van, úgy volt vele hogy pontosan tudta, hogy mi történik, tehát ő azért szerintem képbe volt azzal, hogy mi zajlik ott, és azt gondolta, hogy ő megmenti azt, akit szeret, a fint, azért, hogy utána három egész másodperc múlva kivégezzék őket, mert ott volt mellettük az összes birodalmi lépeket, ő nem mehettek volna, tehát ők ott, de teljesen esélytelen volt, hogy ott túléljék, nyilván ő nem tudta, hogy a luk majd jön. Tehát ugye ez is fontos, hogy ő neki akkor erről fogalmas volt, ők és azt addig mondta, hogy akkor én de rommal voltak elfoglalva. Ezt nem értettem én sem, hogy, hogy oké, okay, esetleg mondjuk valahogy visszaérnek a bázisra, amit amúgy éppen akkor ez az? lőttek rommát. Hát egy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mindent, tehát minden nem volt. volt. Tehát hát hogy, ott az ez egyetlen esélyük az lett volna, hogy esetleg életben maradjanak a többiek, hogyha a finn ott meghal. Igen. De azzal, hogy megmentette, azzal, azzal nem csak a fint nyírta ki, hanem mindenki mást is. Kezdtük Lókat is, a rohadt életbe. Igen. És tehát egyébként nem ez, ez is az, hogy... Semmelyik oldalról se volt az Indokorban. Tehát, ez is azt mutatja a film, hogy a nőket az érzel, amelyik nem a józanész. Na jó, csak érted, akkor meg ne várjuk oh. már, ne várja már a film, hogy... Micsoda egy szexista, borzasztó film. Jó, én meg rasszista, Einstein. Mert igazából fogjunk Igen. kezet. Nem, tehát, hogy hogy én, de mondjuk akkor fogadjuk el, hogy én, vagy nem tudom, én nem hiszem, hogy ennyire buta lett volna, de mondjuk fogadjuk el, hogy ennyire az érzelmei vezérik, akkor ezek után én hogy szimpatizáljak ezzel a nővel? Tehát uh -huh. ennyire nem lehet felelőtlen, ennyire nem lehet önző, hogy majd a következő csak azért is, hú, majd annyira fogok neki szurkolni, hogy összejöjjön, össze a figyel, majdnem feláldoztátok a komplett lázadó flottát emiatt, kérlek, jöjjetek össze. Ó, oh, hm? nem, nem. Addig egyébként nekem működött ez a karakter, de azzal mm -hmm. teljesen kinyírta. Mm. A film. Az, az nekem se tetszett el. annyira. Uh, Apropó, a... ik, igen. bocsi, Mondjuk... Ja, én, én jó részt akartam most mondani még. Én, én bedobnék még uh, egy, akkor aki, egy kicsit. akiről még egyetlen nem esett szó, Deltoro karakteréhez. Ja, mit hát, az, az hát az Majd tupán... a következőben jól. Igen, talán ez, ez, ez egy kamera nem véletlenül nem esett róla szó, mert kábi ennyire volt érdekes. Én, én, biztos, én... én biztos vagyok benne, hogy ez nem lesz több filmben ez a karakter. Tehát ezt miért vennék Komolyan? el? Miért vennék ezt elő még? Simán. De mi szerintem... a fasznak? Ő lesz a fő de, Szerintem, Szerintem kifogja még egy... A... Szerintem egyszer még ki fogja őket segíteni valamilyen de, egy olyan Az mert miatt ad külön. meg iszonyatosan sok ellenálló, ugyanis ugye ő köpte be, hogy ők le akarnak lépni azokkal a transportok, Igen. amiket folyamatosan kilőttek, az mind a DJ miatt történt. De, de ő, innen már nehéz egész... a visszaút a jók közé. De itt nem is, tehát hogy miért, lehet, miért gondoljátok azt, hogy bármikor is visszajön? Ez pont egy olyan karakter volt, aki totál leszart az egészet, és tényleg pénzre váltotta az egészet, még nem is volt neki ott az a személyes, amiről elhinét, hogy talán meggondolja magát, hogy valakihez itt kötődött. Senkire ez nem kötődött. egyedül a bb t el szimpatizált, mert az apró pénzzel ne egy egész hadosztály. Az neki tetszett igazából. És, és, és ez a karakter, ezt szerintem elhúzott a picsába, és ezt a e soha többet nem fogjuk látni. Akkor, akkor sírtam volna nagyon, amikor a menekültek, a finnék, ugye a az űrhajóról, ugye arról a nagy zászlós hajóról uh -huh. meg és utána ugye föltámadt uh -huh. az a lépegető, és elkezdte ott lőni azokat a szarokat, és azért imádkoztam, hogy csak ne a DJ legyen, ja, csak ja, ne ja, a DJ legyen, csak ne a DJ legyen, uh -huh. mert akkor odahánytam volna a terem közepére. Azt biztos, tehát azt attól kiborultam volna, és nem, helyette egy haládroidot csináltak a BB-8-ből, ami... Haddig droid lett belőle konkrétan! Ez az borzasztó. De ne, nem, a, a BB-8-nél nem tudtam fődolgozni még. Én azt még elfogadtam. De, de én ez az... a legolcsóbb. Ja, én, én, én pár napja néztem meg a filmet, és még nem tudtam ezt megemészteni. Tehát a bba 8 most olyan hogy... egy ilyen, ilyen superharci droidot csináltak, hogy lefegyverez és meg is kötöz, szájukba töm mindenféle szart. Mi az uh, is simán elbírtott a kettő kellett? Ártusé harci droidot támadjuk részben. Jó, de hát. Mert az az ar... őket bakker, tehát, hogy az vegyvekkel jobb várni. Azért Arthur sose tartott volna ott, hogy egy lépegetőt irányít, és kilővele nem Hát azért, ebbe. mert valószínűleg hát, elég alkalmatlan, régi azért. alkalmatlan a, volt rám fizikailag. Tehát, ha a Terminátor se bírt volna el, a t ezres se ez, ez a legolcsóbb húzások egyike. Hát szerintem ez még simán belefért amúgy. Mert Tehát itt azért fenni. ez menthető volt, De mint a DJ. De egyébként azt észrevettétek, hogy ez a poén, ez már így előre volt azért utalva? Miren? Volt -e erre egy utalás a filmben, hogy majd a bb ét azt megcsinálja a végén. Amikor megjelent a x vagy valami, és a pó mondta neki, hogy bb hát te vezettél. Azt Mikor? Tétek? Ez a filmben valamikor a közepet volt, ha jól emlékszem. Nem, ez volt. Nem, amikor a finnék visszajárkeznek Kasinolendről. <gül> ja. Azt hiszem ott, ja, hogy ja, ő, ott volt ez. Ja, igen, igen, ja, igen, igen, igen, igen. Az erre volt. A DJ-vel az értük. Aha, erre a ja. végső poénra volt egy. És még gázabb lett az egész. Igen, egyébként. Nem tudom, ez, ez, ez nekem nagyon nem jött. Be. Az nekem belefértem úgy, de akkor várja, még mielőtt megyünk a kaszinóra, mert ott sem, az, az nekem se tetszett annyira. Előtte még a, ugye a luke meg a kylo ról akartam még egy picit beszélni, hogy amikor ugye egy két oldalról bemutatták az ő történetüket, és akkor ugye tényleg a yeah. Lina sarokba szorította ott a luke -ot, hogy végül is akkor mi történt valójában. És az anna jelentnél nekem konkrétan kicsordult a könnyem, amikor a Cairo a elmesélt az egészet, és tényleg arra ébredt az a riad szerencsétlen gyerek, hogy ott áll a este egy. Egy. egy á, hogy mondja, ez ki van fénykard, álló fénykart, mondtad, hogy... Az is ijesztő. <gül> az is ijesztő. Sőt, tényleg egy széléshiányos. kérek, hogy itt fél Az egy másik fül, másik történet. Te ő kell Mindegy. De hogy, hogy, hogy, hogy ott áll föltem azért, és le akarja vágni ezt a szerencsétlen, és csoda, hogy pakker ott kiirtotta az egész cseri templomat, vagy felégetett mindent, az egy olyan rohadt drámai jelenet volt számomra. És, utána, ahogy, és fő, főleg azért, mert hogy a, én is csalódtam a Luke-ban, és nem azért, mert szarú csinálják a karaktert, hanem, mert ez a, ez a nekünk, nekünk, vagy nekem legalábbis valamennyire a hősöm volt még gyerekkoromban, mert rengetegszer láttam a Star wars -t. És utána látni azt, hogy eddig jutott ez a karakter, tényleg. És és, és, és összetörte a szigetát. Nekem erről van egy neméleménye hát az életemben. Mi történt? Tehát, hogy a Luke szerintem nincs tisztában a, azzal a törvényel, hogy az erő az egyensúlyra törekszik. Az ugye elhangzott, már nem is tudom melyik filmbe, hogy is. ugye az erőben egyens... Tesszük? Itt is amúgy, de hogy az is ugye azt mondogatták, hogy ugye ő fog majd egyensúlyt hozni az erőben. Igen. Ugye van száz jedi meg van kettő sit, és akkor bocsászit, és a, ezt a kettőt valahogy ki kell egyenlíteni, de itt is ugye volt róla szó, amikor a réjnek reggel róla is volt, És szerintem Szerintem ez az a motó, Motívum, ami, én ezt így most kezdtem el ezen agyalni így az előző pár napban, hogy ez az a motívum, ami szerintem nagyon szépen végig van vezetve ezeken a filmeken is. Itt a baljós kezdve. Tehát, hogy a, most a midi ide vagy oda, azt hagyjuk, de hogy a baljós kiderül, hogy az erő nem zette a Darth Tehát, hogy a Darth Vader azért volt szükség, mert túl sok volt a Jedi. Uh -huh. És akkor ugye az Tú kompenzálás lett, mert ugye a dárvél az összeset kiírtotta. Viszont aztán ugye kellett. Tehát, hogy aztán ugye a Luke-ba meg később azért volt szerintem annyi. tehát Azért volt annyira fogékony az erőre a look, mert hogy akkor meg már a szittek voltak ugye uh, er, er, er, fölényben. Tehát ez egy mérleg. És akkor mindig, ahol billen a, ahova billen, ott a másik oldalra mindig kompenzál. És uh, szerintem az, ami a Kyló rendel történt, a Luke szerintem azt gondolja, hogy, vagy gondolta, hogy ez az ő hibája volt, és azért vonult el a szigetre. Mint ahogy elvonult a szigetre a, a Zobánkarobi is, meg a joda is, mert szerintem itt vagy egy borzasztó tévedés van, vagy egy logikai baki, hogy a Jedik azt hitték, hogy az egyensúly az erőben azt jelenti, hogy csak Jedik vannak. Ami egy borzasztó hülyeség, mert az nem azt jelenti, és ők szerintem, tehát szerintem. Most vagy az van, hogy ők ezt hitték, és ezt tanították a luknak az alatt a rövid idő alatt, amíg tanították, vagy pusztán elfelejtették említeni neki, hogy ez nem így működik, hiszen ők tudták, hogy a dárt az erő szülte, Tehát ezt mindketten ezzel tisztában voltak. És hogy a, hogy a Luke a saját hibájának tulajdonította azt, hogy ő elkezdett Jediket kiképezni, a, az erősötét oldalát, meg ugye egyedül a snow képviselte, ugye az Isten tudja, hogy ő akkor milyen hatalmom volt, de hogy a Kylo Ren szerintem azért lehetett ilyen, hogy, hogy kompenzáljon az erő, és e, igazából nekem van egy elméletem arra, hogy, vagy egy teóriám, hogy szerintem hogy fog végződni ez, a, ez az egész Star Wars Szerintem lesz. ebben a filmben már lefektették ennek az elpréjét. Szerintem igen, ennek hogy... Pont az éjjel, hogy a sziteknek meg a csediknek el kell pusztulnia, és egy köztes dolognak kell itt vagy, vagy ez úgy igen. lehet... Tehát és úgy, majd úgy a Kylo biztosan... lefekteti a rét. Igen, tehát úgy biztosan nem De lehet. kiderült, hogy nem tesók, úgyhogy lehet a menet. Ja igen, most már szabad a pálya, nincs hogy, tehát úgy, úgy nem lesz egyensúly az erőbe, hogy van, van 100 Sith, meg száz Jedi, mert a 100 Sith, az mindenképpen pusztítani akar, az erősötét oldala nem akar békét, az pusztítani akar, valószínűleg az lesz, vagy én azt tudom elképzelni, hogy lesz egy Jedi, aki félre vonul, mint Joda meg Obi-Wan, tehát ők a gyakorlati részét jól csinálták, csak rossz indokból, szerintem, és Viszont ahhoz kell egy, egy szit, aki szintén félre vonul, hogy csak egy-egy legyen, de a szittek ugye nem akarnak félre vonulni, a Darth Vader soha nem vonult volna félre, a, a, a Patin sem, meg a, a Snoke sem, viszont, se a az... Kylo, viszont a Kylo viszont a el tudom képzelni, hogy az lesz a sztori vége, hogy van a Rey és a Kylo, és ők ketten tehát, hogy nem lesz új Jedi növendék, nemzedék, meg mit tudom én, meg hanem hogy így lesz egyensúlya a kilencedik film végén. Én ezt tudom elképzelni, és szerintem ez egy Gyönyörű, szép lezárása egy olyan történetnek, ami tényleg a bajos ányakba De mi várja -e együtt vonulnak félre, vagy? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. hanem külön-külön. E... Én, összejárnak azért. Persze ilyen Friends with Benefits-től. Mm. Én, én amúgy egy életet tudok. Én éreztem, hogy, hogy hogy mind a, a ketten meg. A következő rész végére. Tehát én inkább. azt én is Én is inkább. Én is inkább. Én a Akár nem hiszem, hogy meghallnak azt, azt. Egyrészt a Disney-ből nem nézek ki egy ilyet, másrészt meg a... A, tehát a jj hasz, sem. <laughs> igen, másrészt... Házszorulnál viszont megcsinálta, a... megcsinálta, tehát azért... azért... Jó, a régieket jó, de, így... de az új nemzedék azért maradjon. Nem, nem azért, hogy az új nemzedék... A is mondom, meglenték. én a Fint a, fiint a, a gondolkodás öli? nélkül. Csuba kapok gond... meghalni a következőben. A Fint gondolkodás nélkül írtam volna, tehát nem ezzel van a gond, hanem hogy szerintem az az egyensúly, amit el lehet húzni még sokáig, és ebben még bele lehet kavarni, mert azért nyilván nyitni kell a folytatásnak, ugye, mondjuk, hogy száz év múlva mi lesz, mert ugye ez az egyensúly csak addig tart, amíg egyikük úgy nem dönt, hogy mégiscsak. Hát vagy kell még egyikük egy meg. Nem vagy, hal. Mondjuk, vagy meg nem hal, vagy nem születik egy gyereke mondjuk. Vagy gyerekük, gyerek. és akkor gyerekükre gyerek lesznek, és akkor mindig így. Ah, ja, következményei lesznek annak, de... Épp, hogy azért összejárogatnak néha. Hát, szerintem, ebb szerintem ebben az univerzumban sokkal modernebb ószerek vannak, mint ami hát én e nem Hát majd itt telepátia útján megadják a dolgot. Ne, nem rémlik, hogy lett volna olyan, olyan Star Wars film, ahol ezt a témát forciroznák. <gül> hát, igen. <gül> majd a de volt, is. de van csak ilyen XXXX xxx ja, Na jó. És Smith rendezte. Ja. Erről szerintem ne beszéljünk tovább, mert még sérül a gyerekkorom egy picit. A kaszinós rész? Megyünk kaszinóról. Köszínó. Köszínó. Ne beszéljünk hát... inkább mégis az ószerekre? Terintem az, az... kevésbé nagyon marhaság, mint amikor történtek a kaszinóban. Nem, magának annak a résznek amúgy annak is valahol láttam, hogy mi volt ennek a célja, hogy egy picit itt is bővíteni az univerzumot. Tehát ugye egyrészt azt, hogy bemutatták, hogy hogy nem csak háború van ebben az egész univerzumban, Igen, hanem az van, itt egy, van egy ilyen Atlantic, Atlantic city is, én úgy neveztem el végül ezt a, ezt a dolgot, és hogy va, van ez a felső réteg, akik profitálnak ugyanúgy a háborúból, mint a valóvilágban. hogy nagyon ritkán érzem azt, hogy ennyire közvetlen párhuzamot vonnának a Star Wars-ban a mi való mint itt. Viszont. Igen, ne... a ezzel, Igen, egy kicsit lehozták idézve ebbe a földre ezt a fantasy mesét. Igen. Hogy a ugye ugyanúgy vannak benne a háború nyerészkedők, akik egyszerre első rennek, meg a, a ellenállásnak is adnak el fegyvert, ugyanattól veszik az X-szárnyútak, itt a TIE fightert. Az elsőre. Igen, jó hogy, hogy ez egy kifejezetten érdekes momentuma volt neki, meg csak tényleg az volt a baj vele, hogy, hogy ez. Ez már egy picit túlföldi volt. A tényleg tényleg kellett ez a Greenpeace kisfilm. a szabadítással meg ilyenek. Meg azoknak a kisfiúknak, meg azoknak az árváknak ott a sajárul sorsa ilyen három percben. Na, mondjuk, annak viszont, jól megágyaztak, hogy a film igen, ugye. A végére igen. Az mondjuk nagyon szép volt, amikor tényleg ez a kisfiú kiment. De hát az nem illetve az lett a vége. Tehát, nem, sokan azt mondják, hogy Jaj, ki ez a kisfiú, és ki lesz nagy szerepe a következőben? De szerintem nem. Tehát, hogy ez igazából csak annyi, hogy, hogy ugye a Jedik, mint ahogy a réi esete is mutatja, vagy az erő jöhet bárhonnan, bármelyik csatornából, bármelyik gettóból, nem kell, hogy tényleg mit tudom, hogy őseid legyenek. Ugye az alatt jó volt, hogy a kisfiú csak egy kicsit nyúlta a seprőjére, és akkor az a De... ja, és az az az ilyen ilyen erős, kicsitök... a végén egy kicsit... Nem, én de azt hát én úgy értelmeztem, hogy a hogy az új lázadás, tehát hogy ők a hogy ők az új lázadók. Hát, hát az hát a, a Spark igazából, de ez hát, az az rajta volt. Ez ez minden. hát azt ugye hát a Katar a rózsdókat. Igen, jó, hogy ott a volt gyűlőt. egy igen. Pécs alapjain, és oda a az kezével Hát akkor az itt megborult, a csak lesz új nemzedék. Hát de nem hát, igazából, ez, ez arról szólt ez a rész, meg ugye amit a film végén el is mondtak, hogy nem az a lényeg, hogy nyerünk vagy nem, hanem az a lényeg, hogy mindig legyen egy szikrája legalább az ellenállásnak. Ebben ott lehet tényleg a Jedi, meg a szitpárhuzamot is, hogy azt hitték, hogy nincsenek Jedi, de mégis azért mindig vannak erőre érzékenyek. És ugyanúgy a film is utána magára talált megtalálta benne azt, hogy ő miért akar harcolni. És addig, amíg ott van az emberekben, vagy úgy általában a galaxisban az, hogy küzdeni akarnak valamivel szemben, akkor addig lesz értelme a lázadásnak, még akkor is, hogyha 200-an maradtak, ugye a film végére kb. A, a, az ellenállók. Tehát nagyon-nagyon kevesen maradtak. De addig, amíg úgy érzik, hogy van miért küzdeni, addig lesz ennek az egésznek értelme. És pont ettől volt nagyon szép az a végső jelenet. Nagyon szépen keretbe foglalta szerintem az egész filmnek ezt a gondolatmenetét, gondolatvilágát. Csak ehhez egy picit túl sok volt az a 25 perc kb., amit a kaszidó bolygón töltött. Igen, az egyértelműen a leggyengébb része. Mert oké hogy, a filmnek. Oké, hogy tapsoltam, amikor megláttam Justin Tirol-t, ugye a left Leftoverszből, ja, ott abban az, egy, abban az 20 másodperces. Ő a volt, a, aki eredetileg mentes volt. Igen, akinek a cool az a viráda törő. volt. Igen, igen, az ő volt, és így néztem, ez az a Kevin Garvey, ez az! És sajnos utána nem beszélt, mert így, pont olvast egy ítényt is, majd, egy was in Star Wars, és így mondja, tényleg? És, és tényleg, nem, sokat sajnos. Hát helyette kaptunk egy Benicio de aki Amúgy szinkronban, hogy beszélt, tehát a is? Dadogott. Igen. Néha. Aha, Igen, egy vagy, hogy, hogy így néha, néha, így, mit tudom én, egy-egy szónak az elején így elakadta. Igen. Uh, és tudod, ez így, így, így mondták, hogy jaj, mert ennek van jelentősége. Nem, nincsen, csak simán beszéd hibája van. Ilyen van a, a King's ben is, ugye? Ó, és pont is pont ezt akarom mondani. A De legalább őt is valami alapján el lehet különíteni. Meg azt, hogy alapján a szórakoztatóak voltak a jelenetei. Tehát én úgy el voltam rajta, csak én úgy érzem, hmm. hogy ez a karakter, ez pont annyira kellett, hogy lássunk egy ilyen szélhámos karaktert. Vicces hogy ilyen nagy dekódoló meg ilyenek, aztán igazából tényleg csak egyik kábelt hurakott át a másikba, és rövidzálatot csinált. Hát meg igazából feltörte az egész birodalmi rendszert, amikor be bementál. Hát azért hát. szerintem nem szaracsából. Valószágért hozzá. Valahogy, valahogy nekem furcsa volt hogy ez neki, miért bizniszt. Tehát ilyen abszolú. Hát ez, ez nem az, az üzlet, amire az ember rá néz, és hú, oké, okay, ez, ez megéri a rizikó, de, de egyébként egyetértek, én, én bírtam azt a karaktert alapvetően, csak csak nem ha tudom, meg hát, eltúr, én, a nélkül bárki játszik. Tök, igaz, tök furcsa, hogy, hogy csomószor én Andy Szörkisznek nézett, kérem. Tudom, ezt csak én, én láttam így, de. Hát a yeah. sznókkal összekevertett szerintem, mert ugye hogy a Snowk, az ugye megvan mindenkinek. Ja, ja, azt, azt tudom, igen, de, de nem tudom, egyes, tehát minél jobban öregszik ez az ember, így nem tudom, Andy Szörkiszra hasonlít. Hát vagy, szerintem minél furcsa. öregebb ez az ember, annál Brad Pittesebb. Ja, az is. Láttam, ahogy szeretik. Valahol én örülök is egy, ez az Brad Pitt egy Star Wars nem. <gül> ja. és aztán csak Benicio ő, Benicio király. Jól. De nem, és utána nézte meg a közönséges bűnözőket, és hát ez már itt elkezdett értetetlenül beszélni, de. Aha. Vagy ott is alig lehetett érteni, meg itt is az elég furcsán beszélt, de itt is egy kis apróság, de. de igazából ő volt az, aki feldobta ezt az egész történetszállat, mert szerintem sem volt benne feltétlenül Ö, agyi tartalom, de hogyha meg ezt kivágjuk az egészet, akkor viszont a film az nem biztos, hogy ugyan, vagy sértetlen maradt volna. Tehát ez feltűnt volna ennek a hiánya. Ti Picsit nem Hát vagy hogyha eleve meg le se forgatják, és kitalálnak valami normálisat, tehát én inkább ah, ezt tudtam volna elképzelni. Amúgy nem tudom, a... hogy ez kinek, hogy... de szerintem ez nem Ryan johnson az ötlete volt. Ezt ez kizárt az. megtartom, mert ez akkor a fasság volt az <gül> embertől a végéig. De a többi részét én elhiszem, hogy az, az nagy rész az ő gyermeke volt, de itt azért úgy valahol látom, hogy itt volt egy kicsi stúdiónyomás, csak a stúdiónyomás meg azért kérdőjelezem meg, mert nem sok filmstúdió akar két és fél órás filmet ugye moziba küldeni, mert akkor ugye abból kevesebb vetítést lehet tartani egy nap, tehát kevesebb egyet lehet ráadni egy nap. Jó, hogy szóba került. Van. Ezt akartam kérdezni. Nem éreztétek túl hosszúnak? Mert De én, egyáltalán nem. De Én, nem, én, én sem. a film felénél azért volt egy olyan jó 30-40 perc, ahol hát ez kicsit öcögős hát, ez. Számomra a klónok támadása mellett ez volt az, az egyetlen Star Wars film, amit untam néha. Igen. A krónok támadása, hát azt végig untam, tehát az más, e e ezt néha. De akkor nagyon azt éreztem, hogy basszus, lendüljön már valami. Igen. Vagy le legyen már valami. Én és azért ez nagyon kiábrándító. Én, se. én, én nem persze, mondtam, nem. csak én úgy éreztem, hogy ez egy picit hosszabb, tehát hogy egyszer sem néztem rá az órámra, de hogy azért mindig így be tudtam tájolni, hogy oké, okay, most tartunk két órán, mit fogunk még csirádi fél órán keresztül? És én amúgy örültem neki, hogy rengeteg minden történik ebben a filmben. Tényleg nagyon esemény van meg, meg tényleg fordulat, meg izé karakter, meg akció, meg izé izgalom, meg minden. és és tök jó volt, hogy így folyamatosan ment is két és fél órán keresztül, csak hogyha már valamit tényleg nyiszálni kellett volna, mert nem mindenki akkor elvetemít rajongó, mint mi úgy általában. Tehát, hogy, hogy nem mindenki tolerálja ezt olyan okay. jól, és hogyha vágni kellett volna, akkor ott abból lehetett volna egy Na egy úgy, így. Ö... meg is nézhetném így hirtelen, volt ennél hosszabb Star Wars film? Nem, soha. Nem, nem. soha, soha, soha. Tehát ennél több időt maximum videojátékal vagy regényel fogsz eltöntni. Ha a ha a ha holiday hát hogy hosszabbnak éreztük. Én a bajoságyokat is hosszabbnak éreztem. Az, az, az egyértelmű, amúgy. Előttem az ülő más. sorban el is aludt. Ilyen, tele volt egyébként a terem olyan emberrel, aki, akiről üvöltött, hogy Évi egyszer megy moziba. És akkor az és, a Star Wars. Igen, ilyen, és elrángatták, mert hát ízé, hogy jaj, hát... Hát ez egy eseményfilm. És, és tele volt olyan emberrel, akiről látszott, hogy így abszolút most tudja, jön. mit csináljon a Star wars hogy ezt enni vagy inni kell. És így előttem egy uh, ilyen házas pár elhúzhatta anyukát, apukát, vagy valakit, és íze, <gül> így vége lett a filmnek, és így előttem az öregebb fickó, így semmit nem mozdul. És akkor <gül> így megkérdezi a, a, a srác, hogy mi? Te elaludtál? Mi? Nem, nem, nem, nem. <gül> és akkor hogy totál fáziskés, és az, az jót aludt, jó, de, de nem. Tehát én, én tényleg hosszúnak éreztem ezt a filmet. Én is, és, és simán megvannak azok a pillanatok, amikor azt éreztem, hogy ezeket, ha kiadják, akkor semmi baj nem lett volna. Simán mehetett volna ugyanúgy. Én ennél éreztem én. úgy egyedül, tehát de ezt is egy picit Valahogy át kellett volna alakítani, vagy kicsit átíni, vagy tényleg akkor arra a részre behozni ténylegesen a maszkátát. Tehát, hogy ez a Igen. bejelentkezés, ez a Skype bejelentkezés, ezekkel, vagy a picit olyan, vagy a Business meeting hát izé, a ezek volt, ezek volt, visznek... hogy Most még itt ő még szerepeljen egy picit. Á, a de bajnánik. ezért szerintem kár volt berángatni. Hát, hát vagy, vagy egyáltalán, egy, nagyon nagyon... akkor semmilyen volt. Ez fetás Piszt... szállat kihagyni. Tehát, hogy nem meneküljenek a kecskéken. Mert annyira, tehát engem igazából az... Nevetséges volt. Szarul is nézett ki, semmi köze nem volt az egészhez, és a pillanatra átfutott az agyamon, hogy most komolyan Star Wars filmet nézek. Ne Futnak ]ja. az utcákon kecskéken. Igen, és... ez egy Nordiában esetleg, <laughs> de akkor, akkor menjenek ból, le a kaszinóba, <laughs> keressék meg a Peniscio Deltorot, és jöjjenek vele vissza, mondjuk üssenek rajtuk a, az oststrázsáló első rendőrök, és legyen egy, egy ilyen jó kis lövöldözés. Az is fölöslegesebb lett, vagy fölösleges lett volna, de, de legalább nem olyan arcspiritúan borzalmas. Tehát uh -huh. Akkor tényleg a történet számig maradhat még, de ez a egy ez a, ez a kecskefuttatós áh, nem, az, az iszonyatos volt, ott minden perce olyan volt, mint hogyha, mint hogyha reszelték volna az agyamat. De, az... de ami viszont nem volt szörösleges, és most állsz menni egy másik részre. Joda! Hát, ugye, <gül> volt. mennyire irányba. jó volt, Jó volt! Én nem tudtam, igen. hogy benne lesz. Én én szerintem senki sem, ne, Ez ne, nagyon jó. Se. Ezt nagyon jól titkolták. Csak hogy az, az amelyik a névénézők a reggeli adás után. Ugye. Ne, azt hiszem egy angol tv Vagy bocsánat volt. Ott Igen, igen. Premier nap. amikor a Johnboy-gával Ez pont olyan volt, mint itt Magyarországon, hogy a csávó. Premier napon belőtte, hogy hát a meg, és a kurva és itt viszont ugye annyi volt, hogy a johnboy Ízé, interjúztatták, és akkor és mit szólsz hozzá, hogy a joda visszatért, és így, nem mert megszólalni, hogy... <gül> ugye a hogy hát ez nem szabad ilyet, így, ez <gül> És ez most ez, most ez ezeko, ekkora, ekkora dolog, hogy... Hát hogy... én nem számítottam ah, ugye, rá, és én tudod, hát, hogy mennyire én örültem neki, amikor meglát. Én hát annak örültem, hogy végre a... nem CGI Yoda igen. Yoda igen. volt. Igen, igen, igen, hogy a kasszikból vették elő a bábót, igen, és a Frank is. Könyvekre az a beszólása, az, az nagyon epik volt. Na, miért mondata... volt köztük olyan luk, amelyik letehetetlen volt? Nem nagyon. Ja, az, az összes mondata all-time klasszikus. Hát, és, és, amúgy, őket? és annyira ez. szépek voltak, ahogy és tényleg ez a not pinch turners, aren't there? És, így, és, nagyon, és tényleg jodás sem is beszélt a karakter, ez az angolban nagyon Hát a Joda az ugyanaz a ugyanazt a figurát hozta, mint az eredeti sztáróhozban. Tehát hát ez tényleg, tényleg szépen átjött, hogy teljesen mm -hmm. ugyanaz volt. Meg nagyon szép, nagyon jódásak voltak, úgy, amúgy a modata is, hogy, hogy ugye elmondta ezt, hogy ugye tényleg ez a mestereknek az egyik legnagyobb terhe, hogy a tanítványok túlnőnek rajtuk, meg hogy a, a kudarcok ugye a legnagyobb tanítók. még mindig olyan tipik jodaszöveg volt, amit még korábban ő nem mondott, de igazából ez, ez mint hogyha neki találták volna ki. És annyi jó volt látni tényleg, hogy találkoztak újra Tehát, hogy ezek a... Hát már a, már a nyitó vagy. te kerülsz engem. Ez <gül> <gül> <is> annyira jó <gül> volt. Hogy... Ezek az oldogatások, egy... <gül> ezek egyébként mindig is megvoltak nála, már mint az eredeti trilógiában. Ott is az egy beszólogatott azért sokszor. Tehát, <gül> hát őt így szeretjük. De az nagyon-nagyon az szép volt, és én annyira örültem neki, hogy tényleg ilyen, ilyen méltóság teljes módon hozták vissza. Tehát, hogy... Itt it it it it nem csak a, nyilván a nosztalgiára mentek rá főleg, de, de a hatás is annyira helyén volt. Az is Kiröhögi beszéges, a lukot, <hí> hogy megy ezzel a nyomorék fákjával, de <hítsz> <és a hítsz> az, <hítsz> az egy villám. <hítsz> az <hítsz> az <hítsz> is nagyon beszédes a <hítsz> erről, hogy a Joda ezzel ő visszahozták. Szerepel a filmben talán pár percet, de megbarad az emberbe, hogy hogy ő ott volt. Tehát azért ez sokat elmond, hogy sokat nincs a vásznón, de emlékszem Hát ez igen. olyan kb. mint a... Ez szerintem legalább annyira király volt ez a megen, és mint a, a Zsivány a Darth Vader. Tehát, Hát, hogy ott se volt sokat. igen de ott Benne van a Darth Vader? Ó, oh, bocsánat. Mekkora spoiler! Leszúdják a szól? Ugye, tehát nem sokat van benne, de oh. az, ami van, az meg annyira Dártvéder, hogy ennél több Dártvéder sos. sose volt. Az, de, de, de gyönyörű volt az is. Hat és típeljek, azt is azt csinálja benne, hogy megfolytja valamelyik ö, alkalmazott. Jel. Hát várj hát, meg, so. vagy nem tudom? Nézd meg most, Szabi, lesz, lesz rá de tessék szépen megnézni, mert amúgy egy tök jó fiam. Tehát így, mi az, hogy múlt héten, vagy múlt hét előtt pont ment az Écsőjön, és ott ragadtam előtte, és még Beszólt valakinek az anyjának, szórt? Igen. <gül> <gül> Elkezdtek anyázni. Ja, meg nem tudom, még, még mi, a, mi az hát, amit Hát nem... még a vége. <gül> végén... Most én. a a bádok fejű nőhöz a. Igen. Ja, hát közé... erőbe is utáltam az úgyhogy... Igen. Én, én? Még, én ezzel még mindig nem tudok pörögni. Tehát, hogy még mindig ott tartunk, hogy a Boba Fett a legztároltabb karakter kb. az eredeti triógiából, miközben az kb. legalább ennyire szar volt, mint a fazma. Vagy még szarad. Én, De, jel te jel a, tehát, hát azért, nem sokat csinált, ez az igaz? Azért Boba a, a, a fanbolyságból vegyünk vissza, tehát hogyha most Igen. azért le kell szólni az utolsó zseriket, meg az ébrederőt, mert a fazma olyan, meg olyan volt, akkor mert azért, a, a, a, azért akkor a Boba Fettet soha büdös életben nem merje nekem senki sem megemlíteni. Nem, nem leszólni akartam az utolsó Zsadiket feltétlenül, tehát én igazából el voltam azzal a jelenettel legalább addig is a film csinált valamit, és én ennek már örültem, csak hogy nem éreztétek kicsit azt, hogy amikor megvolt az a, tehát a film csúcspontja egyértett, szerintem megegyezhetünk, hogy a tróntermes jelenet volt, és igen. ugye onnan menekültek. Igen. És hogy nem éreztétek, hogy egy kicsit letompítja az élét az egész jelenetnek, az, hogy utána a fint kell nézni, ahogy a fazmával, meg a a több nem. Harcos, nem, mert, mert karakter szempontból szerintem rendben volt a finnek, tehát, hogy az ő karakterívében ez illet szerintem meg szükséges volt. Csak miért csapkodott bele a sokkal elképesebb történet Hát több. Meg kellett volna még szerintem. Tehát, hogy arra lett volna szükség, hogy például a fazma ott legyen akkor, amikor mondjuk a KILO, meg a Snow beszélget, meg ugye, amikor a haxonán kivonult. Ott például kellett volna lennie. Meg akárhol ott a hajó hídon. Tehát mindig, amikor a Haxnak volt valami elte, szerintem be kellett volna tenni mellé a fazmát, mint ellenpólus, és akkor sokkal jobban működött volna ez a karakter. De így én inkább azt éreztem, hogy a Ryan Johnson itt mondták, hogy őt is belekéretteni és nézi. Hábbazeg, már megint. És, és, igen, és én is hát ezt éreztem. És utána mondta, hogy valószínűleg ő lesz így az új triógiának a kenie, és minden részben megfogják. Ja, igen. <gül> nekem, <gül> nekem azzal van bajom egyébként, és ez már az ébredő erőre is igaz volt, sőt, hogy igazából ott kezdődött, hogy ebben az új Star Wars trilógiában az első rend béli gonoszok, azok, tehát itt van a Kyló, aki mondjuk most már azt mondom, hogy nagyon jó, de azért ő egy ilyen vívódó, Jelen nincs igazán egyik oldalon se, akkor ott volt ez a fazma, hát ezt hagyjuk, ott volt a Snoke, aki már nincs, ö, ott volt még ez a, megint a neve, Hux. az az admiral, Hax. az meg egy kis csótány, hogy ezek összeadva nem menők annyira, mint az ébredő erőben az a közkatona, aki azt a fénybunkót előre. Az igaz, az, Tehát az, az, a az egész, jobb. egész ez a legmenőbb ö, főgonosza, vagy hát legalábbis gonosz figurája. De azt, te... azt a traitor összöveget legalább előbb most is a fazban, tehát hogy ő is állított, Hát az már nem olyan menő. Hát, az egy hát olcsó kiadás volt. Hát jó, csak tudod ez is ilyen visszautalás, egy kicsit ilyen kenetesebb és, és én ezt most nem vízből mondom, hogy tényleg a negatív oldalon az a csávó volt eddig a leg <gül> és, és, és Figyelni és kéne majd, hogyha újra nézzük a filmet, figyelni kéne, hogy a ahogy máskálnak ott az első rend katonái nincsen ott a háttérben deliek rég vagy mit tudom én ebben Tom Hardy hál, volt, vagy... meg Edgar Wright, Edgar meg, Joe Wright Cornish. meg Joe Cornish tehát, hogy ők hármanávileg mindenképpen voltak, tehát, hogy de ők Láz lázadó, volt? vagy hát Ro... ellenálló katonák voltak, az Edgar Wright meg a Joe Cornish, meg még valaki de Tom Hardy az viszont biztos, hogy rohamazdagos a... volt ő, talán igen, tehát, hogy a volt is fotó, és tehát csak hát nyilván, tehát, hogy annyit nem szólalt meg mondjuk, szerintem, mint a Daniel Craig az ébredő erőben. De tényleg, hogyha már most mely neveket emlegettünk azért, hanem még nem tértünk ki, hogy azért ez a film fantasztikusan volt eljátszva színészi jó. szempontból. már nem életében nem Élete volt. Életeleg alakítás. Bár úgy, nem volt túl sok alakítás. Jó. Hát, jó, de, de, de ez úgy, úgy olyan nagy átlagban, tehát ez legalább akkor alakítás volt, mint mondjuk a Creedben a Stallone. Abszolút. Tehát, hogy számomra ez, ez hatalmas dolog volt. A Kerry Fisher, a, a Daisy Ridley, ő még mindig az egyik legnagyobb egy De Eden Ridley őri. Meg igen. igen ő, én tőle nem régen. voltam elájulva. Szerintem ő, ő is jó volt. Ő az ébredő erőben szerintem erősebb volt, mint Az a minden. baj, hogy túl sokat volt együtt vagy a luke vagy az Adam Driverrel és mindkettő jobbak voltak, tehát én igen. is úgy néztem, hogy a, egyszer Daisy Ridley nem volt rossz, de mindig lejátszotta valaki. Ez hmm. volt a pehje. Szer szerintem mindig, mi, tehát minden egyes eltében tök jó az a csaj. De tényleg azért, na, a Mark Hamill meg az Ed Driver ők -e. akkor játszanak ebben a filmben, hogyha, hogyha tényleg a Star Wars, hogy olyan film lenne, én a Mark egy Oscar jelölést is megmennék engedni. Tehát, hogy mm. Tényleg ez, ez is egyébként <coughs> Fredinek ez a hát. <coughs> nem, nem módjál rosszak, mód rossz, mód rossz. Nem, nem a színészi teljesítményével volt nekem baj, hanem elsősorban azzal, amit a karakterével csináltak sokszor, de jó, jó volt, tehát a, a, a Hemil, de azért Oszkár nagyon jó volt. A drága én fedő fiúról rosszat nem mondja. <gül> <gül> Szíven, a másik, se. hogy hatalmas arca már a, a másrészt pedig. Tehát ezt nagyon oda tette. Én nem számítottam tőle ilyenre úgy általában. Meg úgy az egész film számomra egy picit több volt, mint amire vártam. Tehát így nekem nagyon-nagyon sok szempontból az érzésem támadt, hogy, hogy én nagy én egy olyasmit gondoltam, hogy olyan lesz, mint az ébredő erő, csak most már egy picit más, vagy egy picit talán másfél történetszállat fognak elővenni. Ami igaz is, de szerintem a karaktereket sokkal jobban boncolgatták meg, vagy az erőbe sokkal jobban belementek, mint amit eddig bármikor csináltak. Hogyha már erő, most eszembe jutott, amikor a ré lement, ugye a, a baj. Pont ezt akartam bará, mondani, nem beszéltünk. Hogy a... az vizuálisan megint egy annyira fantasztikus dolog volt, hogy így lement, és akkor ugye így valahogy felfogtál, mondjuk az a, az a narráció, az, az tudja, hogy a stúdió utasítás volt. Amikor ott elkezdtem mondani, de tudtam, hogy kell lenni egy végének. Tehát, hogy... Ez, én ja, nem, a hülye nem... amerikaiak, akik nem tudják, hogy az űrben nincs hang, azok fogják, hogy mi van. Én biztos okay. vagyok benne, tehát, hogy, hogy azért hány olyan Star Wars filmet láttunk, amit narrálnak megint csak egyet se. És itt, itt az biztos, hogy stúdió került bele, hogy valamit azért magyarázzanak már nekik, hogy mi a tökön van oda lent. És ugye, amikor lement a ré, és akkor ugye itt a válasz kereste meg minden, és ugye megtaláltuk ezt a falat. És ott ki megjelent egy, először két alak, aztán egy lett belőle, és megjelent ugye a réj. És az a rész is egy annyira király dolog volt, mert ugye, ugye a sötét oldaltól félünk meg minden, de ugye a Ray ugye engedett neki, mert hogy mi van, hogyha végre választ fog kapni, végre talán valami helyet magának az univerzumban. És mit talált Saját magát. Utána, amikor a kylo beszélgettek, és ugye előkerült ugye Reynek a származása, és rávágta utána a Kylo, hogy de mondja ki, hogy, hogy, hogy na, szerintek a, a szüvei, és senki mert ez a lényeg neki, hogy tök mindegy, hogy honnan jöttél, tök mindegy, hogy kik a szüleid, nem kell, hogy szóló legyen, nem kell, hogy skywalker legyen, nem kell, hogy az erő nem zentéged. Az a lényeg, hogy, hogyha betöltöd a helyet, a, a, ebben az egész univerzumban, történetben, nem tudom, akkor igazából már éppen értél. És ez is megint egy ilyen mozzanat volt, amire mindenki azt hitte, hogy na majd tényleg a részülei lesznek valakik, és nem. Mert nem fontos. Csak mindegy, hogy ki honnan jött. A Snowknál se fontos, hogy milyen eredet történetet van, meg miért rúgott bele valaki egyet, aztán maradt úgy szegénynek a feje. <gül> ő is szegény úgy néz ki. És ez a része is így tök jó hozzá segítette a filmet ahhoz, hogy legyen egy ilyen nagyon szép íve Igen, olyan volt, mint amikor a, a Luke is lemegy, ugye a Dagoban igen, az a, a, a, a sötét. Igen, volt a valami, És, és önmagát találja a Darth vader a sisakjában. De igen, igen. és de ott, ott, volt, ott volt lassítás visszatérve még egy korábbi Tényleg, ott, ott volt lassítás Na, le. Akkor csak igen. volt lassítás, de igen. hogy az viszont abban volt más ugye, hogy a Lukasz magát látta gonosznakot. Tehát hogy attól félhet, hogy őálnál fog várni mint az apja. Ö, vagy akkor, akkor, minket, még nem, nem, akkor, akkor még nem is hogy, tudta, az hogy az apja ha, de attól, attól rettegett ugye, hogy tényleg Árnyai a sötétség a Ray nem félt, a Réj abszolút nem félt a sötéttől, ő gondolkodás nélkül leereszkedett oda, ugye amitől a luk meg is ilyett hogy ez meg fog történni, Igen. és a, a rét ez nem érdekelte, mert ő nem ilyen kétdimenziósan látja ezt az erődolgot, dolgot. Ő, őnek ilyennél sokkal ö, másabb elképzelései vannak, vagy semmilyen elképzelése nincs arról, hogy, mi, hogy, a, hogy az erő például hogy működik. És lehet, hogy pont erre lesz szükség, hogy pont ebben fog megváltozni az egész filozófia. Amit ugye a Kylo is többször elmondott, hogy let the past die, hogy, ugye, hogy hagyd a múltat meghalni, vagy engedjük ezt az egészet. Ő... Meg kell szűnni ezt, szerintem egyrészt ahhoz, hogy ragaszkodunk a régi trilógiához, meg kell szűni az, hogy ragaszkodunk ezekhez a régi értékekhez, mint a jerry meg a Szitek, és el kell engedni talán a régi karaktereket is. Hát igen, csak nehogy az, nehogy az hogy én attól rettegek, hogy a következő részbe kiderül, hogy a Kyle Ren hazudott és mégis valaki az, az apja rének Annyira félek ettől, hogy... Én azt nagyon nem szeretném. Nagyon de, nem lenne jó. De most tehát ki az... lenne amúgy, tehát Obi-Wan vagy, vagy, vagy a Han Solo a bankba járt? Vagy mi? Nem tudom, de, nem de érem, érem, remélem, hogy nem vagy. Hogy... Még a snoke nem bánom, ha kiderül valami utólag. Tehát. Még kiderül, hogy ő volt sárgyá. Ő az apja. Már én azon izértem, azon gondolkodtam, hogy hogyan halt meg a Dulkugróf. Hogy nem lehet, hogy ő a Dulkugróf nagyon el. Levágta aztán... a fejét. Levágtam. Én aztán rájöttem, hogy lenyesték a fejét, tehát nem Igen. sanszos. Hát nem lesz még, még bármi összehozni a gyereket? Akkor. De akkor a királya csávó. Köszönöm, Krisztof. Hát mondjuk Nem van, szeprőt, hanem, hanem fejetlen fogant. Hát azért egy fej nélküli lovasat megcsináltak. A, a végére próbáljuk be rangsorolni ezt a filmet az új. Jaj, filógián. de a lényegről nem beszélünk. A lényegokról. Porgok. a porgok. <gül> Semmit nagyon szóval, ja, szerintem. Tehát én nekem annyira nem volt velük bajom, az nagyon tetszett, hogy tényleg... Nem voltak így, túl tolva hogy, hogy megjelentek úgy az erőn, és azt fel súlyleg izé, kivelezette egyet meg, megnyúzta, aztán meg akarta emni. Ennél nagyobb igazságtétet hol akarnak a porggyűlölők? Te most Engem se A voltak, engem se zavartak, a végén, amikor már az akcióba trolgodtam bele, az már nem tetszett. Igen ott te éreztem, én... én... hogy jó, felfogtuk, hogy aranyosak, menjünk már tovább. Igen, tehát már túl vagy, már megvetkett. Jó, mindig ilyen két másodperc volt körülbelül. Éjjuk a meccs, hála őket, is de, zingot, nem okay, volt sok. Igen. Meg az Engem is aranyos volt, mi hogy zavart befészkelt zavart? a Millenium Falconba szerintem, és ez ilyen aranyosan megmagyarázta, hogy akkor viszont már nem tesszük ki, mert ők odafészkelt. Aranyos volt, de azért tudtam volna élni nélküle is. Engem tud, tudjátok mi zavart inkább? Nem. Az összes többi cuki állat. Tehát a, a jégrókák, azok a az keszkerttevek... Az a, a, na várj, a, a jégrókákra menjünk vissza. A Égrókák talán, hanem gyönyörűbb jószágok, amiket van. Ezeket kurva jól néznek Igen az annyira szép volt, és nekik volt is volt, funkció. Hány volt eddig a jégrókák. Nagyon szeretnék, hogy egy ilyet, de, de hogy ennél Kicsen faszább a... fuchsot hol fogsz venni a nőt, nekembert? De... Fred Fox. De... Hát majd de... a jégvarázs kettőben. De... de szerintem az olyan hogy gyönyörű volt meg. Az meg a másik... rögtön megnyúznál őket. De tényleg... én is, csak nem ezért. Hogy itt ilyenkor egy kicsit olyan simogatást kapott a kis animés lelkem, hogy abban látunk országokat. És, és szerintem viszont azok nagyon jól illettek, főleg, hogyha beleveszik azt, hogy ugye az egy sóbolygó volt, és ugye a só az mivétül összelem kristályjá, tehát, hogy ezek is egy ilyen abban a közegbe való jószágok. És szerintem nagyon szépek voltak a kristályok. Mondjuk azoknak legalább volt funkciója Igen. ellentétben a porgokban. A porgok cukik voltak. Disney plüsként... Engedj itt már el a porgokat is. Tehát, hogyha most tudjuk szeretni, a Jerry visszatért az evokok ellenére, akkor azért bocsássuk, hogy az Evokoknak több értelmük volt. Nem viccből voltak. De az volt, volt. Azért hagyjuk már, hogy jó, mindegy. Lenőrik csúzli valami rohamot. Igen, tehát hogy... És egy meg is halt. Egy tehát Igen. Nagyon szomorú volt gyerekként bömböltem. Azért voltak ebben a kínos részek azért az új filmekben, de azért az Evokoknál kínosabb sosem lesz a Star Warsban. Vagy maximum a Jar-t néz meg. Talán még a Csárgyát, vagy. Szerintem a porgok persze nem voltak olyan szörnyüvek. Azért az... Azt túl tesz. de azok a felfújt tehenek, amiken a Nabu-n nyáladzik az Anakin, meg a igen, az is gáz volt. Én azért akartam főhozni a porgokat, mert megnyúznak minket a hallgatók, ha nem beszélünk a porgokról. A porgokkal semmi gond nem volt a világon, hogy oké, hogy működött volna nélkülük is a film, de most az, hogy benne van, hát Istenem, mit zavar? De most... De legalább nem, nem, nem párosodtak, pinc... nem volt benne porgia. No. <laughs> oh, Jó. <Jesus. laughs> pork <porn. laughs> Igen. Hogy egy mondta, hogyha ezt, hogy a csubaka evett benne egy pult porgot. Oh. Egy pultporgos, szent vicset. Igen. De az milyen szarul nézett ki, tehát üvöltött a műanyagról. Miről? Mi a mi ott fog Igen, amit meg akart enni, hát. Szerintem nem volt. Szörnyen nézett ki. Ami szörnyen nézett ki, és ezt már mondtam korábban, és amikor ott a Luke meg a Kylot, így a luk így elmeózott alatt, aztán valahogy így kifordult, és így. Az jó, hogy a markham már nem vagy tud csinálni, mert szegény, már 60-70 éves, nem tudom, nem várom el tőle. Csak azért, úgy valahogy hogy jobban kellett volna azt vágni, mert hogy az tényleg olyan volt, mint hogyha így, így valami láthatatlan ember az így vitte volna a lúgot így magával. Orgaszmikus volt. Az, az, az tényleg szörnyen yeah. nézett ki. Tehát, hogy, hogyha már ilyenek elrúgózunk, akkor ezt is vegyük elő szerintem. Igen, egyébként az már a párharcuknál előre föltűnt, hogy érdekes, hogy a lúk az nem, nem ér, támadta nem érint, meg, nem, tehát, nem, sem, nem érintkeztek. érintkeztek tehát Bizony. Az, az történt, hogy a lúk az, az mindig védekezik, elpugrat. meg hárít, vagy úgy Nem. hárít, hogy elkerüli. De és ez tök okos volt, tehát, hogy ez rend az is szempontból tök király Igen, és az már, Pedig... hogy lett egyébként, hogy itt, itt valami elvistimmel... Valami monkey biznisz, mert Pedig... tényleg az, hogy ott áll a lúk, és akkor telvégig le is a kis... Hát, amikor leporolja magát, ez egy akkora volt. Pedig a, a Kylo Ren nagyon erősen lúkra játszott. Oh. <laughs> Őris. De zárjuk e, hogy a, le a sztárhoz a... kibeszélőt, de itt egyre jó. inkább a pornó felé. <gül> <gül> És hogy nem lesz jó vége. Én csak azt odaadja... kérezném, hogy... Ja, igen? igen, bocs, mondjam. Nem csak, hogy, hogy azt is ugye isben hogy odaadja a, a Luke kivetülés a lejának a szóló kockáit, ami az az aztán eltűnik szintén ugye a Kylo ren kezéből. Az mondjuk az fura volt. Volt, De igen. lehet, hogy azért... Bár nem, nem lehet. Hát mert az is ugye nem igaziból volt orra. Az nem. Igen, tehát én az én azt én amikor hogy... a Luke felment a hajóra, akkor találta meg ugye ezt a vackot. És gondolt, hogy ez biztos a hané, és akkor utána pedig gondolt, hogy biztos itt van valamilyen közös pont nekik, és akkor odaadta a lejának. De azért az is nagyon szép volt, amikor tényleg az a kedvéért jelent meg úgy a Luke, ahogy. Tehát a fiatalabb ugye... nem olyan elmintem. Hát meg, hogy pont a kylor Ren kezéből, hogy az apja, akit ő megölt, és annak a. a kockái eltűnnek a kezéből, mm. és ugye ők hoztahan halálát, úgyhogy, á, ezek ezen szép kis szimbolomok vannak egyébként benne. Sok ja, ilyen ezek, van... az, ezek ilyen luxus problémák. <gül> Bocsánat. nyitottam valamit, úgy érzem most már. Erről a vonatról. És még én hosszú azt az adás, azt kérdezném, hogy akkor ti sorrendben hová raknátok ezt a filmet? A, a Zsivány is beleszámít? De most az összes, vagy Nem, csak a három? Az, az, új, az új filmek közül. Az újjak közül? Ja, az újjak közül? Hát Igen. az újjak közül nekem ez a leg. Nekem ez is a, a legjobb. Ez, ez van az éren, Aztán utána az ébredő és az alatt a Zsivány Ugyanez a sorrendem nekem is. Nekem furcsa módon, én a Zsivány raknám elsőre, utána a hetedik részt, utána ezt... Nekem a, az ébredő erő az első, ez a második, és a egyes a harmadik. Görterben majd van a baber, aki az Én még a egyest ugyan nem láttam, de az ébredő erő nekem jobban tetszett, mint ez. Sokkal uh -huh. jobban. Mm. Jó. Azt viszont szerintem mindannyian egyetérthetünk, hogy azért innen valahova a van hova menni. Persze, kétségtelen, hogy lehet. Ez egy jó irány, irány. egy nagyon tehát itt jó irány a Star Wars filmeknek, mert, mert tényleg egy nyolcadik, vagy egy új trilógiáról van szó, és én sem akarom mindig ugyanazt látni folyamatosan, és, és tényleg mert ez a rész más lenni, olyan dolgokat meglépni, amit szerintem korábban nem nagyon mertek volna, akár Lucas sem, sőt ő biztos, hogy nem. De hát ezt tovább kell vinni a XXI. századba, és, és pont hogy a filmbe is majd számoljunk le a múlttal, mert a jövő tényleg sokkal izgalmasabb, és ahogy egyébként még a boxos kritikában is írtam, is a film is tényleg olyan, mint a jövő, mert, mert nem kifürkészhetetlen, izgalmas, rejtélyes, és, és pont ezt várom egy új Star Wars filmtől, és fogalmam sincs, hogy mi a franc fog történni a kilencedik epizódban, és ezt elérte a nyolcadik, úgyhogy ez mindenképpen egy, egy jó irány, és, és ezért várom a következőt, mert fogalmam sincs, mi fog történni. Ami egy trilógia a harmadik részén azért nem rossz. Ja. De, uh -huh. és, és tényleg, én amúgy nem aggódom, tehát, hogy itt szerintem jelenleg sokkal jobban állunk, mint, a, mint az előzmény teológiánál. Ezért jobban állunk, és tényleg ezek azért sokkal jobban elkészített filmek, és, és tényleg a, a hetedik rész az egy sokkal konzisztensebb film volt, mint ez. Tehát azt aláírom, hogy ott azért úgy sokkal inkább egybe voltak a dolgok, hogy sokkal jobban összesimultak szerintem a történetszálak. Itt viszont Tényleg olyan fantasztikus elemekkel lett bővítve az, az egész Star Wars dolog, hogy számomra sokkal többé vált az egész. pedig az elég nagy dolog, hogy, hogy tényleg ezzel nőttem fel, és még mindig tudok benne valami újat, valami izgalmasat látni, és még mindig meg tudok könnyezni egy-egy jelenetet rajta, és még mindig tudom sok mind mondani, hogy na igen, ez az, amiért jöttem. Hát az és... ébredő erő az nem volt ennyire mély. Az, az inkább szórakoztató volt, inkább uh, lendületes volt ez, ez azért akciódúsabb volt, ennek a mondani valója, a mélysége, azt, azt én is aláírom, hogy jóval több. Mint ahogy a New Hope is izgalmasabb és akciódúsabb volt, mint a birodalom Tehát az a... Izgalmasabbnak nem mondanám azért. Én sem. Már úgy értem, hogy látványosabb, akciódósabb, tehát, hogy igen, hogy több egyszerűbb ö, akciódósabb, egyszerűbb, igen igen, igen lineárisabb. Igen. Tehát a pillanom De... azért az egy jóval lassabb film volt. Az egy hát akarok tervebb fonton. Meg ott is ugye is a, az alapokat építették, ugye nagyon-nagyon jól tovább. Itt is nagyon jó alapokat csináltak meg a, az Abraham Szék, Ryan Johnsonnak, és a Ryan Johnson pedig egy. Hát talán az egyik legizgalmasabb filmkészítő, aki hozzá nyújt ide a Star wars -hoz. Tehát, hogy itt azért így valahogy én úgy éreztem, hogy azért ez tényleg egy picit úgy elkülönül a többi Star Wars filmtől. Tehát azért ebben tényleg vannak olyan elemek, jók-rosszak, amiket más Star Wars filmekben nem látsz. Tehát ez önállóként is tudott érvényesülni, és tényleg saját jogán tud létezni a Last Jedi, és tényleg most már ugye láttuk, hogy már minden nap kell erről sztorizni, meg cikkezni, hogy jaj, most akkor dühösek a rajongók, de nem dühösek, meg petíciót kell arról írni, hogy vegyék ki a Kálomból a nyolcadik rész. Meg hogy a, a, a Rotten zárjon be, már Ja, nem meg mondja. zárjon ja, be, Rotten meg, nem a Rotten meg manipulálják a metakritik pontokat, meg mit tudom, tehát, hogy emberek... Disney em... fizet mindenkit. Ja, igen, igen, meg hogyha jót mondasz a filmre akkor fizet a Disney, hogyha ne, rosszat mondasz, akkor meg, akkor, meg, akkor meg okos ember vár. Ez a rongyos milliót, amit eddig kaptam, nem mondanám fizetés. Igen. Jó. Abszolút komód, de bocsánat, meg kell nem a bengáli tigrisemet, mindjárt jövök. Ja, tehát, hogy, hogy én, én nagyon nem értem ezt a hisztériát, ami e körül folyik, meg ez, hogy, hogy hogy az, hogy valaki egyenesen azt mondja erre a filmre, hogy szar meg, Trágya, hát ne haragudjatok. Én nagyon irigyellek titeket, hogyha ez már szarnak minősülnek Tehát, hogyha ennél csak jobb filmeket láttok. Tényleg. Tök jó akkor nektek. És, és mindegy. Te, én elfogadom amúgy, tehát amúgy már tényleg nagyon sok beszámolót olvastam arról, hogy kinek miért nem tetszett. Nagyon sok emberrel beszélgettem róla, mert órát vitatkoztam Star az elmúlt két hétben, tehát mióta így megjelent tényleg a, a film. Ö, és értem, hogy mi az emberek problémája, de én még senkitől nem hallottam olyan nyomós érvet, ami miatt erre a filmre azt lehetne mondani, hogy szar. Mert, mert még hogyha vannak hibák, most kiemeltünk azért, most már hason-másfél órájára rugózzunk ezen, azért fantasztikus dolgok jutnak az ilyen megkérdőjelzhető döntésekre. Tehát, hogyha, hogyha észreveszünk a rosszat, vegyük észre a jót is. Hogyha észreveszük a jót, akkor fordítva is csináljuk meg. Igen, ez egyébként igaz, hogy uh, amit jól csinál a film, azt baromi jól csinálja. Bátor is, nagyon igényes, tehát az, hogy most van benne tényleg így három-négy olyan jelenet, ahol én agyfasz kaptam, ettől függetlenül minden más tényleg annyira mesterien meg volt csinálva. És hát ilyen kisebb, kisebb hibák, meg. tehát tényleg vannak a filmben logikátlanságok, vannak a filmben következetlenségek, de az eredeti trilógiát sem azért szeretjük, mert hogy kifogástalan. Hát abban is vannak. A sztárból Vagy... sosem azért jutott, hogy ilyen magasra, mert tökéletes lett. Igen, egy film sem azért jut magasra, mert tökéletes. Nem. És Nem. Itt, itt viszont, ami kell a hangulat, az érzés, a, az izgalom, ez, ez mind benne van. És hogyha ennyit tud egy film, akkor igazából még mi mást szeretnénk? mert most lehet ezen kiakadni, hogy jaj, hogy lehet bombázni az űrben, meg miért terjed a hang az űrben, meg meg várjál még, mi volt ez, hogy ugye a, ilyen turbo lézerek, hogy ugye lőnek, és akkor annak egy pályája van a lézernek, tehát hogy most emberek, ez egy ez Star Wars ember, tehát ez, ez nem, nem, science, fiction, nem science fiction, tehát hogy nem, nem a Blade runner nézzük meg, nem a, a csillagok a közöttel, tehát hogy itt, itt nem, nem áll mögötte a Kip Thor meg, mit tudom én, Nobel-díjas fizikusok, akik ki, kidolgozzák a film a tudományos hátterét, mert ez fantasy, ez nem science fiction. De olyan irreális elvárásokkal ülnek le az emberek ezzel a film elé, és hogyha találnak benne valami hibát, akkor azután el tudják könyvelni, hogy én okosabb vagyok a filmkészítőkről. De nem erről van szó. Tehát a Star Wars a saját szabályrendszerén belül szerintem mindig jól működött. Még akkor is, hogyha a Lucas ilyen fura dolgokat csinál, hogy Midi-Kloriának meg mindenmer azt is lehet ignorálni, és igazából ugyanolyan teljes maradt tőle a történet. Ámen. Okay. Okay. Szerintem elmondtunk mindent, amit lehetett. Elég teljes Igen. Szerintem, hogyha még valakinek van valami plusz gondolata, amit szeretett vagy nem szeretett, akkor magában. Hát, ja, vagy, vagy, vagy, vagy normálisan ne. fogalmazza meg. Tehát, hogy ne legyenek szívesek, nem lehűjészni minket, mi is próbálunk ettől tartózkodni általában, és, és akkor <állítható> utána lehet beszélgetni. Jó. Na akkor, Star Wars lezárva, egy meddig fél évig vagyunk. Na, csak nem csúsztatják el. Én nem Mert már most arról cikkeznek, el, hogy a Disney bukást várt tőle. Igen. Ami egyébként Azt egy nagyon, nagyon jó kis marketing fogás. Uh -huh. Ja, de a Justice League-nek is milyen jót tettam. <gül> <gül> Annyira, <igen. gül> Annyira félek, hogy vajon mi lesz a Disney-vel, ha megbukik a Han Solo film. Én, én nem ja. tudom felfogni, hogy ez hogy fér bele nekik. Tehát, hogy, hogy, hogy oké, okay, amúgy a Zsivány egyesnél is ez ment, és igen. Egy, tök, egy tök jó, tök foglalkozható és nem, jó film is lett abból úgy általában, tehát arra simára lehet mondani, hogy, hogy, hogy, hogy jó, jó. nem jártunk fele rosszul. Tehát ki lehet bármit lehet javítani, csak remélem, hogy lesz miből dolgozni. Tehát mondjuk én Ron Howardért annyira nem rajongok. Tehát így egy film... Ron Howard tud... azért tud nagyon rosszat, meg nagyon jót is. Tehát én... Ő csinálta a rást is, meg az Infernót is. Szóval én... én... Csodálatos én... elmét. Ja, ja. Én, én azt se ja. szeretem. Meg mondani. a dilemmát. Tehát én, hogy... csak a... én csak a, a rást szeretem, de azt nagyon-nagyon. Meg az a inferno ne felejtsd. A... Hát, ja, az a, <laughs> az a húgykő. Fúj, borzalmas volt. Na igen. De én nem, is, tehát én nem is a arran Howard miatt félek, hanem, hanem a főszereplő miatt. Tehát most, hogyha tényleg van egy Han Solo filmünk, ahol tényleg nem működik a főszereplő, akkor az összes többi dolog az, az nem érdekel. Tehát, ha ez olyan, lesz lesz mint olyan Az jó, de ez megint olyan lesz, mint a Valerián. Hogy így tök jó minden faszal, csak az főszereplő egy sehűjet. A desznob is ezzel fürdött be. Jó, nem csak ezzel, de az új desznobban is ez volt az egyik legnagyobb. Igen, hiba. igen, igen. Hogy jó, mondjuk igazad már... van, a Valeriánban nem csak a főszereplő volt, vagy, de az volt a legnagyobb <gül> baj. Na, a Valeriánnal úgy egy tök szórakoztató ez film. Nagyon félrekaszting volt, az. <gül> de ott, ott is legalább ott az a, azt a világ mentette. De Itt meg az, az most jó volna a legtöbbet. Tehát, hogyha a Valeriának van egy normális főhős, akkor könnyebben el hmm. tudta volna nézni az ember sok többet. A hülyeséget. De Úgy az érzem, az tényleg... sípp, hogy a top a Valerian nem nagyon lesz. Lesz egy topp listában, benne van. Ja, Sőt, a kettő is. Ja, a kellemes meglepetés. Hogyne, az az. Hát, me meglepődtünk biztosan. De, de így olvastam ilyet, hogy így a főszereplő csávon mindig kellett ilyen beszélyteknik a tanár hogy nem tudott rendesen izé játszani. Ő, ezzel, alapvetően, ezzel alapvetően nem lenne baj, amennyiben az a beszédtechnika, illetve a színész, segéd, tanár megtanítja őt. Csak e én attól félek, hogy nem sikerül neki. Még, Te... még mindig az ABC-zárbeli szerepében érzi magát. Igen. lehet, hogy itt is ez lesz. Ez most a Valerian, vagy az új házszoró? Szóval. Szóval. Nem, mondjátok ki a nevét a színésznek. Uh, de én nem vagy, nem tudom, mi volt nem tudom ki. nem tudom, hogy nem hallani. tud beszélni szegény Ilyen négy. De... Hát már ott elérzik, amikor valakinek be kell mutatkoznia, érted? Némácska az csak a mahársára, Ali. Ilyen, mi a neve? Ma... Rövidített a nevét, mahársára. Mahársára. Mert sokkal ilyen. hosszabb volt régen. De jó fejt. De, ja, hát most már egy befutott színész lett, most már. Most muszáj, te több, több helyen a kell leírni, hogy lesz benne. Há, most már persze, hogy befutott színész. Egyértelmű. Roszkádia. De, de hát mindegy. Elvédelég pár héten belül jön a szólónak az előzetes, amit biztos, hogy olyan fantasztikusan fognak megcsinálni, hogy becsinálom, mert benne lesz a táborzene zene, és akkor igazából én elolvadok. De remélem, hogy menthető lesz, és igazából nem lesz egy nagyon-nagyon szar film. Hát, ez Maher Shalal hashbas. Maher Shalal hashbas ha, Ali volt. például még a Predator idején a Predators idején Hát Antal Ibróz szerintem ezért jött haza Amerikán Én is, <gül> hogy talán ti írtátok még annó a Vox-ba, hogy ha a karriert akar, akkor ezen a néven rövidítenie kell valami ilyesmit. Akkor ez bejött. Ha, nem ígyítette, ja, és Oscar-t kapott értelőd, ja. bejött. De képzelem azt a pillanatot, amikor öntöm tudom, hogy át a félfi mellékszerepőnek járó díjat. Akkor már szóval Máhány szóval volt. Igen, de hogy azért az sem annyira egyszerű, hogy ahogy húzta ki a burítékból, volt Jézusom, csak ne ő legyen, ne ő legyen, bassza meg ő. Ja, csak ne John Travoltazzak egyet. Igen. <laughs> igen. <laughs> jó. Hmm. Na, szerintem menjünk át az IP-es ja. <gül> Így van. Ö, akkor a 2017-es <gül> filmévről fogunk beszélni. Először szerintem mindenki két mondatban akkor, hogy hogy tetszett neki a filmév mondjuk az előzőhöz képest, Kogábor? Nekem sokkal jobban. Tavaly... Uf, nem, nem, nem akarok hülyeséget mondani, mert nem emlékszem pontosan, hogy mit mondtam tavaly. De hogy... De hogy az arra emlékszem, hogy sem azt írtam még talán a Voxfőszerkesztőjegyzetben, hogy nem volt nem esett olyan nagy nehezünkre például a Top 25-öt megcsinálni, mint korábban. Mm -hmm. Nem kellett karlevágva, fogat szívva kidobálni a filmeket belőle, mm -hmm. hanem úgy egész könnyen összeállt a Top 25. Idén nehezebb dolog volt, és ezt én is érzékeltem a saját listámon. Nem csak elől, hanem akár, akár mondjuk én ugye ilyen top 25-ös listákat én is azt állítottam össze egyébként a idei kedvenc filmjeimből. Továbbra is a magyar filmpremiereket rangsoroltam, tehát uh -huh. nem az érdekes, hogy mikor készült, hanem hogy Magyarországon 17-ben mutatták be a mozikban, tehát azokból válogattam. De, de nehezebben állt össze, is, és még akár elől is ne, nem volt egy olyan igazán túrvám kifejezett favóit, ami mindent lepipált pillanatok alatt, hanem, hanem ugye meg kellett az azért a sorrendet, mert, mert sok olyan film volt, amit nagyon imádtam, és és volt, aminny folyamatosan változtatgattam is, hogy most akkor ezt cserél, azzal előre megy, ugrik aztán vissza, de inkább az még egy kicsit előre az vissza. Tehát, hogy egy ide volt, ami azt mutatja, hogy egyébként egy kellemes év volt. Ha azt nézzük például a nyári blockbuster szezon ami tavaly úgy emlékszem, hogy borzasztó volt. Igen, idén végre megint jó volt, és, és a nagy blogbáster filmek közül, ha nem is mind, de több, kifejezetten jól sikerült, vagy, vagy csak simán szórakoztató lett, és nem kellett olyan sokszor csalódni, mint tényleg tavaly nem sikerült szinte semmi belőle, és hát persze most nem a Transformers az utolsó lovára gondolok, de, de volt Az is rajta azért. van, az egyik listában. Igen, az egyik listára rajta van, pedig én aztán hatalmas transformers van vagyok, ugyebár, de azért valamiért ma nekem is sok, de hogy, de hogy tényleg akár a blogbásterek közül is simán lehetett olyat én is tettem be a, a top 25-ös listámba, amik nagyon jók voltak, és tényleg vagy költségvetésű, kifejezetten Blockbuster filmekről van szó. A kisfilmek abból mindig akad azért természetesen nagyon ami, ami emlékezetes, úgyhogy én abszolút elégedett vagyok ezzel az évvel, főleg azért, mert mondjuk pont a, a, a film is bizonyította, hogy, hogy milyen jó, jó is tud lenni, tehát konkrétan nem csak az, hogy egy, egy szorakozható blokkbasszta, hanem mély, sokat mondó, meglepő, brutális is tud lenni, akár, vagy nagyon-nagyon vicces, és, és ezzel akár felkerülhet egy listára a magyar filmek, többségével is elégedett vagyok. Ha úgy vesszük, akkor megint születtek idén olyan magyar filmek, amik, amik érdemes visszaemlékezni, és bekerülhettek ebbe a listába. Animációs fontos szintén, ezt tudom mondani, ott is voltak nagyon jó kis dolgok, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel az évvel. Remélem, hogy a hogy a tavalyra egy kicsit... Vagy hát a tavalyi nem ismétlődik meg, újra inkább fogalmazzunk így, és, uh -huh. és inkább ilyen évek lesznek, mint ez. Ezt állom jövőre is. Oké. Okay. Szorter? Nagyjából egyet értek az elhangzottakkal. Ahogy... Öh, elnézést, ahogy összeírtam én is a listámat, kicsit meglepődtem. Én valamiért úgy emlékeztem, hogy ez az, az év nem volt kifejezetten erős, volt egy-két filmcím, amik így, így nagyon megmaradtak számomra, de úgy éreztem valamiért, hogy így mellettük nem kifejezetten akadtak emlékezet, emlékezetesebb filmek, de ahogy összeírtam a listámat, így rájöttem, hogy, hogy azért, azért nem egy olyan filmalkotás volt itt, amikre valamiért így nem emlékeztem annyira erősen, de nagyon kellemes ö, perceket tartogattak számomra, és nagyon jó volt őket megnézni, úgyhogy én talán a tavalyi évet egy picit erősebbnek éreztem, nem vagyok ebben most teljesen biztos, de így az első benyomásaim ilyenek, de azért, azért jó volt, jó volt. Változatos volt, tényleg több műfajban is akadtak emlékezetes filmek, magyar filmek között is nagyon sok kiemelkedő darab volt, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy igazából, hogyha ezen a tendencián megyünk tovább, és megyünk a ezt követő év fele olyan jó lesz, mint ez a mostani, akkor sem lesz annyira okunk arra, hogy azt mondjuk, hogy jaj. Úgyhogy jó volt. Gergő? Én összességében szerintem ez az év erősebb volt, mint a tavalyi. Főleg azért, mert én több tíz per tízes filmet láttam, mint tavaly. Másrészt pedig, én tényleg azt láttam, hogy nagyon sok műfaj, vagy zsánerfilm, vagy blockbuster mert valami nagyobbat markolni, mint amit alapból számítottunk volna. Tehát itt azért majd a top listán is kifogok erre térni, hogy talán ezek a nagyobb közönségfilmek és elindultak végre valamilyen irányba, ami szerintem mindenképpen pozitív. Valamint a magyar filmek terén is azért fantasztikus alkotásokkal gazdagodtunk, és úgy általában idén többször voltam moziban, mint tavaly, sőt, rekordot döntöttem idén, mert idén 62 alkalommal voltam, pont tegnap délelőtt számoltam össze, ebből 8 olyan film volt, amit újra néztem. De, uh -huh. de, tehát 54 új filmet láttam a moziban, vagy hát jó, most Terminátor 2 is beleszámít, tehát most ezt nem vettem ki a dologból, de hogy és nem bántam, meg nagyon-nagyon kevés olyan film volt, amiről kijöttem, és azt mondtam, hogy na, ez szar volt. Tehát, mm -hmm. hogy, hogy, hogy olyan igazán nagyon rossz filmmel nem sokkal találkoztam idén, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum számomra. Black Sheep? Én emlékszem, hogy tavaly, meg tavaly előtt is uh, küzé voltam, uh, Krampy Black Sheep, mert nem annyira voltam megelégedve azokkal az évekkel, és szerintem ez az év most annál, tehát a 2015 és 2016 n szerintem jobb volt. És egyébként én is abszolút azt gondolom, mint Gergő, hogy itt a, tényleg a blockbusterek, tehát nekem is a, <coughs> most még nem fogom le, uh, rántani róla a leplet, de valószínűleg a, a tilistátokban benne lesznek azok a filmek, ami nekem a top 3, és mind a három film hollywoodi blockbuster, ami bátor volt, merész volt, mert a műfaj határain kívül egy kicsit bolyongani, és nagyon-nagyon és, és jók voltak. Ü, igazából ez nagyjából elmondható valóban az egész évről blockbusterek terén, hogy nagyon sok bátor vállalkozás volt nekem, nem mindegyik jött be. Tehát én szerintem nyáron én volt egy két film, amit mindenki szeretett, csak én nem, és de elismerem, hogy nagyon, nagyon érdekes, érdekesek voltak ezek, és tök jó, hogy mernek kísérletezni összességében én nem láttam annyira sok jó filmet idén, mint mondjuk tavaly, viszont azokat, amiket láttam, azokat valahogy jobban a szívembe tudtam zárni, mint tavaly. Mm. Vagy tavaly előtt. Én, én is úgy érzem, hogy a tavalyi évhez képest ez egy nagy lépés a jó irányba, bár az év feléig én továbbra is úgy gondoltam, hogy ez se lesz egy nagy duranás, de aztán a második felére beindult azért. Amit egyik már tavaly is kritizálta, meg idén is tökre feltűnt, hogy csomószor az van, hogy a jó filmeket így egyszerre adják, így nem tudom én, pár hét elteltével, és az ember alig bírja kapkodni a fejét, hogy ezeket mind valahogy megnéze. Aztán egy jó másfél hónapig aztán semmi nézhető nem volt. Nálam ez így eléggé talán két-háromszor is előfordult, hogy utána nem tudom én. A főleg azt hiszem a nyár után volt nagyon brutál, és utána semmi nem volt számomra. Úgyhogy valahogy itt tökre tudnám értékelni, ha jobban elosztanák ezeket a premiereket, de ja, igazából tényleg megtaláltam én is a nagyon jó kis filmeket, és tényleg úgy érzem, hogy, hogy jobb, jobb filmes évet zárunk. Szerintem akkor kezdhetjük is a top 5-ös listánkkal. Előjáróban akkor, mint minden évben, el kell mondani, hogy a Black Sheep, meg most már a Sorter is, ők nem top 5-tel rendelke, hogy jelentkeznek most, hanem ők egy ilyen saját kis top listát raknak ki minden év igen, végén igen. a badmovies.blog.hu oldalra. Sorter gondolom te is odafogod. Persze. Jó. Ez, ez kicsit sajnálatos mindig, hogy ti így kilógtok a sorból, de... Igazából... Olyan, olyan jó listázást raknak össze a srácok, ah, vagy legalábbis a Black Sheep eddig, hogy abszolút megéri. Tehát én mindig nagyon várom ezt a listát, mert mindig sosem érzem azt, hogy hú, itt elfelejtett valamit, hanem hogy egész éppen jegyzetelne és már írkálna. Mert, úgy úgyhogy... Mert így is van. Igen, így. Igen, így tehát így ez, ez abszolút, abszolút érződik, úgyhogy én, én abszolút partner vagyok ebben. Úgyhogy a, a Blackship meg a Sorter 11-től 15-ig így lesz a listázás. Tehát... Annyit uh, ehhez, hm. ezt minden évben elmondom, hogy nagyjából leszokta fedni a ti listátok az enyémet. Tehát Aha. általában elszoktátok. Most szerintem az egyiket nem fogjátok, de... Uh, a Baywatch? <gül> hogy ne? Természetesen. Az is rajta van egy lista. <gül> Mert az azt mondtad, van. hogy egy lista rajta, és mindig ugyanaz a lista. volt. Igen. Én is kíváncsi leszek egyébként, é, de majdnem. Hogy azt a, a listát, már elmondtad, hogy igen. Igen. már tudjuk, hogy azon mi van. Ja, meg még annyit, de ez majd akkor, hogy. Jó, nem, ezt majd, majd hogyha odaérünk, de tehát, hogy nagyjából azért ugyanazokat a filmeket szoktuk, tehát most eh, az, hogy most én is elmondanám ugyanazt az öt filmet nagyjából, mint ti, szerintem ez így egy kicsit érdekesebb, mert így mindig bekerülnek olyanok is, amik talán amúgy nem feltétlenül kerültek. Bár emlékszem, tavaly is voltak olyan filmek, meg szerintem most is lesznek, amiket mi erre fölírtunk, hiszen nem top tízesek, vagy, vagy mondjuk top ötösek, mert ugye mi mindig top tízet írunk, legalábbis én, és hogy mégis egy kicsit szót kapnak, mert tehát ezek azok a futottak még kategória. Uh -huh. hát mi most gyakorlatilag azt fogjuk elmondani. Ezt mondom, ezt mondom, uh -huh. hogy, hogy ezért én ezért szeretem ezt, meg azért, mert tényleg nem akarom itt lerántani a leplet, maradjon valami azért a hazai pályára is. Jó, ja, ez ki lesz linkelve a, a Facebook oldalunkra. Ez valószínűleg január elején lesz egyébként uh -huh. megcsinálva ez a lista, mert hát akkor, szoktuk mert akkor yeah. lesz úgy rá. Úgyhogy kövessétek az oldalunkat, mert ott mindig kirakom. Most is két részletben lesz, gondolom. Én nem tudom, hogy nem nem két részletben nem? Nem? lesz. Úgy lesz megbeszél. Hát csak úgy, azért, úgy, hogy szót tíz legjobbat akarsz, vagy te is akarsz Én készíteni? ezt akartam is mondani, hogy én csak a legjobbaknál készültem jó. listával. Okay. Nekem Aha. a mostani felsorolásban is, ha majd beszélünk ennek, hogy legrosszabb a kellemes meglepetések ilyesmi. Nekem ott már nincsen topistám, én ott csak mondani fogok egy-két címet. Jó? Ott, ott akkor... nekem sincs. Ott ja, akkor, akkor két részlet tehát, lesz majd. Akkor kettő részlet lesz, jó. mert akkor gondolom én kezdem, te meg majd össze többiben, mert te több mindenről fogsz írni. Aha. Jó. gondolom én. Hát igen, uh, vagy veszünk mi ketten a jó filmekkel mindkettőnk listája, és aztán megjön a plusz. Ja, is uh, oké. Okay. De majd ezt tök mindegy, ezt ne így beszéljük meg szerintem. Mert mondjuk azt hiszem beszéljük még addig, úgyhogy... Na. Igen, talán. Jó, úgyhogy meg fogjátok találni minden évben egy nagyon jó kis lista, úgyhogy uh, akkor ők a, a kecskemétiek ők kicsit kilógnak most a sorból. Mint mindig. de Igen, de ez így teljesen jó, mert uh, kapunk helyette mást. Na, akkor, uh, akkor ismételten csak a, a vendéggel kezdjünk szerintem, akkor Gábor, mi volt neked az ötödik kedvenc filmed idén? Illetve ha vannak még, futottak még, akkor így gyorsan egy mondatban. Ö, sok van, ugye a kapásban van egy 25-ös listám, és azon kívül van, ja, futottak még. 25-ön, hatig gyorsan. Tehát a 25 kívül, igen. Nem is tudom mennyi. Hát oda csak összeírogattam, amik amúgy még tetszettek, mint filmek, de a 25-ben már nem jutottak be. Ott egyébként ilyesmik vannak, mint a joga, az életem cukkiniként, atomszőke, nem is tudom, mik vannak még a uh, sokkal több, mint testőrteség, <gül> Viktória királynő és a Borg McEnroe. tehát azért vannak hétnővér, igazi csoda. azért vannak itt ilyen filmecsik, amit egy élveztem egyébként meg itt tök jó, volt, csak hát már ide nem tudtak beférni. de szerintem majd én is egyébként valószínűleg Twitteren majd én is megosztogatom a bővebb listámat, e, úgyhogy akkor, akkor, a, akkor most az legyen a meglepetés, e, a 5 vagy 6 25-ig legalább, azt uh -huh. majd akkor a Twitteren majd kirakosgatom így ilyen adagokba. Mi a Twitter De... azonosít? És azonosítod a hallgató. EchteG, nem? Mindig, mindig összekeverem basszus a, a, az Instagram-ossal. Estegé, este G igen, Echte G. Echtegé, igen. Igen, mert az most a szolgab és valahogy mindig azzal Na várj, azt, most már megkereslek ott is, jó? Jó, mert publikus, úgyhogy... E, igen, úgyhogy azokat majd ott, úgyhogy akkor is majd az ötödik, ötödikkel kezdek. Uh -huh. Az ötödik helyen pedig 2017-ben nálam egy olyan film van, ami egy, ami egy első film, egy forgatókönyvíró rendezte ugyanis, ez az első rendezése és hát ugye nem lehetett túl rossza rögtön az ötödik helyen startol, legalábbis nálam, de nem, sejtem, azért és, másnál, is, van más is, másnál is erős helyezéseket érhet el talán ez a film. Ez pedig a... whisky is, nem, de hogy is. Még hogy lett, de igen. Nem, nem, ez a Wind River gyilkos nyomon, tímű uh -huh. filmecske, amit én nagyon-nagyon élveztem, Taylor Sheridan, aki eddig e, forgatókönyveket írt. Egyébként abból sem sokat, ő egy színész e, alaphangon, és főleg tévésorozatokban, elég sok tévésorozatban szerepelgete. Sansofa Például a kemény motorosokban, igen, ő volt Légy, a ezt a, ezt a címet. Tessék? Ezt a címet Ja, bocsánat, kéredlek. elnézést, bocsánat, értem. Sansofa igen. igen, de David Hill, vagy hogy az Istenbe hívták. Aha, jön. aha. E, de hát elég sok sorozatban is, aztán, aztán megírta a Szikári a bérgyilkost. Plö. Majd a következő évben a, szintén nem mondjuk ki a magyar címét, Hello, High water <gül> Nincs mit Csak miattad. És hát ez, ez két olyan forgatókönyv volt ezek szerint, ami, ami már rávette a, vagy hát ami kapcsán megbíztak már benne annyira, hogy a windriver című filmjét ő maga is rendezze meg, és hát elég jól jártunk, én úgy gondolom. Amellett, hogy hogy euh, míg a Bell or High és a Szikár jó, ilyen tényleg Szikár, ez benne is a nevében volt, euh, addig a, és ilyen, inkább ilyen sivatagos, meleg, euh, vagy hát ilyen forró euh, torik voltak, helyen játszottak, addig a Windriver ugye pont az ellenkező, egy ilyen borzasztó, hideg, fagyos, télies, de az is egy ilyen az Isten háta mögötti euh, terep, és hát ott egy ilyen rezervátum, egy indián rezervátum, és abban egy gyilkosság, egy indián lány meggyilkolása kapcsán, egy nyomozás. Nagyon sok mindenben erős ez a film, mind a krimiben, mind a drámában, abban természetesen a legerősebb a drámában. De két fantasztikus alakítást is látunk benne, Jeremy Renner-től és Elizabeth Olsen-től. Nagyon-nagyon jók a szerepükben, nagyon sok mindenről szól a film, tehát ha tovább megyünk azon, hogy ki kell deríteni, hogy most miért halt meg az a szegény indián lány, akkor az, azon túl is elég sok mindent kapunk, ö, rendezésileg is, forogatókönyvileg is kifogástalan szerintem. Ö, az év egyik legjobb ö, akciójelenete, uh -huh. lövöldözős jelenete is ehhez kapcsolódik, ami, ami pont azért fantasztikus, mert olyan reális. Tehát ugye pont így történhet nagyjából egy, egy lövöldözés ha való életben, nem ez a vetődünk, meg új, menőn pattogva lövöldözünk, nem találunk el soha semmit, vagy rögtön mindent, hanem ez egy ilyen reális, és nagyon nyers, de olyan akkor fantasztikus jelenet, ami előtt pedig az év legjobb flashback jelenete kapott helyet, és ami egy nagyon-nagyon jó kis rendezés ott a végén ezzel a bekopogós, aztán a, a nagyon brutális, kemény flashback jelenettel, idejével talán legjobb jelenete egyébként, ha, ha csak úgy veszük, hogy jelenetek. Számomra, úgyhogy ezért a Windriver öndre uh, Wind egy fantasztikus élmény volt. Nagyon bölcs is, okos a film, nagyon sok mindent mond például magáról a gyászról, amit érdemes megfontolni, és hát nagyon jó karaktereken keresztül mutatja be mindazt, amiről, amiről mesélni szeretne. Úgyhogy nálam szerinten egyelőre hibátlan Mester uh, a Windriverrel együtt, uh, jövőre pedig a Sikáriók második részét szállítja. immár ismét csak forgatókönyvíróként, de hát... Megnéztétek hiszem, a trénert? Király! Hát <gül> az valami Én nem nézem meg. Király! Én, sem nem akarom úgy. Igen. én sem nagyon szeretném megnézni. Jól teszitek, ne nézzétek meg, mert nagyon nehezen fogjátok kibírni utána. Iszonyatva dolgok vannak amúgy benne. Tényleg, tehát úgy... Én se akartam, csak ezt így fast nézzük meg, és. Ah, kárfasz. igen. Elkövettem azt a hibát, hogy megnéztem egyszer, aztán megnéztem még 25-ször zsinórba. <gül> Egyébként engem az is meglep, hogy ö, készült hozzá egy folytatás. Ö, szerettem volna. Én gondoltam volna, de nem gondoltam volna, hogy. Ez ilyen filmet nem még. szokott, nem? Uh -huh. Úgyhogy tök, jó. Jó, tök jó, már, hogyha jó, reméljük tényleg jön ezek hát, után, egyre nem hogy nem, de ki tudja, láttunk már Jó tréler szar filmet. De, de. de ebben is se gondolnám, hogy Télőr egy borzasztó forgatókönyvet tett volna le az asztalra, legalábbis három film után. Úgyhogy remélem nagyon jó lesz, nagyon várom, és a Windrivernek ott kellett legyen a top 5-ben, úgyhogy ötödik a Windriver. Mm -hmm. Jöhetek én? Ö, szerintem csináljuk először úgy, hogy a, a, az ötös rész Aha. is utána ti, hogyha nem vannjátok. Okay. Hogy... Úgyhogy akkor, akkor Gergő, akkor vizsíte az ötödik helyezeted, illetve a futottak. Hát mind? letaráljuk, mert itt felírtam egy pár filmet, tehát itt... Itt van futottak még benne a Get Out, a Wind River, a Lego Batman, a Galaxy folytatása, a Wonder Woman, a Pokember, a Majmok bolygója az, az, a Geralds Game, a Dunkirk, a Thor, a Coco és a Paddington. Kettő. Tehát ezek azok, amiket nagyon-nagyon szerettem, és tényleg nagyon megragadtak bennem, csak ilyen-olyan okokból találtam bennük valamilyen hibát, ami miatt nem jutottak el a 9 vagy 10 pontos tartományba, de viszont akkor az ötödik helyezett, hát itt, itt egy magyar film lesz, ez pedig a Vizk is lesz. Én már ezt a, nem is olyan régen beszéltünk róla kb. egy hónapja, hogy én ezt az egyik legerősebb magyar filmek lát tartom, amit valaha láttam, és az utóbbi időben meg biztos, hogy talán legkielmelkedőbb számomra. Fantasztikus a rendezés, jó akkor, amit, <coughs> amit bemutat, és amit elmesél, jók benne a karakterek, nagyon-nagyon uh, izgalmas, és tényleg egy olyan film sem volt, én annyira bele voltam feszülve a székbe, mint a viszkis nézése közben, és mind színvonalában, mind kivitelezésében, minden szempontban egyszerűen bármelyik, világbár mert táján készült filmmel fel tudja venni a, a versenyt, és tényleg azon filmek közé tartozik, amiért a magyar film alapsz nem lehet őszintén rosszat mondani. Mert hogy tényleg, amíg ez a rendszer működik, és ilyen filmeket tud kitermelni, addig igazából csak hálásak lehetünk érte, és, és tényleg én nem hittem volna, hogy én sejtettem, hogy jó lesz ez a film, de arra abszolút nem számítottam, hogy ennyire ki fog engem vasalni, és hát a, a filmzene meg, hát az meg a másik amiért, azóta is megvagy a körülve, és sehol nem találom a világon. Emiatt mérkes vagyok viszont nagyon. Azt szóastam, hogy nem akarják kiadni. Amiatt a, viszont nagyon szomorú vagyok. A Yonder Boy, mert hogy a filmmel együtt élvezhető csak. Hmm, hát, én nem tudom, én azért tennék vele egy próbát, és feltételeznek magamról ennyit, de mindegy, ez, ez azon filmek közé fog tartani, tartozni, amit még sokszor meg fogok nézni újra és újra. Mert, mert szerintem a közönség is, meg az alkotók is megérdemlik azt, hogy, hogy ilyen film létezzen is a siker legyen. Reméljük, hogy nem fog készülni hozzá audiokommentet. <gül> <gül> ja. Jó. Na, akkor jövök én az ötödik helyzetemmel, illetve a futottak még egy gyorsan. Én is a tűnnyelt azt még bedobnám, az is egy nagyon kellemes kis meglepetés volt. A, a kokót, mondanám még, az, az még pont nem fért bele. Illetve most kicsit csalok, mert bár idei filmek, de nem mozis premierek voltak, úgyhogy... Hoppá nem tudom, mennyire érez. Ezeket most inkább kihagyom. Én itt bedobnám, tehát pont számilag, IMDb pont számilag hogy legyen a top 5-önben, de, de mivel ilyen kis mindegy, a neten volt csak található, ilyen Netflix, meg hasonló, az egyik a Forever Pure című dokumentum film arról a világ legraszistább izraeli fociklubjáról, az nekem nagyon-nagyon tetszett illetve az elejé 92 című dokumentumfilm a Jaj, Los angeles a vandalizmusos... Így van, a... a, a mindig Incidental, nem mellettem az, az is egy baromi erős film. Úgyhogy ezt csak így zárójelben azért e, megegyezném, hogy, hogy valamilyen szinten beletartozza nekem a top 5-be, csak mivel nem mozispremierek, így annyira nem raktam be. Az én ötödik helyezettem az... Egy boxvetítés keretein belül láttam, <gül> és Bár ez megint. nem más, mint a Berry Seal, ami uh -huh. nekem egy óriási meglepetés volt, mert, mert nem nagyon hittem azt, hogy, hogy Tom Cruise még tud ekkorát dobni. Egy, egy, főleg egy olyan karakterrel, ami, amiről nem elsősorban Tom Cruise jutna eszünkbe, hogy ő játszana el de imádta ezt a szerepet és ez átjött a, a vászonról és maga a film is egy, egy borzasztóan szórakoztató darab nagyon érdekes történet ezzel a, ez a teljesen groteszk ö, sztorival hogy, hogy az USA miket pénzelt milyen úton, módon és ki húzott ebből hasznot úgyhogy ö, azt, hiszem a, azt hiszem Gábor, mint a te mondtad volna ö, meg hát te legutóbb is elmondtuk a haverok fegyverben adásnál, hogy a Uh -huh. A testvér testvérfilme a Vószit farkasának és a haverok fegyverben. A ez a, a beris ez teljesen beleillik a képbe, úgyhogy egy, egy fantasztikus meglepetés volt nekem az a film, és nagyon imádtam minden percét, úgyhogy nálam az ötödik helyezett a beris szél, ami lehet, hogy meglepő lesz pár embernek, de, de nekem mindenképp fontos volt, hogy ott legyem. Na, akkor... 15. helyezett, akkor jöjjön a Sorter. Azért akartam uh, én az előbb mondani, mert uh, Gábor már beszélt erről a filmről, és szerettem, hogy utána nem rögtön. A Wind, a Wind River van nálam a 15. helyen. Furcsának tűnhet, mert ez egy erős film. Én is szerettem, hatásos volt. Mégis többet vártam, Ö, volt róla beszélgetésünk a podcastben, ott el is mondtam, hogy azért akármennyire erős volt ez a film hangulatban és atmoszférában, nekem voltak vele elég komoly problémáim. Ö, maga a történet szerintem, oké, okay, ez egy, egyfajta erény is volt, hogy, hogy ö, az volt a történetben igazából a, a nagyon döbbenet, hogy nem volt benne döbbenet. Egy teljesen ö, standard történetet mondott el. Itt inkább tényleg a külsőnben meg a atmoszférában volt az erő. És ez működött is. Mégis nekem hiány érzetem volt. Elizabeth Olsen szerintem félelmetesen ö, nagyot játszott benne. Én nagyon sajnálom, hogy most ugye kikerültek a Golden Globe jelölések, és nincs ott nagyon megérdemelni, nem csak ezért az alakításáért egyébként, hát ez a Weinstein dolog miatt van valószínűleg. Ja, hát mondjuk... Ők eb... kedett a filmnél, nem? Ja, nem tudom, ebben hát nem csak gondoltam erről nem még nem az az be, de, csak... tehát, de, de egyébként hát az Elizabeth az... Tolzán az egy olyan színésznő, akinek nem csak ezért, mert tehát ő neki már kellett volna ilyen díjakat adni, szerintem előbb-utóbb ez meg is fog majd történni. A, -a szóta... Is. A Jeremy Renner, én nem tudom. Valószínűleg a szinkron is tett ehhez, bár Stolandrás jól szinkronizált szerintem. De... Inkább nem mondok semmit. Tudom, megsíteni <gül> ezt <gül> már lebonyolztuk egyszer. <gül> na, na, régi. Nem kifejezetten éreztem a Jeremy Rennert erősnek. A film vége felé azért úgy magára talált, de, de olyan nagyon esetlen volt az a fickó nekem ebben a szerepben. Nem éreztem azt, hogy úgy megtalálta volna a, a helyét. Tényleg olyan nézésem volt, mintha nem tudta volna, hogy mit kell csinálni. És engem nagyon zavart az, hogy a film első felében, szerencsére a második felére ezt már kijavították, minden egyes jelenetben elmondtak valami nagyon-nagyon bölcs és nagyon megrázó monológot arról, hogy a halál az milyen szomorú. És ez, ez oké, okay, értem, hogy ez így a közegből, meg a hangulatból így jön, de, de basszus, azért ez nagyon túl lett tolva. És ez, ez nekem nagyon kiábrándító volt, de, mint mondtam, összegészében én ezt a filmet nagyon értékelem, nagyon bátor volt sokszor, az a flashback jelenet az tényleg elképesztő volt, az a tűzharc pedig, hát az... az nem is tudok rá igazából mondani semmi olyat, amivel vissza tudnám adni azt a hatást, amit az, az tényleg ott a, a teremben ülve, amit az ember átérez. Szóval jó film volt a Wind River, nem volt sajnos hibátlan, de mindenképpen egy évvégi összegzésben ott kell, hogy legyen, mert, mert erős volt, tartalmas volt, hangulatos volt, jó volt. Oké. Okay. Ezt képes kemény fikázást nyomtál, hogy a <gör> Pont ezért akartam ellensúlyozni, hogy, hogy igazából azért nagyon bántó ezt tudod, mert, mert ez a film, ez bekerülhetett volna nálam a 10 <gör> tízbe is. Még hát én érzem, rövőz? hogy ebben, ebben sokkal több potenciál lett volna, és sajnos csak eddig... Tudom Á, majd tánom, ha újra nézed eredeti nyelven, akkor... Lehet, lehet egyébként, lehet. Blacksheep Black ne Black 15? Nekem... 15-dik? Ugye mondtam az előbb, hogy nem sok jó filmet láttam, és valószínűleg mármint nem sok olyan igazán jó filmet, ami egy ilyen listába kerülhet, és ezért van az, hogy a 15. hely azért egy olyan film, ami inkább azt tükrözi, hogy ez az év egy kicsit ritkásabb volt az ilyen igazán jó filmekben, mint azt, hogy ez mennyire egy jó film, mert egy ilyen film, vagy ez a film konkrétan a 15. helyre került, szóval egy jobb évben azért nem került volna ide, ez a Halálos Iramban 8, Hát igen. Nem, ez nem, nem, nem az. Jó, van már. Ne nem, nem olyan rossz az a film. Nem olyan rossz az a ez a Star Wars az utolsó Jedi amiről elmondtunk sok mindent. Annyit nem mondtunk, hogy... És azért került végül is ez a 15. helyre nálam, mert bár én tényleg, én szerettem ezt a filmet, de azért nem voltam annyira oda meg vissza tőle. De az biztos, hogy ez, ez egy olyan film volt, amiről nagyon-nagyon sok nagyon jó érdemi vitát lehetett lejátszani, mint ahogy most mi is. Tehát egy, ez jók azok a nagy költségvetésű filmek, amikről lehet ilyen jókat beszélgetni, főleg ha Star wars és nem csak arról, hogy úristen, mint a szószparkban a bogyók, a lila bogyók, ahogy jaj, de jó volt Emlékeztek a csak Falcon. Csuba a kára? <gül> Emlékeztek csubakkára? Emlékeztek és, és a Millennium Falcon meg volt, jó, és Han Solo meg volt, jaj, tehát, hogy nem csak így, Fogalmatok sincs, hogy miről beszélek, igaz? Én igen, <gül> nem baj. Én félvágom. <gül> hogy, tehát ez a memobogyók. Member berries. Membe igen, nézzetek South És, hanem, hogy tényleg érdemi dolgokról lehet vitatkozni, és ez szerintem tök jó. És az biztos, hogy ez a fajta hiszti, ami itt most az internetet övezi, ez, ez még a Suicide Squadhoz képest is új szintre emeli a hiszti fogalmát, és ha másért nem is, hát ezért értékelni kell a filmet, úgyhogy, ja, Star Wars. Oké. Okay. Gábor akkor a negyedik helyzet. A negyedik helyezettem. Ö, ott meg egy olyan film került be, ami sejtettem, hogy jó lesz. Mert, ö, mert nagyon jó előjelei voltak. És hát be is vált, szóval nem volt meglepetés. De arra nem gondoltam volna, hogy ö, ilyen drámai hatást fognál elérni, és ennyire a szívemet ki tudja facsarni, és hogy, és hogy végig tudom bőgni basszus majdnem az egész filmet. Na, kétszer láttam, és másodszor a még többet bőgtem rajta. Ez a Kokó. Uh -huh. Egy animációs filmtől kaptam ezt az élményt, ami hihetetlen. A Pixálnál persze nem, mert a Pixál filmekkel lehet bőgni, és az agymenők is... Agymenők, basszus? Én az tessék, már én is keverem. Szóval agymanók. Is... Szét, igen, ott is volt két olyan eset, hogy egyszerűen nem tudtam visszatartani, vagy a fel első tízben, perc. Ez egy három végén a voli végén volt ilyen, voli vége, ott is nagyon megható, tényleg a, a Toy három végén a, a, az is iszonyatosan hatásos és megható, amikor ott összefognak már ilyen bő. pixar csoportba uh -huh. csoportba átmegyünk, hogy te, te is sírta, én is sírtam, férfiak igen, vagyok. Igen. A Pixar-nál nem szégyen bevallani. Nem. Nem, a, nem, az nem. Az olyan, a filmek, hogy a hogy pixar a Pixar-nál és a boxfilmeknél nem, nem szégyen bevallani, hogy <laughs> Igen. Például a koko végén nem, nem érzékenyül el az... az Ez robot, tudom. de komolyan. Ez... Ez... Ez a Még fóri. a robotok is írnak rajta komolyan. Tehát, és, és nagyon sok... Most egy másodszor megnéztem, most is ilyen nagyon jó dolgokat fedeztem fel benne, pluszban, hogy, hogy mennyi minden van benne, mennyi minden szól, mennyi szép és átgondolt dolog van benne. Amellett, hogy fantasztikus a látványvilága, gyönyörű, szép, nagyon jó ötletek tárháza, ezt is megszoktuk. És azért mondtam, hogy sejtettem, hogy jó lesz, mert ugye azért a Pixar film önmagában ma már nem feltétlenül uh, igazán jó minőség. Láttunk már kevésbé jó darabokat is. Uh, és talán a, a Dino kivételével, amit egyébként én nem, szere, nem utálok uh, egyáltalán, csak talán a kevésbé jobb uh, pixárokhoz tartozik, azon belül talán hátrébb helyezkedik el minőségben, de hogy a dinóteson kívül az eredeti, tehát nem folytatások, azok nagyon-nagyon jól szoktak sikerülni. Most kifejezetten irányak. Igen, még Igen, Merida, igaz, igaz, igaz. Még az oda tehető a dinótes. Hát olyan. meg a verdá 2. De az nem... De az azért nem, azért mondom, hogy folytatás. a folytatások azok kevésbé... Jó, itt is van, tehát mindenre van kivétel, Toy három 3 a legjobb a háromból, tehát e, is, ilyet is látunk, és a verdák 3 is e, szerintem egész jó lett Nagyon is, jó. és visszatették Na, tényleg egy volt. kicsit e, a franchise a kettő után. E, de hát a kokó az, az, az, az valóban eszméletlen, egy, egy érettebb dalab, valóban a humor kevésbé operál, vagy fontos benne, és, és talán kevésbé visszes is, mint általában a Pixar filmek viszont drámailag annyi annyira működik, hogy jó, persze, akinek mondjuk talán volt halál közeli élménye, vagy vesztett el közeli ismerősét, igazán közeli ismerősét, az talán egy kicsit jobban át tudja élni, és, és talán rá jobban is hat a film, de ettől függetlenül nagyon nagyon derész a Pixar, és nagyon-nagyon dicsérem őket azért, mert Tipikusan milyen lehet egy Pixar brainstorming? Oké, okay, most csináljunk egy filmet egy öreg emberről, aki egy lufis lufi házzal errepked meg ide-oda, csináljunk egy patkányról. Jó, most miért? lehet? Mi lehet csináljunk, csináljunk a haláról basszus, gyerekeknek. És, és sikerült, és megcsinálták, és egy olyan fantasztikus világot álmodtak vászonra, ami, ami hát még nem láttunk, és, és, és tényleg hihetetlen forgalatok nagyon... Igen? De nem csak, bocsánat, nem akartam közbeszólni. De nem seviség, hogy, hogy mennyire, mennyire jól ö, véghez viszik ezt, amit akarnak benne. A, a halál és az élet, a család és a, a vágyak. Tehát egy nagyon-nagyon sok ö, toposzt ö, jár körbe a film, nagyon jó kibontja őket. Ö, amellett pedig tényleg vannak benne fordulatok is, Hektor karaktere szerintem ilyen örök, tehát hogy az ilyen nagyon-nagyon emlékezetes. Ez a klasszikus pixar mellékszereplő, akit így megjegyzett. Tehát már lassan minden van egy ilyen. Aki, aki, aki tényleg, igen, mint mondjuk az agymanokban és a bing-bong... Hát, e, hogy a Verdák 3-ban aki... az a csaj, tehát a lány... Igen, igen. Nagyon, nagyon emlékezett, hogy a Verdákban a macuka... már főszereplő, de hogy... Micsoda? Pazd meg! Nem hallottam. Vagy a macuka. Ja, matuka. Hát nem? A macuka. Hát megjegyezted, nem? Az biztos. Meg! Igen, meg. ezek olyan karakterek, akik elvileg nem a főszereplő, van egy főbb szereplő, de ők is, sőt, ők talán inkább főszereplők, ha úgy Mind, mint Kevin Space-ek közönséges bűnözőkben, mint Heli Joelos, ment a hatodik érzékben. Tehát vannak ezek a karakterek, amik szereplő hivatalosan, de lássuk be róluk, szó, a film. A Igen, itt is ilyen ez a Hector figura, fantasztikus egy alak, nagyon lehet szeretni, de mindenki mást is egyébként. És tényleg egy olyan szintű drámai élményt ad, amit egyetlen film sem tudott elérni, már éjjel élőszereplő film idén nálam. Úgyhogy, ha bele kellett raknom a top 5 egy olyan filmet, ami, ami így tudott rám hatni, és amit végig tudtam bőgni, és a végén úgy felállni, hogy, hogy úgy éreztem, hogy több lettem, és ezt animációs filmtől, hát már megint a Pixar, ez a kokó hmm. a negyedik. Meg annyit akartam csak mondani, hogy a, én ezt a brainstormingot inkább úgy képzelem el, hogy így bementek, és valaki azt mondta, hogy te srácok, én megnéztem ezt az Életkönyve című mesét. Szerintem ezt meg tudjuk csinálni még jobbra. És így megkérdettek. Ja, és nem tudom, láttátok? Mert az is hasonló. Nem, még de most már nagyon-nagyon beszeretném pótolni, mert csak azt hallom róla mindenhonnan, hogy eszméletlen jó. Az is egy nagyon jó, csak a koko az jobb. Aha. Jó. Kár, hogy megbukott itthon ez a film. É, mindenhol é. szerintem. Koko. Vagy Koko, Amerikában, Amerikában, Amerikában, Mexikóban azt egy nagyobb siker múlva. vagy az Vagy a, az határ, vagy, a Titanic, vagy az ilyen szinten Koko. iszonytató a siker volt. Egyébként nem bukod meg mindjárt, még az 500 millió világszinten. Hát jó, Úgyhogy csak most siker. egy siker. Itthon persze, hát itthon egyébként a Pixar hát, filmek, hát, ahol hát, ahol a pláne Brunhára az ilyen melegszebbek nem nagyon a mennek. Látható. A lecsót meg, se nézte itthon senki. Meg hát azért tegyük hozzá, hogy én ugyan ezt a ja. filmet még nem láttam, de azért... Erre kisgyereket én nem feltétlenül. Ja, hát mentek ki be. a moziból, gyerekek. Kicsit nem, de nem hát hát éret meg rá, rá. Ehhez kell hát, valamilyen szintű szépség. Ebből is adódhat az, hogy a közönség Igen, hát nehezen elfordul. tudja belőni azt a közönséget, akiknek ez tényleg szólna, mert nem annyira gyerekfilm, és emiatt lehet, hogy itthon nem annyira voltak rá vevők az emberek. Hmm. Meg nekünk számunkra, magyaroknak ez nagyon idegen ez a halottak napja, ami a Mexikóban ugye a, hát a nemzeti ünnep. Tehát teljesen sem. más, mi ugye, mi ugye ezt ilyen szomorúan éljük, meg nálunk a halottak napja, egy borzasztó, szomorú dolog, gyászolunk, mécsest, temető, stb., virág, ott pedig, a virág ott is van, ott pedig ez egy öröm ünnep, ők ennek örülnek és... és, és és sokkal, egyébként szerintem nekem egy szimpatikusabb alapvetően, ahogy ők, ők hozzáállnak ehhez, és maga ez a napja ünnep is, egy nagyon-nagyon szép ünnep, és, és én is úgy mondok, hogy így kell hozzáállni a dolgokhoz, nem állandóan szomorkodni, ez hanem, pont hanem örülni, az hogy az az velünk vannak, és ne ne ahogy ők hozzáállnak, és ezt is tök jó mutatja be a film, hogy, hogy erről a igazán kemény témáról, egy animációs filmben, amit alapvetően azért a fiatalabb korosztálynak, szól, vagy hát is szól, mert hát a pixelen mindig a felnőttek is ott vannak a kalapban, ilyen szépen meg tud mutatni, és, és remélem, hogy azért többen, minél többen azért megnézik még ezután, mert Hát hát mert tökő ez a, a hozzáállás. Nem kell félteni a pixar tehát lehet, hogy most ez a filmjük nem hasított, mint ahogy a Verdák 3 se hasított, szerintem hát úgy, Ez A sokkal kevésbé ennél, igen. Igen, de jövőre jönnek egy hihetetlen család kettővel, amiben megint kasszár fognak robbantani, mint ahogy igen. tavaly robbantottak a Szenillával. Szenillával, igen, egy milliárd meg volt, nagyon nem Nagyon jól tudják kell, előre, hogy mikor, tehát hogy a, a jól megszedik meg. Aztán mondás, a akkor... négy jön utána. Tehát, hogy most megint széljek, haszálják magukat, és aztán megint majd jön, jönni fog megint egy ilyen kis valami, amit majd mindannyian imádni fogunk. Hát csak Én mondjuk igen. a Verdáknál nem is a filmek haszálnak, hanem a póló eladás. A, a merchandise, nem, azt elégen. azért kellő részt csinálni belőle, mert a né, uh, tehát a, az egy is azt hiszem 400 millió volt. Tehát a pixar belül nézzük, a Verdák nem a legsikeresebb. Nem. Egyáltalán, ja. sőt, sokkal sikeresebbek vannak náluk, kétszer annyit kereső Pixelfilmek. filmek. A merchandising viszont a legnagyobb, amit ö. Ö, ami keresnek a Verdákkal az összes közül. A verdás tudszokkal, vagy verdás Már a egy négy, most a harmadik után nagyon rosszul esne. Hát reméljük, hát, nem, ne, most már az jár, Nem hiszem, hogy folytatják, nekem már a kezése szép ne volt zárva. zárva. Na jó, de a három az tényleg jó, jó volt. volt. Három a három jó, jó, tényleg, tényleg jó, jó volt. Az tényleg jó, jó volt a három. Igen. Nem erőltetném én már ezt a történetet. Igen, talán ezt itt, itt kéne lezárni, mint ahogy tették is. A ja, Toy Story igen, szép, 3 is ezt mondtuk, nem? Hát igen, igen, igen. És az hát igen, a... volt, kicsit Csak a Toy Story nál három bitang jó filmről beszélünk számomra, pedig ez szigorúan csak az én véleményem. A Verdák az egy olyan trilógia, hogy volt egy harmatos első része, egy gyenge második, és a harmadikra mondtam először azt, hogy na, ez jó. Tehát itt nem feltétlenül akarnám én Igen. ezt már erőtetni. Bár hogyha ezen a tendencián maradunk, akkor még lehet, hogy biztató is lehet, lehet akár. Meglátjuk. Jó, akkor Gergő, negyedik helyezetted. Hát a negyedik helyezetről én nem mondanék sokat, csak az hogy mi az, mert szerintem már másfél órát beszéltünk róla ezelőtt, hogy Star Wars lesz, tehát itt... Hú, nem az első! Nem az első, én de... Én erőt aztán első helyre raktad, ugye? Igen, a, igen akkor Aha. igen, de mondom, Aha. tehát az egy, az egy konzisztersebb film volt, itt viszont azért voltak meg egy olyan... év. Igen, meg igazából idén azért voltak tényleg nagyon erős próbálkozások, amiktől nagyobb Uh, hát mélyebbek voltak azok a filmek egy picit, de így is, tehát változatlanul merem mondani büszké, hogy, hogy Star Wars-sal vagyok, és örülök neki, hogy a Disney új filmeket csinál. És, és amíg, tehát én még em, em, ettől a az éves dömpingtől, se félek, hogy minden évben lesz egy Star Wars filmünk. Hát addig, amíg, amíg ilyen szintet hoznak, igazából mi okom lenne panaszra. És a panaszra. Éve... Ja, majd igen, jövőre visszatérünk erre, de jelenleg a harmadik filmben járunk, és még mindegyik, uh -huh. mindegyik olyan volt, hogy be tudtam tenni az éves topplistámba, innentől kezdve igazából engem nem kell győzködni arról, hogy a Disney maga a sátán, mert mert szerintem ez, ez nem igaz, és, és tényleg én, én, én mindegyik ezt volna tartom igazából, és mindenkinek joga van a véleményéhez. Nekem joga van ahhoz, hogy szeressem, másnak meg joga van ahhoz, hogy utána igazából a dolgot. Jó. Ennyi. Akkor Majd össze. jövőre a diót törőnél kiakadunk a disney Na, Ha, <síns> <síns> <Náha> megnézzük. Tehát <síns> <Láthatok> a trélerét. <síns> Forzasztó. Hát most cserégeték a rendezőt, lehet, hogy még jó lesz. <laughs> ja, tényleg, néztem, hogy igen, hogy a, a hátjön helyett beugrat más. Az oh, animációs, oh, az nem, Fijem, ez animációs, vagy én Nem, film, ez egy tiszta elis csoda, inkább az elisz Úristen is még lehet rosszabb. Vagy, mint a Cinderella, tehát így ilyen. Uh -huh. A Cinderella nem volt. A, az jó volt, ja. De mindegy, tehát itt, itt is volt váltás meg. Ami az a, a Freddie Mercury filmnél és ugye most cseréltek, ugye a Brian Dexter Sinknél. Fletcher. Igen, ami vagyok nem olyan rossz, Ez jó volt. Az az az volt. Egész jó választás, Azt a hangulatot nem kéne áthozni szerintem a Bohévia Rassodira, <tos> a főszeret, az marad. Igen, az marad a Rami miatt az kötelező nézés az maradjon, tehát neki jól áll ez a szerepel. Azért a Sasha cohen is megnéztem, megnéztem volna. Én is nagyon sajnáltam, hogy elküldték, addig sajnáltam, amíg vissza nem láttam az új srácot. Tehát, hogy igazából Mr. Robotot ismerjük, tehát ebből a csávóból nem elég ennyi. Még többet akarunk belőle, úgyhogy... úgyhogy hát érdekes fejlemények vannak mindenhol. A szinger az, azóta előkerült, vagy már hogy nem, vagy... nem tudjuk, hogy mi van vele. Szerintem, hogy lehet, hogy tényleg elmenekült valami harmadik világi országba. Megtalálják az egyik újjára a fülét. Ja. <gül> <gül> Patkányá változott, és eltűnt. De jó, nem arra azok, hogy tudod, azt küldték el az ember rablott. Ja jó, oké. Én meg Peter Petrik dúd de oké. Jó, na, akkor az én negyedik helyzettem az Gergölé szóba került, mint futottak még. Ez a Dunkirk című háborús eposz, ami hát igazából megvannak a hibái, ezt annó ki is tárgyaltuk elég részletesen, de annyira masszívan kezd és, és olyan fantasztikus hangulata van szerintem nagyon impozáns zenével kíséretként, hogy e, tényleg egyfajta más, más háborús film a megszokottól, és én ezt nagyon tudtam díjazni. E, úgyhogy én mindenképp úgy éreztem, hogy, hogy rá kell, hogy kerüljön a listámra, úgyhogy negyedik hely Dunkirk lehet, hogy még e, fogjuk hallani ma. Úgyhogy, ja, Christopher Nolan nálam nagy ritkán, de fölkerült egy top listába. Oh, yes! Hát nem volt benne yeah. <t> Akkor szórter 14. helyzetet. 14. Hát nálam ez a film az Élet című skifi, uh -huh. amiről miután megnéztem, nekem akkor is tetszett, de őszintén szóval nem dobtam el tőle magamat. Azóta viszont minél többször gondolok vissza rá, egyre jobb véleményel vagyok róla, egy nagyon jól átgondolt Skiffy volt, ami hát elég egyértelműen nyúlta az alien tulajdonképpen egyfajta egyfajta újrafeldolgozásaként is tekinthetünk rá, de megvoltak a saját ötletei, a saját kis lénye, amit kreáltak ehhez a filmhez, amihez fokatót nem nagyon láttunk még kifiben. A figurák nem voltak ugyanannyira elkülöníthetőek, tehát eléggé karakter volt mindegyik, de működtek, és hát ugye a legerősebb fegyver tény az élet kapcsán, ugye a vége, a finálé. Ami azért nagyon pátor. Azért ilyet, hollywood skifiben nem tudom, hogy láttam-e valaha kiskölt? Jó, hát persze, Ö, ez mondjuk lehet, hogy meg is magyarázza a dolgot, Igen. de, de ez ettől függetlenül nem volna el az értékéből. Ö, nagyon gyomros volt, amikor néztem a filmet, nem számítottam rá egyáltalán. Úgyhogy az élet nálam egy olyan film, ami szépen ahogy múlik az idő, egyre jobb lesz. Uh -huh. Black Sheep 14. Na, most lehet, hogy 15-nek én is az életet raktam volna, inkább a Star Wars helyett így visszagondolva, ezen valahogy átsiklottam. Na mindegy, 14-dik erről már volt szó, úgyhogy nem húznám nagyon az időt, ez a Barry Seal a beszállító, amivel abszolút egyetértek azzal, amit Freddy az előbb mondtál, illetve beszéltünk is róla adásban, nagyon-nagyon bírtan ezt a filmet. Hát mint ahogy a, ezek, tehát ezek a post-Scorsese filmek, amiket nem Scorsese rendez, de azok. Hmm. Ezeket én nagyon-nagyon bírom, úgyhogy ez az egyik legjobb volt ezek közül. Tehát szerintem ez például jobb volt, mint a Havarok fegyverben és a Tom Cruise tényleg nagyon-nagyon jó volt, nagyon jókat lehetett rajta röhögni, laza volt, vicces, látványos, szórakoztatott, ez nagyjából mindent tudott, amit egy, egy mozifilmnek tudnia kell. És így bárkinek ajánlható ráadásul, tehát még nem is, nem, nem is az, hogy el kell, mondjuk mit tudom, van ez a csoport, akinek valószínűleg nem fog tetszeni, ez. így simán elképzelem, hogy erre bárki beül és tök el van rajta. Ráadásul az év egyik legnagyobb meglepetése, úgyhogy beriszi ő. Na, akkor Gábor harmadik helyzet. Na, harmadik helyezettem, szintén hallottunk már róla, most nem is olyan régen. A Dunkirk háborús filmben, ahogy neked is, Freddy, nekem is nagyon fontos volt abban, hogy ide helyeztem, hogy újat tudott mutatni. Azért elég sok háborús filmet láttam én is, szeretem is ezt a műfajt. De azért azt hozzá kell tenni, hogy nehéz az imárt kirívó alkotást csinálni, ami valamiképpen más, ezért imádtam például az űrület határánt, mert nagyon más volt, mint amiket eddig láttam. Persze a klasszikus háborúsfőnök is jók, csak hát azokat nem lehetne újra csinálni, hiszen azokat már megcsinálták, meg azokat a típusú filmeket. De a Dunkirk az nagyon tetszett, ahogy Christopher Nolan hozzállt ehhez a témához, nagyon tetszett ez a hármas nem szög. Ugye Nolan azért mindig megpróbál valami kis bele belerakni a forgatókönyveiben, és nem tipikusan elmesélni egy történetet. És hát amikor van egy ilyen körki dinamo hadművelet, egy ilyen kimenekítés, ahhoz tök lett volt ez a földön levegőben hármas, meg ugye az időbeli elcsúsztatások, stb. Valakinek ez problémát okozott, nekem egyáltalán nem. És amikor másodszor nézni tök jó hogy vettem még ilyen kapcsolódási pontokat, ezeket mindig jók, szeretem olyan filmekből hogy akár újra de mindig tudsz találni valami kis finomságot bennük így rejtve megmutatva, ami esetleg első nem tűnik föl, de egy nagyon-nagyon hatásos filmecske, tetszett az is, hogy nem feltétlenül kell leszagadó végtalókat, belezést csinálni, arról mm -hmm. ott a fegyvertelen katona, vagy a Ryan közlegény, hanem, hanem a vér nélkül is meg lehet mutatni, hogy milyen bolzasztó a háború, és ugyanolyan, Ö, erejük van a, a lövéseknek, ugyanúgy ott éreztem, hogy a fülem mellett süvítenek el, és hogy milyen nagy szarba vannak, akik itt vannak, tehát ez átjött anélkül is. Ez is nagyon tetszett benne, Ö, és egy, egy tényleg egy ilyen kivétel, hát egy ilyen abszolút kivételes élmény. Egy olyan élmény, amilyen az emberi nem nagyon megy át gyakran, pláne a háborús filmes zsánerben, úgyhogy megint bejött nekem Nolan, akit én egyem szeretek, és általában a filmi általában elő vannak a listámon, ez most sem kivétel első helyig most nem jutott vele, de a top 5-ben ott van, okay. úgyhogy uh, Dunkirk, harmadik, a bronzérmes. Uh -huh. Gergő, harmadik. Nekem a harmadik helyezettem, uh, bassz, még azért nem volt szó erről, mert hogy szerintem a rész, egy kicsit előrébb lesz, talán még a listáján, ez pedig a Logan lesz. Uh, ugye márciusban került mozikba ez a film, és igazából már az emberek nem vártak tőle sokat, mert azért láttunk már Rogán filmet, tehát itt Hugh jackman és hát nem voltak túl jók. Az egyik nagyon-nagyon szar volt, a másik az olyan nagyon éppen, hogy nem szar, már éppen, hogy középszerűnek mondható film volt, és utána ugye, hát visszahívták ugye ennek a középszar filmnek a rendezőjét, és irattak vele egy vagy írattak a filmhez egy erdesorolású, igazi keményvonalas uh, storyt, és konkrétan kaptunk egy modern western alapvetést, tehát igazából nem is tudok erre jobb szót használni. A Logan igazából kb. mindent legalább annyira megborított, amit itt szuperhős filmekre gondoltunk, mint a Deadpool, tehát egy teljesen új perspektívába helyezte ez az egész X-menet képregényes univerzum, hogy Hugh végre. Tényleg egy olyan karaktert, olyan történetet adtak, amiben ki tud teljesíteni, és tud játszani, és tényleg szenzációsat nyújtott. Raktak mellé egy kislányt, aki szintén egy ilyen hatalmas, hát egy, egy, egy kis igazi csillagán nőtte ki magát, és remélhetőleg még tudja ezt kamatoztatni később Hollywoodban. Hát valamint Patrick Stewart is talán élete alakítását nyújtott ebbe a filmbe. És egy, az neki, év legsokkolóbb jelenete talán. Az, az meg a másik, hogy tényleg olyan sokkoló és kegyetlen dolgok voltak ebben a filmben, ö, ami miatt, és tényleg a, a férfi jellemről, a férfi létről, és úgy általában erről az egész ö, védelmező filozófiára egy olyan érdekes és átfogó képet az, adott ez a film, amit amit nagyon-nagyon kevésszer tudunk látni mozifilmen. És nagyon remélem, hogy ennek a sikerén felbuzdulva több ilyen jellegű filmet fogunk kapni. Lehet, hogy visszavágák a költségvetést, ez is talán 100 millióból készült, tehát nem, annyiba, mint a, nem került annyiba, mint a többi X-Men film, de mégis minden a helyén volt benne. És, és egyedül, egyedül a fináléban hiányoltam, egy picit nagyobb érzelmi gyomrost kapjak, de ez, ez megint csak egy ilyen luxus probléma, és én is azt mondom, hogy talán a sötét lovag óta nem volt egy ennyire felnőtt és, és nagy gyomros bevívő szuperhősfilm. De az mi a fasz? -e? Nagyon gyönyörű a záró a filmnek, és, és, könyvettem, könyvettem, és, és, tél, és tél, nagyon szép kompozíciók vannak benne, nagyon jó rendezői döntések vannak a filmben. Az egésznek a színvilága, a hangzásvilága. És, elhogy, és hogy tudod egy ilyet megcsinálni a Farkas után? És, és ebben a a a hihetetlen, igen, hogy hihetetlen. Hihetetlen. Te Te az a, a két másik utolja. Hát, hát valószínűleg a Farkasnál a stúdió lehetett. Szerintem, szerintem igen, meg itt jobb volt a forgatókönyvük, Hát... hát, sokkal, hát itt, ennek itt, olyan forgatókönyve volt, hogy beszarás. Igen, tehát itt azért ez már a Michael Green is dolgozott, aki például a Braid runner is írta, meg az Orient Express. Igen, meg a, az American gods -t és a, az ő gyermeke uh -huh. például. Tehát Na az is, is hasonlóan az... szikár és erőszakos, mint Igen, a Igen, és azért látszik, hogy itt, itt az kell, hogy elengedjék egy kicsit a gyeplőt, legyen hozzá egy tehetségs forgatókönyvíró, egy jó képességű rendező, egy jó stáb, egy jó világ, és akkor igazából ebben, néha kisülnek az ilyen filmek, mint a Logan. Hát meg ez és, a merészség, tehát ez és... az, amit mondtam az előbb, hogy ez egy, egy, egy ilyen rohat merész filmek, mm, ami... Nagyon amik, de ezek nagy költségvetésű filmek, és mégis bemerik ezt vállalni, és hogy annyira jó, hogy nem hogy ezt megcsinálják. És, hát és, és, és oké, okay, mondták, hogy... um, mondták, hogy... Erbe igen. És mondták, hogy erbesolválás meg minden, és azért ez... ez... Az, az nem elég. Tehát, hogy azért ehhez kellett ez a sztori. Hát itt megintem. indopolt volt. Hát, hát ez a, a Deadpool és a Logan, nem. ugye unrated sikere nagy sikerek, mindenképp kifejezetten nagy siker. Uh, után most már ott tartunk, hogy Star Trek filmből is unrated-es tartanak. Igen, mondjuk most erre felé Van ugye a különbség, hogy a Deadpoolnál más volt a helyzet, a Deadpool az könnyed. az igen, az, az más. Az viccesen, csak véres. Brutális, az csak véres. De, itt, de itt a Logan az is, kegyetlen. Kegyetlen. Ez... ez Bruce dőb a a deadpool hát, hát a lépt az ő legjobb értelme, persze, mondom, persze, a volt. én, volt. bírtam a deadpool de hát ez megeszét. Persze, hát, ez, nem ez, nem több, ez több. A ez Deadpool az egy reklám volt. Szorik, hát, <laughs> Tehát a Deadpool az egy reklám volt, az igazából az egész szuperhős bandát kifordította úgy, hogy van, és kb. az egészre. A Logan pedig megmutatta azt, hogy milyen az, amikor nem a stúdió dirigál, hanem az alkotók. És... Uh -huh. És ebből tényleg egy ilyen film sült ki. Ez, ez tényleg egy olyan dolog, ami, amit még olyanoknak is tudnánk ajánlani, akik írtoznak alapjáraton az ilyen jellegű. mert nem filmet, képregényfilm. Mert, mert, mert ne, nem az elsődlegesen, hanem ez egy, ez egy vérbeli felnőtt film. Igen, és... ezt valahol olvastam, talán Nine Gagen, vagy nem tudom hol, hogy vannak a filmek és vannak kurva jó filmek, amikben történetesen képregényhősök szerepelnek. És ez az. az. Igen, igen, tehát azért tényleg innen is látszik, hogy ez a film micsoda hatást, hogy ez volt az első, ahol egy mindki beszélőt hoztunk ki egy helyezésben, tehát hogy... is beszélgetti. Igen, de itt is... de a kokó is kurva jó volt. Igen, de hogy tényleg, aki még nem látta, és még esetleg gondolkodik rajta, vagy valami, az nem tudom, mire vált. még mindig nem érdekel? Amúgy... Megvan DVD-n, itthon kézzel. Na, wow. wow. wow. Ne. meg, neki. Meg, megvetted neki? Nem. meg meg meg át, hogy meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg majd meg meg meg már. Ezt muszáj, ezt meg meg Squad után ez lesz a meg az első, Jaj, ne. Van egy tehát, és nem a Suicide Squad. A Suicide az, amiatt, meg az, ami kipővíted. mi van. Nem Igen. a Suicide Squadról, akarok egy, rögtön egy audio kommentárt, így felvenni egyedül, hogy ezzel megünneplem a tíz éves embargóm leteltét, és utána megnézem a Logent. Logel lesz a jutalom, az a sör a, a jól elvégzett dolgos. A Suicide Squad után. után kifejezetten jól fog esni. Logan. Aki volna esködék Gerg, hogy ez az, az első helyezeted lesz. Ne, nem, nem, más, más filmet fogok. Hát már Star Wars-ról is azt hittétek, de, de nem, hát igazából mérlegeltem, és mondom, itt a logan egy pici érzelmi, gyomros hiányzott a végére. Hogyha, hogyha úgy jönök ki a teremből, hogy én sírok, szokogok, és úszok a pakonyban meg a könnyekben, ah. mint a műtétem után, akkor azt mondom, hogy ez az én filmje. Tehát akkor a műtéted lesz az első helyezet. <síns> <síns> a Justice League, mert azt láttam azon is sírtam, de mindegy. Tehát... Az maradt meg nagyon gergő, amikor azt mondtad, akkor átrajögtem, hogy a Justice League-nek kifejezetten jót tesz azt, hogyha az ember szemműtét után nézi, mert nem nagyon lábbelő esemmű. Ez a horiukorra tökéletes lesz majd. De nem nem láttam a Harry bajszát például, te fissed hogy én az eltüntetés. Akkor jól csinálták történt. a dolgot. Itt nekem nagyon... De, ja, de, A következő majd az lesz, hogy nem szöszörnek a bajuszszal, hanem mindenkivel szemműtétek el, és akkor úgy néz. Új 3D, nélküli 3D gyerekek, év vizuális effektjei. De ja. Uh -huh. Hogy mehetsz, Freddy, mehetsz. Az én mehetsz. harmadik helyezettem az is már szóba került, és nagyon örülök, hogy egy magyar filmet nevezhetek meg itt a top 5-ben, ez aztán Tényleg viszonylag ritkán fordul elő, és ez nem más, mint a viszkis. Úgyhogy én tényleg talán a legjobban ezt vártam idén az összes filmpremier közül, és teljesen felülmúltam még az elvárásaimat is. Egy iszonyat pörgős film lett, ami szerintem ilyen jól nyugatra eladható filmünk, nem is tudom, mikor volt utoljáról? Hát a kontrol volt, a szerintem. Hát jó. Kápmortem az ilyen... azért jól. Jó. Hát a kápmortem az, az abszolút. Igen, az Európa Express nem volt ilyen jó. Hát vagy, vagy a, a, a, a sajló lehet mondani, de az, az nem egy más, mainstream. Hát az barab, más, az, de ezt tényleg ez tél Afrikában, kezdve mindenhová el lehetnek küldeni, mert hát a sztori az nem országfüggő igazából ez tényleg egy, egy fantasztikus film lett, és hát nagyon örülök, hogy Antonim Imrod ezt így összehozta. És ilyen jól összehozta. Úgyhogy ö, abszolút egy, egy nagy kedvenc volt. És én leszek az első, aki megveszi ennek a DVD-jét, vagy Blu-ray-jét. Meg ugyan, a filmzenéjét! Hát, ö, jó. Bár nem vagyok olyan nagy filmzene hallgató, de, de tényleg jó volt. Úgyhogy nálam a harmadik helyezett a viszkis el 13. helyezett a viszkise esetleg? vagy Nem, vagy előrébb van. Uh -huh. Ezen a helyen, hát én most egy kicsikét csalok, én, vagyis hát a saját szabályaim szerint nem, én a DVD megjelenéseket is beszoktam számolni. Tehát nem csak az, hogy melyiket, ő, milyen filmet néztem meg mozibal, hanem ha valami DVD megjelenés volt, ami esetleg olyan pontszámot számot régítem. ért el nálam, hogy. Ami nem régi, tehát nem az, hogy mit tudom, megjelent az ördögűző, hát, és akkor nyilván jaj, az, nem, az első. Nem, nem. Hát egyébként ez egy, ez egy idei film lesz, amit mondani mm. fogok, csak hozzá nem el mozikban. De délédén e... kijöttek? Igen, beszéltünk ki erről cíl cíl a filmről, most És egyik is. őtök sem fogja érteni, hogy miért taktam uh, be Ja, a én a már trába. tudom. Black Sheepnek adtam ezt a filmet oh, nemrég, nem a ez á... a Resident Evil vendetta nálam. <laughs> mondom, biztosan egyik sem érti, hogy nekem mi a faszbajom van, hogy ezt a filmet rakni Kb. ide. Igen. De én ezt az alkotást már eléggé régóta gyakorlatilag, amióta először hallani lehetett, hogy készül, én nagyon-nagyon vártam. A kárhozat szintjét szerintem nem érte el, tehát azért nálam az eléggé magasan van. De... Ezzel együtt is egy nagyon szórakoztató film volt. Nagyon örültem annak, hogy jó lett, mert én tényleg nagyon-nagyon féltem attól, hogy én itt most föllelkesítem magamat, és utána, hát, jó, hagyjuk inkább, hogy esetleg ez lesz a vége, és nem ez lett, és ez nekem egy nagyon-nagyon jó érzés volt, úgyhogy rezidentívből vendett találom. Na, hát Gábor, mi miféle vagy. társaságba keverettél. <gül> nem semmi, de azért sokkal jobb, hogy ezt mondtam, mint az utolsó fejezetet. Jó, az ja. ez... Bár az is jó, ja. hogy nem láttam az arcomat. <gül> <gül> Tehát akkor azt az az mondom, is rajta hogy, van egy <gül> uh, Hova keveredtem? A vendettával ki Bár nem láttam, de annál Én csak fel, jobb jó. lehet. Annál jobb. Há, annál nem jobb. Nem jobb. <gül> egy pár emelette föntem van az. Na, Black Sheep 13. Ja, erről még nem volt szó, erről a filmről. Szerintem azért hogy a legtöbben nem láttátok, Gábor, te azt hiszem, hogy láttad ez a négyzet. Én Igen, mert bizony. Szerintem, erről is beszéltem már, úgyhogy rövidre fogom, így nagyon a témájához képest meglepően szórakoztató, ilyen félig szatíra, félig társadalomkritikus vígjáték, a, a modern művészetekről, a, a kirekesztettségről, a, a bizonyos társadalmi rétegek iránt, iránti, Hát, hogy mondjam, hogy érzelmet nem mutatunk ki, irántuk meg ilyenek, tehát, hogy a... a Közöny? Kö, köszönöm. Közönyről, tehát a társadalmi Tívesen. közönyről. Egy, egy nagyon érett, nagyon okos, de ugyanakkor intelligens, szó, ugyanakkor szórakoztató, és, és nagyon vicces film. A kicsinyességről, az is egy igen, fontos. Igen, igen, tehát nagyon sok mindenről szól, jó, illetve egy, egy, egy olyan érában, egy olyan, nem is érában, hanem egy olyan országban játszódik, ahol máshogy működnek a dolgok, és ezt is nagyon jól kiparodizálja. Ezt utólag olvastam, illetve hallgattam erről a filmről értekezéseket, és, és még sokkal többről is szól, mint amit én addig lehámoztam róla, úgyhogy rendkívüli módon át van gondolva ez a film, így utólag értettem meg, hogy mennyi, mennyi rétege van, és hány szinten működik, és mennyire tényleg össze van rakva. Egy ilyen kis kis gyönyszem, Tehát ez egy ilyen uh, geek, mert nem is geek, hanem hogy mondjam, egy ilyen underground gyönyszem uh, filmecske, amit szerintem, hogyha az ember vevő az ilyen ingyenségekre akkor érdemes pótolni. És van benne egy félelmetesen groteszk jelenet a majom emberrel. A, ma a majmos t azt, aki látja, az soha nem fogja elfelejteni Igen. szerintem. Akkor a jelenet, ihetetlen. Én akkor azt gondoltam, hogy ennél durvábbat nem látok idén, aztán jött a Mother pár hét múlva. Tehát. igazából a Mother nekem kicsit fölülírta ezt a filmet, azt de... az anyád? Vagy az anyád. <gül> anyám? Anyám a Anyám a négyzetet, igen. Tehát ez... De attól függetlenül az, ez szerintem egy sokkal jobb film, mint a Mother, viszont... Tehát itt sokkal szórakozható, és egy emészhetőbb film, viszont az Persze. a jelenet az nagyon-nagyon ott van a szeren. <gül> szeren és hát ugye a legnagyobb rivális a testről és lélekről nem, nem, nem igen, igen. Mm. úgyhogy egy nagyon szerettem a filmet, de egy kicsit félek tőle, mert a testről és lélekről is rajta van a listán, csak most nem fogok az nem reszélni. azon a listán, amit eddig mindig mondták ez, ez, ez most ezen a listán egy kicsit előrébb úgyhogy én annak jobban trukkolok nyilván, és nem csak azért, mert magyar, hanem mert az egy tényleg jobb film, de ez, ez egy nagyon erős kihívója mm -hmm. na akkor egyszer kezdtünk az ezüst hát. díjazotthoz. Gábor. Ezüstérem. No, ezt meg egy olyan filmnek adtam a saját ezüstérmemet euh, idén, amely, amely számomra egy kifogástalan szórakozás volt. Tőleg egyszer nem tudok róla semmilyen rosszat mondani. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen film az, ami... ami, ami tehát igen, egy, egy, ilyen egy igazi szórakoztató filmpont, amiben benne van minden, ami kell. Uh, vít, vít, uh, humor izgalom, dráma uh, filgútság uh, minden ez pedig Pajka Vajti tivad Emberek hajszája tavaly film uh, valóban 16-os, tehát ugye idén nagy, nagyon nagy késéssel érkezett a mozikba én már tavaly a Cinefesten láttam ott a kedvenc filmem volt uh, remélhetőleg uh, ennek tükrében jövőre a Brixby Moszkó is bejön a mozikba mert az meg a most a szinefesztem volt a kedvencem, és egy iszonytatóan király cukiság meg lehet zabálni olyan, mint a vademberek hajszája, azt is ajánlom mindenkinek a Briggs-Bibert. Na, de a vademberek hajszája e, e, tényleg nem tudom, hogy ennyire nem imádtam filmet idén. Nagyon-nagyon e, tetszik a szemnél és ezek a Julian Dennison kettősé, aki az idő egyik legnagyobb felfedezetje számomra emiatt. De, vagy hát a tavaly évé, mindegy. Ezért le jó ez a kisrác, és hát a szövegei azok meg tényleg hihetetlenek. Most a vox is ugye megint lesz év legjobb Dumái, top 10 legjobb Duma, és hát így, így folyamatosan ki kellett dobálnom a mademberek a Dumáit, mert hogy nem lehet csak ez benne. Hát <gül> olyan annyi van, így is azt hiszem, kettő vagy három benne van a top 10-ben, ami csak ebből van, talán kettő, de, de vagy. vagy 8 azonnal fölírtam belőle, hogy ez így belekerülhet. Tényleg hihetetlen jó a film humora, de nem csak a viccek miatt nagyon jó, hanem és a, és a főszereplő páros, szemnél egyébként nem is tudom mikor volt ilyen jó, talán, talán sose. Talán, amiben én láttam őt, azok alapján azt mondom, hogy szemnél legjobb alakítása, hanem mert nagyon, nagyon, nagyon nagy szíve van ennek a filmnek, és ez az, ami a leginkább megfogott a nagyon-nagyon vicces dolgok mellett, hogy borzasztó nagy szíve van. Nagyon-nagyon lehet szeretni és izgulni a hőseinkért, és nagyon-nagyon jók együtt, nagyon megható az ő kapcsolatuk, ahogy indul, ahová ugye kifejlődik a, a közös kaland során, és hát az évleg nagyobb poénja is ebben a filmben vannak számomra, a tor mellett, szintén Taika Vajtiti, nekem ő most a Isten. Edgár vált mellett, de ő meg pont nem egy vígjátékot csinált idén, hanem egy másik királyságot, Mindegy, de Tajka Vajtiti most nekem a, a, a, az igazi humor megtestésítője, imádom ezt a fajta, kicsit improvizatív humorát, ami van, és a vademberek ezt nagyon jól bemutatja. Úgyhogy nagyon-nagyon gondolkodtam, hogy az első helyre rakom, végül a második lett, nem sokkal lemaradva egyébként. Az elsőtől, ami azért egy más élmény volt, de ha azt mondom, hogy, hogy a... a szó legklasszikusabb és legnemesebb értelmében vett szórakoztatás, akkor a vademberek hajszája nálam a legjobb idén, úgyhogy ez is térmes a vademberek hajszája. Uh -huh. Gergő? Hát itt ez egy tök jó átkötés lesz, mert egy olyan filmet fogok most mondani egy olyan alkotótól, amit az előbb Gábor emlegett. Ez pedig a Big Driver lesz uh, Hát igazából Ugye erről már beszéltünk, lehet, hogy akkor pont Gábor is itt volt, amikor beszéltünk a bgw Szerintem Béby akkor erről. pont igen, igen, igen, júliusban, vagy mikor Pont volt. akkor, majd meg a bgw és akkor beszéltünk meg erről. Igen. Na most, ez a film igazából minden tudott, amit én szeretek egy filmben. Olyan lehetetlenül laza volt, annyi stílus volt ebben a filmben, annyira jól működött a humor, annyira királyak voltak benne a zenék, annyira profin volt az egész megrendezve, olyan hihetetlen akció jelentek voltak ebben a filmben, annyira el volt találva az összes karakter, a Jamie Fox a Kevin Spacey, bár róla most már jót nem lehet mondani elvileg, de nagyon furán nézett a srácra. Itt még nem haragudtunk rá, úgyhogy itt ezt még lehet dicsérni. Én színészként nem haragszom rá, de ugye jó a színész továbbra is. Nem fogok kávézni. Valószínűleg Te túl öreg vagy hozzá, Gábor, nincs Én nem kávézhatok vele. Igen. De hogy, ö, hogy tényleg minden a helyén volt, szerintem a szerelmi szál is nagyon aranyos volt, a végére nagyon tetszett, hogy tényleg így megfordult az egész film, és egy ilyen tök másik főgonosz hoztak ki belőle, akinek meg nagyon-nagyon jó lát, most nem akarok ebből spoilerzni és hát az a vágás gyerekek valószínűleg nem fogják megkapni az oszkárt érte, de ez a film úgy van vágva, mint ahogy, hát nem is tudom, hogy mikor. Talán hát a, a... Wright ehhez ért. Mint hogy a Wright filmek. Igen, tehát a... A... Hát már jól. a vaskabátok is kegyetlen durva volt vágási a Scott de Pilgrim. A Scott Pilgrim mindegyik, és tényleg ennyire Jól implementálva a vágás egy történetben szerintem a felhőatlasz óta nem volt, és, és azért a felhőatlasz az megint csak egy olyan technikai csoda volt, azóta talán ez a másik legnagyobb ilyen teljesítmény, és tényleg minden annyira helyén volt ebben a filmben, és. És egyszerűen imádtam. Amikor elmentem a másodszor erre a filmre a kollégáimmal, én akkor már, hogy tényleg látom, mondtam nekik, hát igazából láttam, de hogy mozizni akartak, akkor menjünk be erre. És így jöttünk, és akkor az egyik srác mondta, hogy hát most már értem, hogy miért akartad kétszer látni. Mert nem az a lényeg, hogy milyen történetet mesél a film, mert azzal sem voltam úgy baj. De az a hangulat, ami árad belőle, és az a, az a féle fajta egyedi, mások a felidézhetetlen stílus, ez e, ilyet máshol soha nem fogsz látni. Maximum a folytatásban, amiről elvileg szó van, de én szeretném, hogyha a inkább saját filmekkel, tehát hogy, hogy nem folytatást csinálnának, akkor valami új ötletbe bágná a fejszés, e fejszét. Én én még mindig nem mondtam le egy új Cornetto filmről, de valószínűleg ezzel a hogy... Lehet, hogy fognak amúgy csinálni, Egyes. van olyan zsámer, de igazából... Ami szuperhősösszel. <gül> az az ant lett volna sajnos, de... Igen, igen. de az, az igen, valószínűleg nem fog azért nagy költségvetősű film környékére menni, és nem, nem, nem is kell, ezt is mennyi 40 millióban hozta össze, és, és technikai le, lepipált idén kb. mindent, ami volt szerintem. Uh, úgyhogy neki nem, nem, nem kell ilyen kik a költséget, és ő, ő maradjon meg a kreatív oldalon, és szerintem azzal mindannyian nagyon-nagyon jól fogunk járni, úgyhogy én számomra tényleg a Baby Driver az egy olyan film volt, amit nagyon vártam, és beváltotta minden elvárásomat, pedig magasak voltak azok az elvárások, és az év egyik leg cukibb szerelmi szála. Igen. És nagyon, az annyira cukibb volt. Annyi, aranyos. Annyira aranyos volt. És tudod, ez a picit, picit ilyen bárgyú, nem tudom, amiből ugye a Gang egy kicsit viccet csinált ugye, a maga módján. Itt viszont ugye, meg ez a másik véglet volt, és, és én ezt még meg fogom nézni jó sokszor megint csak, mert itt is az élmény a fontos, és, és nem az, hogy a történetből mit hámozol ki magadnak. És uh, ugye idén nyilatkozta Edgar Wright, hogy nem zártak ki a Vaskaváltók folytatását, vannak ötletei uh -huh. hozzá. Helyes. Jöhet. Tőle jöhet, mástól ne. Igen, igen, természetesen. Igen. <laughs> Jó, akkor ez volt Gergő második helyezetje. Az én ezüstérmesem is már uh, szóba került itt korábban, és uh, ez is egy boxos vetítés volt, Gábor, itt a yeah. helyekre csempéztél hát, be. Ha jössz a boxos <gül> vetítésre, jó jár. És egyébként az a furcsa, hogy erre a filmre csak azért mentem el úgymond, mert uh, itt, itt kijött belőlem a, a kis ingyen ingyenélő, hogy Á, ingyen van Max Smith bukok rajta, aztán leszakadt az arcom, mert a, a Wind River-t raktam én a másik <gül> közöttnek. Yes mert ez teljesen váratlanul ért, hogy tényleg ennyire magával ragadt, és, és amit Sorter mondott, hogy a történettől többet várt volna, én pont ezt imádtam benne, hogy végre egyszer semmiféle ilyen, ilyen komplikációk nem voltak még váratlan fordulatok a, a bűnesetben, hanem pont ahogy kb. mindig zajlan az esetek 80%-ában a, a leg kézenfekvő dolog a megoldás, és itt nem ezen volt a hangsúly, hogy, hogy mindenféle váratlan fordulattal derüljön ki, hogy ki a gyilkos, hanem itt tényleg a, a, a hangulat az masszívan ott volt, és tényleg a karakterek és uh, egyszerűen egy, egy szuper Super élmény volt. Uh, itt közben most látom, hogy Sorter eltűnt. eltűnt igen, igen. <gül> nem akartam hangosan mondani. Igen, eltűnt. Uh, jó, nem baj. Freddie mondja még. Blackshift következik akkor legközelebb. Uh, uh, szóval igen. Wind, Wind River az, az számomra egy óriási meglepetés volt. Nagyon jó, uh, nagyon tetszett ez, a, ez az egész környezet, ezzel a borzasztó Na, hello. rideg és hideg. Szóval hello? Az... mi történt? A gépen valamiért fogta magát, és újraindult. Nem tudom miért. Aztán újraindult, egy perccel később újraindult ismét. Most lekopogom, de úgy tűnik, hogy stabil, hogyha megint eltűnök a francba, akkor azért van. Jó. Nem tudom, mi volt, Jó. miről maradtam le. Semmi, Wind, river Wind river a másik helyezettem Gergőnél meg a Baby Driver volt. Azt még hallottam, igen. Jó, úgyhogy nálam a Wind River az abszolút egy, egy óriási meglepetés, én mindenképp ezt is megveszem DVD-n, amint lehet, mert ez, ez egy igazi csoda ez a film. Úgyhogy, Pedig is beáll a tímbe, a seridenbe. <gül> abszolút, én nagyon-nagyon én, én kellemeset csapottam ebben a filmben, mert tényleg ez a legjobb egyébként, én egyre többször igyekszem el így mozizni, hogy, hogy zigvilágos semmit nem tók róla, és így tud igazán nagyot ütni. Úgyhogy én abszolút díjazom ezt a fajta stratégiát. Úgyhogy Wind River ezüst És Elizabeth Szó... Olzen még nyakig beöltözve is szexi. Igen. Ez abszolút így van. Jó. Akkor szórter 12. helyzeted. 12. jel? Uh -huh. Aha. Most már jó, olyan film ilyen csak... nem fog annyi rosszat mondani. Ez azért már jó. csak én itt meddig még így a ...képházban vagyok, de oké, okay. tehát a 12. helyen nálam a, hát egy animációs film áll. mert annyira elgondolkodtató, annyira szép, annyira, annyira akármi lenne, egyszerűen azért, mert vicces, vicces, vicces, és még inkább vicces, ez a Lego Batman. Amit a, azt az emoji. Az utolsó 20 percét... <gül> Az is van, van egy listán. Gábor, én valamiért azt érzem, itt az előbb a kaptáról is már bekostoltál, hogy valami... <gül> én valami, valamiről én nem tudok, vagy nem, nem tudom, de ez... <gül> Jó, tehát a Lego Batman, a számomra az utolsó 20 perc volt talán egy kicsikét. Most itt tényleg gyorsan mondom, mielőtt még megint ezt állít az egész rendszer, szóval... Ö... A Lego Batman nekem az utolsó 20 percében volt egy kicsikét egy gyengébb, ott úgy éreztem, hogy kicsit túl volt húzva ez a történet, de önmagában egy nagyon szórakoztató film volt, tényleg az évben talán nem nevettem ennyit egy filmen sem, mint ezen, és euh, én nagyon bíztam abban, hogy, euh, <coughs> hogy a már ezelőtti Lego filmből megismert Batman euh, igenis képes lesz elvinni egy önálló filmet a hátán, és ez így is történt, mert én úgy éreztem, hogy ebben a Figurában van annyi, annyi force, hogy egy önálló filmet el tudjon vinni, és, és nagyon örülök, hogy ez így is történt. Egy nagyon kellemes filmélmény volt, amit szerintem még rengeteg szerint újra fogok nézni, úgyhogy a ja, nagyon jó volt. Nagyon intenzív film, amit ezt adom a nyuén van, benne, hogy ezt meg kell nézni legalább kétszer. Ezért is szeretném még többször megnézni, mert egyébként már az előző legófilm volt, a, a, film a, film a Legó movie is, movie. mondjuk az klasszis sokkal jobb, mint a Lego Batman, mert annak volt egy nagyon-nagyon szép üzenete és háttér tartalma is. Ezt hiányoltam kicsikét még a Lego itt már nem volt mondani való, de, de vicces volt, nagyon vicces volt. Uh -huh. Black Sheep 12 Volt már róla szó, igen, a 12. helyezett a vademberek hajszája nálam, ami tényleg amit, amit itt Gábor elmondott az előbb, egy nagyon-nagyon és imádnivaló film, abszolút egyetértek azzal, amiket mondasz. Nekem, a humora, néha kicsit túl ilyen geeki volt, vagy nem tudom, tehát néha kicsit cukiskodó, de annyira aranyos volt a két főszereplő így együtt, hogy igazából így nagyon-nagyon elvitték a filmet. Én még azt tenném hozzá, hogy én annyira imádom az olyan filmeket, és ez jellemzően a kis költségvetésű ilyen kis független filmekre jellemző, amikor kitalálnak így egy ilyen nagyon egyedi figurát, és így egy film elejéig így engedik így, tehát így leengedik róla a porást. Tehát ilyen volt mondjuk a, a nyár királyaiba, ha emlékeztek, az a ja, D.I.O. vagy hogy hívja. Tehát volt egy figura, ja, ja, ja. Akien, akire nem lehet fölhúzni 20 filmet, csak így egyet, de ott szárnyal, és egy így a volt a Ricky Igen, Superbad. azt mondjuk én annyira nem kedveltem azt a filmet, de az is ilyen volt. A filmet én se, de a McLavin. A az McLavin biztos volt, igen. Volt. Tehát, hogy hogy én, én imádom az ilyet, amikor így van egy figura, aki egy filmben belül így abszolút ö, szárnyalni tud. És itt a Ricky Békör abszolút ezt éreztem, és nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy van emberek hajszája. Uh -huh. Nem én választottam az orrességet, az választott engem. Az <gül> orral. Így van. Jó. Akkor Gábor, a kedvenced 2017-ből. Elérkeztünk akkor az első helyzethez. Uh, ami úgy, én jel, úgy izgulok, náhát, mert tudom miért. Mi tudod, mi lesz? Én igen, két tudom, hogy hát, most mi mi szépen kinyírtad a hangulat. De nem mondom, szépen. <gül> ez. <gül> ez gyakorlatilag nagyon demotiváló volt most, de nem gondolom. Igen. Na most nem a bélvacs. Igen, most nem nem a bélvacs. Igen, igen. Uh, főleg a hullazsíros jelenet miatt. Hmm. Ez engem egyre jobban csinál. érdekel. Minél többet meg a Baywatchról, legyen jobban elkezdett érdeklenni. Igen, igen. a, nap, Új, akarom, a, a, a harcosok a ez a klubját akarja megidézni, vagy Hogy abba hát a hasonló. olyan hasonló. Abszolút kinézem belőle. Igen. Szerintem abszolút érthető a párhuzam. Mondjuk a Hullazsírhoz elég megnézni az előzetest, mert abba is benne van. Ennek Csak... sem néztem előzetest még. Mondjuk ennek azért nem, mert, mert igazából nem vár. érdekel. Szóval... Füccime az király. <gül> szóval, Gábor, első no, el... szóval, tehát, akkor... akkor ezt meg is beszéltük <gül> Gergőre. Gergőre. <gül> <eső gül> Jó, hogy uh, ugye nem sokkal mondtam az előbb uh, vademberek hajszája, uh, nem sokkal maradt le, kettő közül láttam, aztán végül is ezt a filmet választottam az idei kedvencemnek, és azért, mert idén a top listámban főleg olyan filmek kerültek be, legalábbis azokat arra a tendenciára jöttem rá magammal kapcsolatban, ahogy is soroltam a nekem leginkább tetsző filmeket, hogy nagyon bírom a bátor filmeket. Nagyon bírom a bátor filmeket, amik, amik mernek elrugaszkodni egy kicsit a dolgoktól, és, és a megszokottól, és hogyha egy a nagy film csinálja ezt, akkor meg még inkább... Justice League lesz, tudom! Ilyen volt a Logan is, valóban. De nem azt választottam elsőnek. Most jó otthonjából? No, ha no, ott van a toplistámban, de, de mint, mint az idén egyik legbátrabb és számomra borzasztóan tetsző filmje, ami lehet, hogy valahol egy kicsit uh, is lehet, egyesek sznobizmusnak is tarthatják, de én büszkén vállalom, mert nekem ennél nagyobb élmény nem adott film idén. Ez a szányos fejvadász 2019 oh, Na jó, má mást tartom. Mitől féltél most, se semmi... mondd el? Uh... Az apád ellentétét. Ja, ja nem, nem. Ja, én azt hiszem, hogy a Star Wars-tól félsz. Nem. nem. Ja, az, az apám ellentététől? Nem. Ezt nem, most nem, vissza, nem. visszahallgatod, akkor teljesen illet volna arra. Egyébként tehát igen. Tehát Gábornál nem első az anyám, értem. Ja. Igen, nem az anyám az első. Szeretlek anyu, természetesen. Ha hallgatod Delik a adást, van. akkor imádlak, szeretlek. Anya csak egy van. Menjünk félelőzi ö... be anyámat? Egyébként szerintem ebben semmi sznobizmos nincs, tehát ez a film az mindenképp az év egyik legerősebbje. Igen, á, és alatt rá, rá, hogy folyamatosan ezen a filmen kattog az agyam, azonnal megnéztem másodszor, tehát tényleg úgy volt, hogy megnéztem, nem aznap, oké, okay, nem aznap, nap, ez tényleg elég tömény, de másnap rögtön megnéztem újra. És utána is folyamatosan ezen a filmen kattogott az agyam, nagyon sok szempontból, Tényleg boldoztó bátor alkotás, Dönny Vilnöv tavaly majdnem az első tudott lenni. Ugye az érkezés ott is majdnem az első helyre raktam, aztán beficcent itten az év utolsó hetében ez a Fránya Lala Land, uh -huh. de, de idén nem tudtam más elvenni végül is Vilnövtől az első helyet. Nagyon ért már ez neki, mert minden filmje eddig itt volt a Top 10-ben Szikárió is Fogságban is érkezés is. Úgyhogy most az elsőjét megkapta. Nagyon sok szempontból imádom ezt a filmet, és, és én egy abszolút szifi klasszikusnak tartom már most, és ha nincs is teljes mértékben így elkönyvelve, szerintem az évek alatt legi, azzá válhat méltó. Az első lett, is így volt. Igen, az első is így volt pontosan, ott is nagyon-nagyon megosztó film volt, a legtöbb nem tudtak valamihez kezdeni, eltelt azóta, ugye nem kevés idő, 35 év, és, és még mindig ugyanígy tartunk egyébként, nehéz a Vátor filmek sorsa, de idővel talán a helyükre kerülnek, én ezt is ide tartom, mert nagyon sok mindent adott. Engem nem zavart a hosszas sem, nem zavart az sem, hogy Ryan Gosling 5-6-7-8-10 percen keresztül van, hogy sétál lassan. Én ezeket a részeit is élveztem egyébként, mert nagyon jó föl tudta tartani számomra az érdeklődést, a feszültséget, a figyelmet, a gondolatiságot, nagyon sok benne a gondolatiság, nagyon, nagyon mély, nagyon sok részén gondolkodtam sokáig, és nagyon jól tovább vitte ezt a, ezt a replikáns témát. Az a legjobb szó hogy méltó folytatás egy olyan filmnek, amit lehetetlen volt folytatni igazán jól, hogy nem valami gagyi hülyeség legyen belőle, és, egy, és tényleg leakalapra a Denis Villeneuve előtt, hogy, hogy ezt bevállalta. Én, én az ő helyébe lettem volna, és egy nagyon tehetséges és nagyon sikeres rendező lennék, akkor sem értem volna bevállalni ezt a filmet, mert ezzel csak rá lehet cseszni. Hát, anyagilag sajnos nem sikerült úgy, de hát nem is lehetett szerintem, ebben alapvetően benne volt. Filmen, várható ez. volt. Ez alapvetően benne volt, hogy ez nem lehet egyszerűen óriási sikert talán. Dacara Ryan Goslingnak és Horizon Fordnak. Ahogy a klasszikus film sem volt egy kasszasiker. Tök mindegy, hogy most azóta mennyire kult film nem kult film azért ez még mindig csak egy réteg, ettől függetlenül örülök, hogy elkészülhetett ez a film, és, és ennyi ekkora élményt adott számomra, és itt most nem akarok kitérni Roger Dickins zseniális képeire, és, és megint nem fogják neki odaadni idén az oszkárt, biztos vagyok benne, pedig kurvára megér, megérdemelném már, de, de én imádtam a zenéjét is, egyébként nagyon jól vitte tovább az eredeti Van zenét, és egy kicsit bővítette cimmerék megint oda tették nagyon, Ö, tényleg nem tudok róla rosszat mondani, én minden percét élveztem, én, én nagyon bírom az ilyen elgondolkodtató, de ugyanakkor látványos ö, akciódús dolgokat is, ö, tele, tele emlékezetes jelenetekkel, és, és, és eszmeretlen aprólékossággal kidolgozott ö, minden részlettel. Ö, nálam a szányos 2049-2017 legjobbja Mm -hmm. Pont. Jó. Na, akkor Gergő, a te aranyérmesed. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Ugyezzel. Én ezt is tudom. Szerintem ki fogjátok találni, nem kell messzire menni. Ugyanannak a rendezőnek a filmje, akinek tavaly, akinek tavaly is köszönhettük az általámi filmének választott alkotást. Én tavaly az érkezés hoztam ki a filmjének, és hát igen, igen, sejtettem, hogy te is ezt fogod kihozni, de hát Ott most ne, nem, le, nem, nem lehet, hát nem haragszok rád, mert igazából miért haragudnék valakire, aki szereti ezt a filmet. Igen, összebeszéltetek mi adás előtt. É, igen igen, eszeveszéltünk. Igazából én nem voltam egy nagy rajongója az első résznek sohasem. Igazából most már megnéztem ugye újra, és akkor most már így megláttam benne, benne az értéket, de igazából tényleg csak a folytatás miatt, meg Villeneuve miatt néztem meg azt is. És megérkezett ez a film, és engem teljesen kivasalt. Tehát egy annyira... Maradandó, hipnotikus és komplex élmény az egész. Tehát ez, ez egy annyira sokrétegű, annyira tartalmas film, hogy nagyon-nagyon hogy kevés elszfogható film készült. Tehát itt igazából ott van, a, ott van az a nagyon-nagyon szép szerelmi szál, ugye a hologrammal, ott van az a azon nagyon-nagyon kemény pszichológiai személyes szál, amikor tényleg egy személyiséget lerombolnak, többször is egy film során. Tehát szinte be ebbe, hogy mit, csinál, mit lehet megcsinálni egy személyiséggel, hogy mi mindent lehet ezzel művelni. Aztán ott volt a bámulatosan gyönyörű hogy hát ugye a, az egész istenkép, meg stb., amit itt levezettek a filmben. És ez megint tényleg egy olyan zenei világ egy olyan látványvilággal, színvilággal, olyan színészi alakításokkal megspékelve, hogy, tehát szerintem a soha nem volt ennyire jó. Itt is egy nagyon-nagyon kifinomult, visszafogott játéka volt neki, de amikor kellett durrannia, ott durrant az egész. És, és tele van tényleg egy olyan, olyan maradandó élményekkel az a film, én annyi mindent kaptam tőle, hogy én se bírtam, én is visszamentem rá másodszorra, csak én szerintem nem másnap, hanem két nappal később mentem vissza rá. És egy másik barátommal néztem a filmet, ő soha nem, soha nem lát az első részt, és még ő is, tehát ő is oda meg vissza volt érte. Tehát, hogy itt is a az új belépők is tudtak valamit kapni a filmtől, meg azok is, akik ismerték a, az első részt. És azoknak pedig olyan fantasztikus elrejtett utalások vannak, amúgy ilyen kis, kis apró képi visszautalások, egy-egy mondat, még a magyar szöveg is visszatért a filmbe. Tehát, mm -hmm. hogy igazából mindent meg kaptunk, amit szárnyas fejvadász, szárnyas fejvadász lett, és még annál is sokkal több volt ez a film. És te, ott volt még Jared Letónak is a karaktere, az is szerint egy hatalmas húzás volt, és tényleg és, egy annyi, annyi ötlet, és annyira szép volt az egész, és és én nem, nem tudom, hogy hova lehetett volna ezt a filmet fokozni. Hogyha rövidebb lett volna, de ugyanilyen ereje van, akkor azt tényleg egy lehetetlenség kategória lett volna. De én nem akartam, hogy ez a film rövidebb legyen, én meg fogom nézni ezt is nagyon sokszor, már a top listámról a többi említett filmet is, mert ritkán kapunk ilyet, és én úgy érzem, hogy hogy tartozunk magunknak annyival. Meg igazából a jövő nemzedékének is, hogy megtartjuk a köztudatban ezeket a filmeket, és, és hagyjuk, hogy mások is átélhessék ezt ugyanúgy, és talán megkapják ugyanazt az élményt, amit mi. Úgyhogy nálam ez 2017-es év filmje. Hogyha jövőre jobb nap rendezés, akkor látja, hogy az is az évfilmje, ez a szerintem nem lesz jövőre filmje, nem rendez jövőre. Pihennyen. Pihennyen. Csak hogy pihenjen. Minden dolgozzon a dűnén. Vagy egy kis helyet a többieknek. Ja, dolgozzon a dűnén, vagy Na, nem tudom. Na arra, ja. túl kíváncsi lennék. <gül> Igen, arra én. Hát, hát most már én nem ismerem azt a sztori, de mindenki azt mondja, hogy lehetetlen, és mivel most már Virnők többször megcsinálta a lehetetlent, így azt mondom, hogy ha egyetlen ember van, aki ezt meg tudja csinálni, akkor az ő lesz. Hát én nem mondanám a dűnére, hogy lehetetlen, én azt mondanám, hogy egy filmben lehetetlen. Tehát, hogy, ah. Vagy akkor az egy olyan kurva hosszú film lesz, mint a szárnyas fejben lesz. Oh, 19. yes! <gül> tehát azt el tudom képzelni, de... Ez jó. Az biztos, hogy az elsők között nézném meg, mert én nagy jongó vagyok, mármint a regényé. És hát igen, tehát amiből Link se tud filmet csinálni, az, <gül> az tényleg vad. A dűnével kapcsolatban készült egyszer egy ilyen dokumentumfilm. Ez a Jadarovskis oh. dűn. Jadarowski az, az, az, igen. igen. Ez tök érdekes ellítólag. Csak Itt én tűntöm Mi hallunk? vagy, Mi hallunk? Igen. Aha. Igen. Na. Na, nekem Ezek egy Na, most már, igen. Ja? <laughs> van. Hát jó Na, szóval, akit érdekelne, hogy milyen lett volna a, a, azt hiszem a legelső dűne, feldolgozás? Nem, a, a linc a, után lett, A, a lincses, nem, várja, nem, ez ugye bedőlt, mert hogy ugye iszonyatos mennyiségű pénzbe került volna, Igen, és el is Igen. küldték a rendezőt, és utána a lincsa, hát a, a, a, a, azokból, ami ott maradt, a kellék csinált mi? valamit, összeeszkábált valamit. Bocsi, miről van szó? Mert én itt közben folyamatosan megakadok, hogy milyen dűnéről van szó? Azt láttam, az egy mocskosú jó film a Jodorowskis már mármint a dokumentumfilm. Igen, arról vesz, igen, igen vetette föl. Ez egy kurva jó film, igen, az a, a 12 és fél órás dűnefilm, ami soha nem készült, <laughs> talán nem is baj. Igen. igen. Egy ilyen könyv létezik csak belőle, egy ilyen uh, vázlatkönyv vagy vázlatfüzetgyűjtemény. Mhm. Uh -huh. ja. Hát az a látványterveket a Giger csinálta volna, nem? Vagy az... ő is csinálta meg hozzá. Ő is. No. Meg még sokan mások, de ugye abban nem lett semmi. Lehet, hogy valamit fel fognak használni a Vilna féléhez is. Azt nem tudjuk, ugye most még csak nagyon-nagyon dolgoznak rajta jelenleg szerintem, mert ez legalább egy három éves projekt lesz, mire hát valami tehát, filmet csinálnak. Az a baj, hogy az annyira komplex az a story, és tehát nem cselekmény szinten, tehát cselekmény szinten bele lehetne sűríteni mondjuk két és fél órába, csak, csak azt, a, azt az iszonyatos háttér filozófiáját nem tudom elképzelni, amit a lincs ugye megpróbált láttatok a lincs filmet? Nem. Persze. Nem. Egyszerű, egy -egy az első él. film volt, ami meg volt VHS-en. Ugye magyar feliratozással eredeti nyelven. Úgyhogy hát azt egészen Lynch... kiskoromtól ismerem. Igen. És az akkoriban egy ilyen mocskosult drága film volt. Tehát ez egy hatalmas költségvetésű És film. Ez egy hatalmas igen. nagy bukás volt. Óriási ez a film bukás rádással. volt. Az, igen, az, az, igen. az körülbelül olyan volt, mint most a a szárnyas csak még durvább. Tehát ez egy annyira ilyen elvont valami volt, és a lincs azt próbálta meg megcsinálni, hogy a könyv narratíváját valahogy filmesíti, de egyszerűen az annyira mély, és annyira komplex, és annyira sok, hogy egyszerűen ff, el sem tudom képzelni, hogy hogy fogják. Tehát ugye a tévésorozatban lehetne megcsinálni, de az is volt, és az szerintem nagyon szar volt a 2000-es tévésorozat. Úgyhogy, hát nem tudom. De, a, tehát a villanőből kinézem, hogy hogy megcsinálja jóra, de elképzelésem sincs. Tehát talán azt tudom elképzelni, mint a, mint a, a szájnás fejvedelésben, hogy nem, nem narrálni fogja, hanem a képekkel próbál majd narrálni. Az talán működhet, de ott sokkal több ö, szerintem a, a hogy mondjam, a filozófikus narrálni való. Igen, mint a Blade runner tehát ott, ott hangulatot akart átadni, itt komplett jellemek, meg, meg motivációk, komplett történelmi részek vannak illenarrálva, és az egész világnak a, a háttérét mozgató dolgok, amik, amiket pedig el kell mondani, mert különben nem biztos, hogy működik az egész. Na mindegy, nagyon kíváncsi leszek rá, az biztos. Uh -huh. Jó. Freddy, én, én sejtem. Én ez a freddy az első. Nekem is Igen. van egy tippem. Na, mire tippeltek? Mond el mondjuk elmondani. el. Aha. Biszti? Hát, hát... Akkor mondja szerinted? Szerintem az élet. Szerintem is az élet. Szerintem, szerintem meg a halál. <gül> uh -huh. Na, ö, hát nálam a 2017-es kedvenc az... Milyen meglepő az élet című, külön? <gül> <gül> Kiszámítatóak vagyunk. Az élet Az élet szép. A, nem tudom, mikor i premjer ez volt tavaly. Akkor mondtam, hogy nekem ez eddig az, az évfilmje, és, és úgy, mint annó a Sóna báránynál, ami talán januári film volt, igen, így, ott, ott igen. Is bejött, és tényleg nem tudta ezt se, semmi überelni. Ez Márciusi, is egy, bocs, csak most már. Márciusi, igen, tehát ja. abszolút meglepetésként ért, mert az előzetes annyira nem jött be, de gondoltam, hogy hát Jake hol csak, csak valami jóban szerepel, és hát ahhoz képest, tehát ez, ez teljesen lenyűgözött ez a film, meg is vettem az a nyomban Blu-ray-en, itthon is megnéztük újra, ritkán veszek olyat, hogy megjelenéskor és premier évben meg ilyenek, és meg is nézem újra, de ez abszolút ott volt, és annyira örültem, hogy megjelent blu ray mert egyébként nagyon érdekes extrák is vannak hozzá. Úgyhogy egy abszolút film. Annó mondták, hogy, hogy mondták többen, hogy nehogy ez legyen az év Alien filmje, aztán hát, mint később, kiderít, valószínűleg az lett, igen, sőt, egész biztos, hogy az lett. Engem abszolút lenyűgözött, tehát nagyon tetszett, hogy hogyan vezetik fel ezt a, ezt a földön kívüli lényt, hogy felismerik időben a veszélyt, megpróbálnak megküzdeni ellene. Ez a lény ez semmihez nem volt fogható szerintem, amit eddig láttunk. A halálok is szerintem elképesztően emlékezetesek. Gondolok itt a laborra, vagy akár a kinti részre az Aha. űrben. Uh, egy, a, a film vége az bár szóltál ellentétben én kicsit kiszámíthatónak tartottam de ennek ellenére mégis azt mondom, hogy, hogy tök jó, hogy bevállalták nem tudok semmit mondani az, hogy a, a karaktereket egyesek sablonosnak mondják, ez a, ez a film ez nem elsősorban a karakterek hátté szólt nyilván tudott volna élni a, a japán pilóta új, újdon szült gyereke nélkül is de ö, kész, hát akkor ez van, tök mindegy. Én azt nem mondtam az életnél, nem tudom te, hogy voltál ezzel, Freddy, de az is nagyon szimpatikus volt nekem, hogy a, a szereplőknek így a fontosságát is ö, változtatta. Tehát a gilen az elején nem volt? Semmi, igen. Szereplő. Igen. Tehát ő az egyik Brian ilyen. Brian Reno, én valaki az elején. Volt. Igen, igen, igen. Kicsit olyan, mint az Éli Igen, az éliemben emberben is ezt csinálták, amikor beszéltünk az életről a filmbarátokban, nem tudom már pontosan melyik adásban, akkor ezt mondtuk is, hogy az Éli is ez volt, hogy amíg a nyolcadik utasban életben volt az S, addig ő volt gyakorlatilag a főszereplő, mert ugye ő volt a vezető, és amikor az S meghalt, utána lett... Talaszt, elnézést, az S az más volt, Az Android, igen. Tényleg, tényleg az az Android volt, igen, igen, igen. Azt hittem ez de igen. <gül> hogy de nagyon nehéz össze, vagy igen, könnyű összetéveszteni a két filmet. <gül> annyira, annyira, annyira, annyira sok a párhuzam, hogy tényleg. Szóval igen, amikor a Dallas meghal, utána lesz ugye a Ripley előtérbe helyezve, mert ugye ő lesz ugye akkor már a rangidős, és az életben is ez volt. És ez egy, ez egy szimpatikus húzás volt. Nagyon. Úgyhogy engem abszolút megvett kilóra ez a film, Iszonyú pörgős, nagyon izgalmas, uh, brutális, amikor kell, hogy legyen. Úgyhogy mindenki, azt mondja, hogy ebben egy csepp eredetiség nincs, azzal hevesen vitatkozok, mert szerintem nagyon sok eredetiség van benne. Uh, nyilván nem tudja a semmiből feltalálni a, a, az, a, az űr, nem tudom, a <gül> <műrbiaszt. vagy. gül> Igen, tehát a földön a kívüli fenyegetettség filmeket az űrben, de kit érdekel, tehát vettek egy alapkoncepciót, és arra szerintem valami nagyon eredetit felhúztak. Úgyhogy nekem ez egy abszolút favoritom az év végén. Hát meg Úgyhogy... tudod, de mi a szép, hogy azért utólag kaptak egy pofont ezek, tehát hogy a, mármint hogy azok az illetők, akik ezt mondták már, hogy így mondták, hogy hát az élet az egy alien koppintás, semmi eredetiség nincs benne, aztán pár hónap múlva megnézték az ilyent, amiben volt eredetiség, csak egy furu javóhoz. így... Igen. Hát a igen. Nem sem volt olyan rossz egyébként. az sem volt egy olyan... De, majd még beszéljük hát is igen. róla. Még elő fog jönni. Igen. Bár. A másik listádon rajta van? Az egyik listában Szen van. Szerintem sok listán rajta van igen. igen, igen. Sejtem melyiken. Ja. Úgyhogy nekem az abszolút aranyérmes az Élet film, Nézzétek meg. Mindenképp, ha még nem néztétek meg. Na, Sorter, tizenegy. egy kevésbé dráma ide. Hát nem fogok sokat beszélni, róla, mert már többször meg lett említve, ez a Barry Seal. De igazából elmondtatok róla mindent, amit én is gondolok, egy nagyon lendületes, izgalmas, humoros, de ha kell, akkor feszült, sodró film volt, és hát Tom Cruise tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó volt ebben a szerepben. És abszolút igaz, amit sokan mondtak, hogy ö, teljesen ö, elvesztették már azt a, nem is tudom, hogy mondjam, hitüket, hogy a Tom Cruise még képes lesz majd egyáltalán valamikor egy ilyen szerepet eljátszani, és hát bizonyított, hogy igen, holott én is egyetértek azzal, hogy Barry Szil figuráját nem biztos, hogy ráosztottam volna. Tehát elsőre ez a kaszting egy kicsit számomra furcsának tűn, de egy nagyon jó összképet kaptunk. És a... Szóval a Beri az az nekem az a film volt, amit itt valaki már használta ezt a, ezt a kifejezést, nem is tudom melyik filmre, hogy ez az, ez az igazi nagybetűs mozi élmény. Amikor megnézek egy filmet, és úgy jövök ki, hogy... Szerintem nem voltam, és erre használtam. Nem, azt hiszem Szerintem. a Gábor mondta a vad emberek hajszájára, talán. De nem vagyok most ebben biztos. Mármicsodát? Ezt, hogy ez a ez a nagybetűs mozi élmény. Igen, igen. Arra, igen. Valamit. Egy ilyen, no, inkább úgy mondom, hogy nagybetűs filmélmény. Filmélmény, Úgy jöttem ki a beriszírről, hogy ez nem volt tökéletes, de de mindent megkaptam tőle, amit, amit igazából vállalt ez a film. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jó volt. Tényleg, maximálisan jó volt. Uh -huh. Top 10-ből éppen csak kimarad. Nagyon-nagyon picci volt a rész. Na, mert a mert Valamelyik reszventívül animációs film kiszolította. Jó kap. <gül> Én se fogok sokat, mert nekem a tizenegyedik a Wind River, ami nálam is épp, hogy kicsúszott, de majd, hogyha, hogyha látjátok a listát valamikor a közeljövőbe, akkor érteni fogjátok, hogy miért, hogy mi a tizedik. Mindent elmondhatok róla. Tényleg nem akarom húzni az időt, beszéljünk most már a szarfilmekről. A Windriver egy nagyon jó film, úgyhogy <gül> Mindenki nézze meg, aki eddig nem tette. Jó. Na, akkor meg is voltunk a legjobbakkal. Reméljük, hogy mindenki talált itt még valami nézni valót, akinek kimaradt esetleg bármi. Akkor igazából a szerintem a, a specialistáknak adjuk át, akkor folytassátok. Igen, ki a, én annyit a akartam, a annyit akartam e... mondani, hogy lehet erről az évről sok mindent mondani, de hogy rossz filmek terén ez csúcs év volt, az biztos. Én... Tehát itt van előttem a lista, és van itt nagyköltségvetésű film, tres gagyi, meg like a uh, Erotikus film, horror film, animációs film, dráma, végjáték, fi horror? Minden. Minden, Egyetértek. minden egyes műfaj képviseltette magát valami okádék fossal, és ez a jó. én, mert én nem. egy filmről szeretnék csak beszélni. É, igen? Kérlek. É, én még De egy csak egy, még, beszélni, egy, akarom film, akarom egy ezzel... tendenciát hadd mondjak el ezzel kapcsolatosan, hogy én meg annan vettem észre, hogy nagyon sok rossz film volt idén, hogy ugye amikor összesítettem, most Januári January benne vannak a 2017-es listák. Egyébként 30-án megjelenik. Uh, <laughs> már, uh, már is megértem. Szóval már decemberben kint van. Hmm. Sokat dolgoztunk az ünnepek előtt, hogy ez megtörténhessen a belünket is körülbelül, e, és hogy amikor összesítettem a, a rossz százalékot kapott filmeket, olyan sok jött össze, hogy eddig úgy volt, hogy az 50 százalék és az alatt lévő filmekre lehet szavazni, és azok kerülhetnek be a legrosszabb, top 10 legrosszabb film közé, de idén olyan-nagyon sok volt, hogy túl nagy lett volna a szórás, és le kellett vigyem, szóval 45 és az alatt filmek, szóval ilyen sok rossz százalékot adtunk, sokkal-sokkal több. Hát szóval hogy mi voltunk, vajon rossz... kritikusabb idén, vizze. vagy ilyen, nem tudom, nagyon sokkal igen, kritikusabbak, vagy, egy, vagy egy, több volt a rossz film. És hát valószínűleg az nem, utat, idén nagyon sok 20-25-30 15 satöri százalék lett, sokkal több, mint, mint, az követ, mint az elmúlt években. Papa Pia. Ja, azt Ferdán mondjuk nem tiszti. láttam. Azért, Nullás az volt egyébként? Nem. Nullás az nem, nem, nem azért. Nagyon régen nem volt. Az nagyon régen volt. Azért teljesen, amiben semmi nincs. Azon mindig át szoktam egyébként így nézni, hogy azt a rohadt. Én is, én én is mindig nem. azt mondom, hogy a Voxnál az az érdekes film, ami 90 fölötti, vagy 20 százalék alatti. A többivel nem érdemes foglalkozni. <há> nem érdemes. Tehát <há> ezek az érdekes filmek. Igen. <há> <há> Na, szóltál, melyik filmet szeretnél Nem, hát akkor mondja nagyon. te, hogyha neked van Ja, nekem rengeteg van ide felírva, <gül> pont az <gül> nincs, tehát a... én sejtem, hogy melyikre gondolsz. Ö, ja, mert aha, akkor neked az azért nincs a az a feliről. Szerintem te a nyolcas. as betűvel stb. kezdődik, igen. Igen, F és űrész 8. Igen, szorban. hát ez, igen, igen, igen. ez <gül> a fűrész nyolc. Amiről úgy emlékszem, beszéltünk már. Igen. Igen, volt szó szerintem. Még egy ilyen undorító, okátmány fos, WC, töltelék, állagú, fos, halma, zuhatag, szar. Nem, vagy, nem, nem tetszett. Nem, nem, nem, nem, nem tetszett. Az, a, az a mérhetetlen analfabétizmus, az a fatökűség, ahogy egy, egy trancsír jelenetet nem tudnak úgy megcsinálni, hogy legalább azt mondhassam, hogy véres, vagy, vagy legalább azt mondhassam, hogy legalább folynak a belek, és ez valamilyen szinten kárpótol, mert még az sincs, mert annyira nem voltak képesek, hogy, hogy ne CGI vért tegyenek ebbe a filmbe, tehát meg azok a történetben rejtett fordulatok, amiket látszom magam elé, hogy ott rágják, érted a ezért, mit tudom én a Rotling-ot, vagy Ceruzát, vagy nem tudom, hogy most ez a nyolcadik rész lesz, gyerekek, és most visszahozzuk a nem tudom hány év után a Jigsaw-t, meg, meg az ő lelkes kis csapatát, és most megmutatjuk, hogy, hogy erre megérte várni, és, és magam előtt látom, amikor a végén van az a, az a Resident Evil effekt, amikor a csávót, a dróthálók, vagy azok a hálók a fejét hat felé vágják, és kinyílik, mit egy ilyen elbaszott rózsa, de az az egész film olyan kritikán alul volt felépítve, annyira nem adott kapaszkodót, és én annyira azt éreztem véges és ez háborított a legjobban, hogy mindent föltettek arra az egy lapra, hogy most, ennyi év után visszahozzuk a fűrészt, és tök mindegy, hogy mit fogunk csinálni, mert a sok idióta barom az úgy is szeretni fogja, mert már annyira régóta várták, hogy legyen új fűrészfilm, csak azt felejtették el, hogy az előző fűrészfilmeket, amiket gyakorlatilag a harmadik rész óta, az összes fűrész folytatást ezek miatt a dolgok miatt gyűlölték. Ugyan ezek a problémák megvoltak az összes korábbi fűrészfilmben is. Hát legalább autentikus. De nem, nem is autentikus, mert még azt a, azt a minimális szintet sem hozza, amit mondjuk egy fűrész 4 vagy fűrész 5, amik szerintem a sorozat mégypontjai voltak, ott legalább voltak emlékezetes csapdák, vagy véres effektek, vagy, vagy legalább arra megértettem, hogy ez egy, ez egy fűrészfilm, legalább tudják, hogy brutálisnak kell lenni. Itt még az sem, meg legalább ilyen minimális ötlet azért mindegyik filmben volt. De ebbe... Tehát, egy, egy, egy nulla. Egy, egy értékelhetetlen szar. Tehát, nem, de abszolút nem, nem is értem, hogy amikor ha voltak egyáltalán olyan emberek, akik felügyelték ennek a, ennek a, ennek a csigafosnak a létrejöttét, akkor, akkor azok miért nem szóltak közbe, amikor ezt piacra akarták dobni, hogy ez még nincsen készen? Hogy ez, mert így, ez, ez, ez így is sikeres volt, úgyhogy tök mindegy. Hát, tehát. Sikeres volt, oké, hogy sikeres volt, de sikeres filmet úgy is lehet csinálni, hogy az jó. Hát, tehát, ez nem, tehát az első is az volt, és mellesleg jó volt. Tehát, én őszintén szóval értem egyébként... Nem, tehát, lehetetlen. De szerintem... én azt akartam mondani, bocs, csak annyi, hogy, hogy legalább az első, vagy mit első, az ezt megelőző folytatásokban legalább azt tudtam, annak betudtam azt, hogy, hogy gyengék, hogy gyakorlatilag azok futó szalagon készültek. Tehát azok, azok évente jött egy új fűrész, és tudtuk, hogy szar lesz, mert hát ennyi idő alatt nem, nem, nem lehet összerakni egy éppkéznább történetet. Ráadásul olyan szinten megcsavarták az egésznek azt mondját, hogy a, már... Történt a a Mother öt nap alatt íródott, nem értem, mi a gondod. Nem láttam az anyámat. <gül> Még a héten, vagy mi? <gül> <gül> Úgyhogy, úgy, na most elfelejtettem, mit akartam mondani. Hogy ott, ott, ott, ott betudtam ennek, hogy jó, ezek, ezek nagyon gyorsan készülnek egymás után, esély sincs arra, hogy, hogy itt valami évkézláb, miért, mit akartam mondani, értelem legyen az egész mögött. De... De ezen 8 évet filóztak. Ezen, és ezen, ezen, mit, mit lehet ezen 8 évig filózni? Hát e e nem tudom, így három hónappal ezelőtt jutott eszünkből, hogy meg oh, kéne csinálni ezt, és akkor gyorsan. Ja, hogy az nem elég, hogy megvan a cím, Na haladni igen, kéne igen. tovább. És csak hogy... nekem van egy olyan Sanda gyanú, hogy a Sorternek nem tetszett a fűrész új része. Miből gondolod? Á, Atom, én még azt maradom. nem hogy a, a, a, a, so, a, a, so a, a Sorok között vagy. Olamit, aha. Uh -huh. Ezek szerint átjött a lényeg, jó. <laughs> Akkor nagyon-nagyon az... nem rontottam el. Nekem az nincs benne a listámba, őszintén szóval. Az nincs. nincs. Én nem tudom. Én bele. Én, én el voltam, tehát ö, így, függ attól, vagy hogy mondjam, nekem egy picikét jól esett újra látni ezeket a mint ahogy mondtad, csontig lerágott fűrészes hülyeségeket. Ha minden évben meg kéne néznem ezt egy ilyen filmet, akkor már nagyobb probléma lenne nekem. De van itt horror bőven, nem csak a fűrészt folytatták. Most igyekszem inkább olyan filmeket mondani, amikről nem beszéltünk adásban, hogy próbáltak itt egy olyan régi horror szériát is visszahozni, aminek volt pár része, és nem is voltak annyira szarok, ez volt a kör, Láttátok ezt az új ring színű film. filmet? É, nem a Rings, hanem a Circle. Ja. Igen. igen. És a négyzetnek a testvérfilmje. Kotka meg az előzmény filmje, igen. igen Láttam bizony. Háromszög az meg a izé. Folytatás. Igen. Ez és a Delta, és pódol, ezek együtt a Delta jön. kommandó, ezt egyszer így le, lejátszottuk Twitteren is talán. Tehát a körök... Ezek szerint azt nem láttátok? Nem. Nem, nekem elég volt. Annyi, mind a két amikor, kört láttam idén. Nekem elég volt annyi <gül> borzasztó a, a kettő. amit amikor azt mondtad, hogy a Samara az mobilról is már. Igen, igen, tehát a elég, elég volt. Samara a szörny kimászik egy mobiltelefon képernyőjéből, úgy, ahogy a. Az első részben a tévéből. Tehát azt hiszem, hogy ezzel így nagyjából elmondtam mindent, hogy ez a film így ilyen, úgyhogy... Igen, én ezt mondtam azt, hogy szerintem én ezt nem nézem meg. Igen, tehát ezt így abszolút így nagyon jókat lehet rajta röhögni, de hát nem, nem tudom. Tehát így ezért visszahozni ezt az egész film. Ja, meg amikor megsütötte a telefona az is geniális, Tehát amikor már nem tudjuk hova fokozni. Tehát amikor már nem elég az, hogy hét nap is meghalsz, hanem már a telefon is süt az. Ez az, ja, nem kell. Ezt ennyire hiányoltuk egyébként az elsőből is, nem? Igen, amikor ezek Hogy Olyan lett lenne, hogyha azzal még úgy történne ott igen. valami. Ha az, amikor, a sütne. És ilyen ötletekre húzza fel egy filmet, tehát körülbelül uh -huh. egy, tud az egész. Úgyhogy az másik horrorfilm, amit imádtam idén, az a Bye Bye Man. Szerintem ezt ebből már gondolkodom Ami a Aminek az bemutatón... szintes, mindannyian láttuk, mert muszáj volt. Már gondolkodom a bemutatón, hogy lassacskán ideje lenne uh, rátérni, mert ez azóta is kísérte a Bye Bye szerintem még Azt... miket egy kicsit. Tehát még várjál vele, hogy jobban válik uh -huh. a Igen. Az idei év e... egy gyilkos feltámadásra? Hát nem. Az, az... állandóan emlegetve. Ja, igen, igen. Minden adásban erő. Én és a Black Sheep-et azóta baszogatjuk azzal, hogy nem nézett meg valami jó filmet, mert helyett inkább Bye Bye ment nézett. Nem a nézte, nem? Vagy a Bye Bye Nem, a Bye Bye Man sokkal jobb, mint a Mestergyilkos. <gül> a, aztán nem tudom, láttátok a... Tehát szerintem is nagyon sok helyen ezt fogják kihozni az év legrosszabb filmjének, és én őszintén értem, hogy miért, de nem, szerintem nem volt a legrosszabb ez az Emoji film. Nem. Ezen esetleg? Átestetek? Gábor én látva, nem, de egyébként most nem. megnéztem a listát, és a Voxban idén valóban arra jött a legrosszabb százalék. Szerintem, igen, Ez szerintem egy egy az egy volt 15, százalék. 15 százalékos, tehát az azért borzasztóan, és értem, hogy miért nálam de én egy, nem ilyen, egy ilyen 4 per 10-es volt, tehát én, én meglehetősen jó fej voltam vele, de rossz film, borzasztó, durva reklám orgia az egész. Tehát egy olyan azt kell elképzelni, hogy minden jelenet valamilyen applikációnak a reklámja. Olyan az egész, mint az agymanók, mármint ez egy nagyon kedves kesztus volt, hogy most a kettőt egy napon emlegettem, mert meg se közelíti az agymanókat. Az agymanók e, levetett off-szerjéhez se nyúlhat hozzá. Tehát, hogy ez a annyira mögötte van, hogy nagyon, de a felépítése hasonló, hogy mászkálnak Hát ilyen... A nem, tudja, nem, nem, tudom, nem tudom, de igaz, a a száll száll száll, száll, az száll, az Ez... <síthat> Az agyomanók levetett fókszerjéhez. Blackship nagyon ki ja. Hogy raktad össze ezt a mondatpárosítást? Ez, ez... Nem értem a problémátok. Ha, mi volt a a, problémátok? Mi a, a, az, az, az, az, az, az, az, az, az ezt kimondtok? De... Ezt is írt föl a bejelentkező szövegben. Ja. Ma ilyen hangulatban vagyok, Jó. Ja. Most kéne beszélni a szürke ötfelány Szerintem hívjuk be Black Sheepnét, hogy... Ne, inkább be. Szól de. ezekkel. Te hallja, Azon, hogy hallja. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy egy ilyen szponzor orgia az egész, hogy a, mennek egyik helyszínről a másikra, és akkor kimennek a... a Candy Crush-ból. Candy Crush-ból, és átmennek a Spotify-ra. És akkor minden helyszínen elmondják, hogy a Candy Crush azért jó játék mert és elmondják, miért jó játék, játszanak Candy crush aztán elmennek a Spotify-ba. De várják, így a... kimondva a neveket? Persze, persze, tehát ez egy full szponzorált ilyen reklám kampány Olyan. az egész, és aztán tényleg elmondják, hogy a Spotify miért jó, és akkor az egésznek a célja az, hogy eljussanak a felhőbe, és akkor amikor eljutnak a felhőbe, akkor elmondják, hogy a felhő alkalmazás minden jó. Tehát konkrétan árulják az applikációkat a film alatt, amit szerintem felháborító tekintve, hogy egy gyerekfilmről van szó. Viszont szerintem, mint egy animációs film azért nem nézhetetlen, tehát eléggé látványos, szóval hogy nagyon jól meg vannak csinálva ezek a dizájnok, és, és van benne egy-két aranyos poén azért, de a legtöbb helyen ezt fogják kihozni legrosszabb filmként szerintem. Gondolom, akkor nálatok is ez lesz majd végül, vagy ne, ne spoilerezd el, Gábor, de, de van egy tippem, vagy ez, vagy a papapíja, igazából ez a kettő az, ami így gondolkodom így látatlanból, mármint a papapíját én nem láttam. Igen, abban annak is nagyon-nagyon kicsi a százaléka. Mert az is nagyon alacsony volt, és hát az, ez az a két film, amit ráadásul ezek sikeresek voltak, tehát ez azért durva, mert ez az Igen. emoji film, ez ilyen porzasztó siker volt, tehát ez értem, hogy miért, de nekem annyira nem volt, nem volt negatív. Uh -huh. Valószínűleg nem... mondta ezért, hogy rosszabbat vártam. Azért nem volt akkor a siker, tehát az ilyen 50 millió készült, igen. és hát, 200 milliót hozott, szóval hát, magához mindest jól ment. Ez borzasztó Ez siker, siker, nem az a kirobbanó. Ezt a fosnak meg pláne. De sok, hát, persze, bőven sok. Akkor a fosnak, hogy ebben egy forst játszik a Patrick Stewart, tehát hogy a, a, annyira. Ez a, <gül> Köszönjük szépen, szerintem ezt mindet elmondtunk, tehát ez igen. a igen. De egyébként akkor abban, már mege, megemlített árnyalatra, mert nálam például az volt a legrosszabb azt már azt én megint, is A az volt a legrosszabb, mert nem gondoltam volna, hogy a szürke 50 árnyalatánál e, lehet az rosszabbat. Az idén és volt. És, igen. A szürke 50 árnyata? A árnyata igen. A a Beszéltünk is róla ősszel. Azt hiszem, igen. Valamikor. Uh -huh. a... Valentin napi mozi volt. Ja, hát persze, a volt. Igen, az, az. Igen, a az... <laughs> Blackship-nek még egy ilyen poénny. Igen. igen. A... Idén ezekből gazdálkodok. Idén ezeket sorszolta a gép. Tehát nem gondoltam volna, hogy a szürkénél lehet rosszabbat, és basszus, de! de ez még rosszabb, rosszabb hát volt. Ez... Ez, ez... Hát amennyire annál sokkal rosszabb lehet bármi. Hát, igen. De, hát azért ez a minősítetetlenségnek egy olyan szintje volt, hogy... De rosszabb, basszus, hát hihetetlen. Tehát tényleg így még kevésbé izé, polgárpukkasztó az próbált valaha lenni vala, tényleg bármikor is. Tehát még annyira nem történt benne semmi olyan izgalmas, ha erotikus szempontból nézzük, mint akár a szürkébe. Hát most tényleg az, hogy kipeckeli a lábat, majd viszi a megdől. Tényleg ezek a dolgok, de hogy azok a jelenetek, amik ezek egymás után sorjáznak, amikor próbálják a. a öh, most behozunk valami valami popoljánk. olyan szállat, ami izgalmas, valami, valami ö, konfliktus behozunk, na végre van konfliktus, mert hogy nem szokott lenni, és azt körülbelül három perc alatt megoldják. Ú, és a a helikopteres volt -e a leg... A helikopter vagy... az a az, legrosszabb. Az 10 perc volt a fiam, fiam. utolsó 20 perce volt kb. helikopteres le, egyszer csak a helikopter, visszajön a... a csávó, és semmi és nem hittük el, hogy ezt láttuk a filmben, tehát nézi a család aggódva a tévében, hogy lezuhant a csávó helikoptere, és úristen, mi történhetett vele, és hátulról besétál, az meg a fickó. Nem Hello, missionárius a Megjöttem, miközben <gül> <gül> pot a tévében nézik, hogy lezuhant. Haááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá és így besétel kicsit azon az az hihetetlen. Meg pocsét. az egésznek a filozófiája, amúgy meg, hogy az e kezelik az egész szadomazok dolgot, meg igen. hogy, hogy megjelenik a, a fordulat, a... hogy ő nem is izé, nem is domina, hanem szadista, és így. Ja, Úú. Shit. És a végén, hogy feldobják a labdát, mekkora Cliffhanger. Tehát ott igen. mindenki úgy gondolta, hogy úr, ja, most aztán az a sáv, ott éli, áll, éli, éli. és nézi őket, és bú, mit fog csinálni. Tehát így igen. hihetetlen. Tehát kiégeti a fényképről, ahogy szóval jól emlékszem. Tehát 80-as évek vége, 90-es évek eleje ez körülbelül? Akkor voltak ilyenek, így a Kobratiden társait. De, de akkor is volt, tehát hogy nem, de perze, akkor azért lecsengel. Akkor is ciki volt, de hogy, de hogy most már látszik, az elsőnél még talán próbálkoztak, ma mind a ketten aranymálnát kaptak érte, de, de én úgy láttam, hogy a, főleg a Dakota Johnson, hogy valamit próbálkozik, jó, jó, jó. de ebben a részben már látszik, mindkettőjükről ordít, hogy mit keresek én itt, és hogy járjon már le a szerződés, fejezzük már be ezt a szart, hadd már tovább, véletlenül, nem nem hogy már jöv, vagy három hónap múlva már jön az új. Tehát igen. Ez, Itt ez is ezt van, olyan fénységességgel akarják le, És az még rosszabb igen. lesz. Higgyétek, hogy még rosszabb lesz. Biztos. Biztos. Tudja, hogy Biztos, már csak simogatják, egymást. A, szerintem ott lesz, ja. val, lesz valami nagy ott mondás, hogy tehát ott végre megfejtik ennek az egész lelki hátterét, és végre meg fogjuk tudni, hogy, Ho -ho -ho, hogy a csávó nem csak hogy szadista, hanem lehet, hogy néha még ő is élvezi, amikor. Caj les fogadjunk. Nem a csaj, szerintem terhes lesz, de hogy majd ezzel megy majd a filozófia, hogy megverheti -e úgy a nőt, hogy a gyereknek ne fájjon. Vagy megverheti -e ja. úgy a gyereket, hogy a nőnek is fájjon. Így, tehát, itt, itt olyan dráma lesz gyerekek, tehát, hogy... Így, van szó hogy fogja, hogyha már nagyon terhes, hogy fogja megydukni missionáriusban? Hát, majd óvatosan. Vagy lehet, Jajj. hogy éppen, hogy úgy fog menni a legjobban neki. Mindegy, tehát, alig várom. Puh, vagy lehet, hogy már a, a gyerek is egy köldög sinor helyett egy bilincsel fog kapcsolni az anyjához. Tehát így ilyen, ilyen nagyon, nagyon meredek dolgok lesznek itt. De igen, ez, ez, ez egy szellemi mérkezés ez a film igazából, és egy, egy teljes szexuális tévút meg. Úgy, ölj, igazából, ölj. Mi, minden szempontból egy tévút. Tehát, és hogy igen, tehát az a jó benne, hogy így ordít róla, hogy mindenki telibe szarta az egészet, amit hozott rajta. Tehát kivétel nélkül mindenki leszarta. Na, azt szerette, aki a bevételeket számolja. Az nagyon. Ja, hát az biztos, de az nem volt ott a forgatáson alatt tök mindegy volt. Hát, de ennek épp elég volt az a, a kétét, amit feletöltött, amíg megírta azt a szart, aztán ja. kiadatta valakivel. <gül> Hogy, ja. De, igen, az egy rossz, diagnó. de akkor én is mondok egy rosszat, erről beszéltünk a podcastben, ez a Uh -huh. uh, ez ja. a Én azt nem, nem oh, írtam oh föl, mert ugye nem volt a mozikban, de egyébként nagy volt a kísértés. Hogy nem, e, de. De, hogy itt, itt nem csak arról van szó, hogy csalódás volt, mert csalódás is volt a film. De hogyha még csak annyi lett volna bűne, hogy nem annyira jó. De ez, nem, effektíve nem, ez effektíve nagyon rossz Nem, ez effektíve szar, volt, szar volt. Tehát, hogy ez a kaszting gyerekek, ez a főszereplő gyerek. meg. ez. ról a róla, Bad Movies mutatott, csak zárójelben, Ja, mm. tehát ott nézzétek vissza, úgyhogy Black Sheep ne is szólalja meg, de szólalja meg dehogy <laughs> De hogy, hogy annyira, annyira lehetetlen fos volt. Tényleg egyedül, egyedül a riukért az egész filmben valamit, meg a Willem Faux. És akkor ennyi. De azon kívül, tehát a történet, meg a, a, a, a mindent, ez e, e, a minden e, meg. szar. Hát tényleg a, a Jegami Light, vagyis Light Turner, mert úgy hívták a filmbe, hát az a gyerek, az kikasztrálta az egész történetet. Tehát alapból voltak vele problémák, voltak benne jó dolgok is egyébként, ez kétségtelen. Nem volt reménytelen, csak fájdalmas. Mm. Ryuk próbálta menteni a menthetőt, de, de hát ő maga nem tudta elvinni azért. Horzasztó. Hóembert látta az más? Nem. nem. Jaj, Hóembert hát. forzalálj. Olyan, olyan lelkesen ajánlottad, hogy... Hóember az év egyik legnagyobb csalódása számomra. Ha. Tehát amikor no. tényleg az van, hogy egy, egy, egy, egy, egy szuper filmet várok. Tehát nem az, hogy egy jót, egy szuper filmet várok, mert ott van egy Tök jó uh, Júnes bőregény, amit szeretek. Ott van egy uh, Thomas Alfredson, aki egy nagyon jó rendező, az engedj be, Ki, az, az zseniális szerintem, én, én még a izét is szeretem, amikor sokan nem, de alapvetően egy elismert film, a, a remake? Schuster Sabu, ja. uh -huh. uh, és hogy Michael Fassbender, túl, rajta kívül is csupa jó színész. Tehát, hogy egy, egy ilyen király. Egy, tényleg azt mondtam, hogy nem úgy, mint tavaly a... a Görland a Trainnél uh -huh. bár ott is volt valami halvány remény, hogy lesz egy új van, Itt már tényleg azt vártam. És mi lett ez a film? Úristen. Egy no, Mint a dilettánsok csinálták volna. Tényleg egy no. kocsolos, és látszik, hogy látszik a film, hogy nem forgatták le azt, amit akartak mindent. De összevágták a maradékból a, valahogy. És látszik, hogy hiányoznak belőle dolgok. Uh -huh. vannak benne tök logikátlan dolgok, mert, mert látszik, hogy nem forgattak le hozzá valamit, de be kellett vágni, mert nem tudják valahogy. Tehát, hogy valami. Még nagyikában mert... lett volna, ha még azt igen, sem Igen, igen, igen. Tehát egy, itt egy csávó a fiával megy a valami koncertre, akkor hívják, hogy történt egy haláleset, és hogy ki kell menni. És a csávol, oké, oké, megyek, előtte hazaviszem a gyereket. Hazaviszi a gyereket az anyjához, majd azt mondja, hogy most akkor hazamegy aludni. <gül> Mi? Most hívták, hogy menjen ki egy helyszíre, azért vitte haza a gyereket. Hát és most nem tudom, hogy hazamegy. Tehát, hogy látszik, hogy így, így kagyasz. Nincs kész a film. Nem, Összevágtak valamit, után... ami... Hihetetlen. Kuszál megnéznem. De tényleg. De jó, figyelj, nem, nem tényleg olyan a film, hogy, hogy most borzasztó, és akkor így kibíró, nem lehet megnézni, meg, meg lehet nézni. Csak csak, nem izgalmas, csak, engem ez Nem, a legjobb. Nem, nem izgalmas, nem szétesik... Lapos. A Michael Fassbender se jó, nem ő miatt, hanem mert nem. szarul van megírva a karakter. Ha csak Ejjön. azzal érzékeltetünk egy alkoholistát, hogy így néha így föl kell az utcán, az Ejjön. talán kevés. Hát ez már benne volt a lányavonatomba is, nem? Hogy ott is az alkoholizmus valahogy így nézett ki. Ezt, <tos> Igen, ez a... az elég szegényes ja. bemutatás. Akkor még bedobnám a, az utóbbi idők slágerfilmjét nálunk, a Budapest Noárt még. Ö, az... Én azt rossznak nem feltétlenül mondanám, de... Én igen. Pacak volt. Én azért Anna, nem volt szinte csak jobb filmeket láttam, úgyhogy igazából. Tehát én így csak négy filmet tudtam összeszedni a rosszak közé, a tényleg rosszak közé. De miket a, a sötétetlen árnyalat a Budapest Noár... A Death Note, meg még én jó, Death akkor ötöt, még azon kívül kettő van, ami tényleg rossz volt. Na, Ü, mondják. Őrvihar. Izé, Azt én nem találkozom. Előzetes elég volt. <gül> Ó, gyerekek, hát az remek mű. Tényleg, tehát az a, a katasztrófa film, ami... 20 évet késett kapásból. De tényleg olyan, amit még elnéztünk annak a 90-es években, azt, azt most már nem tudjuk elnézni, de bárcsak lenne olyan, ez egy ilyen műnősége, mint Ha a 90-es években. Igen, látszik egy-nak, hogy Dean az Amerikkel írta és producere volt az Amerik filmeknek, és akkor azt gondolta, hogy akkor ő is meg tud csinálni egy emerik filmet, hát nem. <gül> mm. Nagyon nem. Az, az is urva, hogy már egy Emerik filmet is sem <gül> tud senki sem megcsinálni. Ennek. <gül> igen, <gül> igen, igen. Nagyon magasan nincs azért az a minőség. Nincs az a léc, is képzeld el, hogy azt is alulmúlja. Az előzetes előzetesében volt egy hatásos jelenet, amikor lezuhant a repülő. Az nagyon jó volt, de így ja, körülbelül ennyire említ az egész. Na, az, hát az, az, az, az, az ideig látszódik. <gül> a filmben is pont ennyi ideig látszódik, mint a trélerben, hogy ott leesik, és a szányai az épületetején maradnak. Tehát akkor gyakorlatilag láttam minden értelmes dolgot a... Hát filmben. igen, a látvány, ami most tényleg azt mondom, hogy technikailag természetesen jobb. Jó, csak es évek. De annyit láttunk már, hogy már csak egy ásítva itt tovább veszük, és hogyha azt nézzük, hogy mi marad azon kívül, amikor a város rombolás van, azon kívül meg így, így tényleg röhögni lehet a fordulatokon, meg hogy mi történik konkrétan az űrállomáson, meg az amerikai elnökkel, meg mit tudom én. Tehát ott is ilyen hihetetlen baromságok sora, vagy sorjázik. Úgyhogy ez a, ez a film, ami elkésedtem akkor is szar lett volna, ha a 90 es hmm. években jön. Ja. Na akkor én mondok egy másikat, ha már látványos és szar. Transformers, oh, oh, között, yes. hogy Gergő, és egyet. De azt jutott, hogy ez lehet még rajta. Még is rajta. még van egy másik blockbuster is, de a Transformers hű gyerekek. Ez még rosszabb volt mint a többi. Ez minősíthetetlen volt. Az nagyon kemény, hogy ez rosszabb volt mint a többi. Tehát ez a én, én, én azt nem tudom felfogni, fogni, hogy, hogy, hogy van egy van egy, egy elvileg jó képességű remező, mert már a tehetséges túlzásnak érzem, a bike tud az a csávó. És ő azt gondolja, hogy ez így jó lesz. Ő hát azt gondol... az, hogy belekényszerítik most már de, de csak az... akkor rendezhetik X-et meg Y-t, ha csinál Transformance-filmet. De az egy dolog, de ő, ő ezeknél a filmeknél elvileg... De nem csinált van? eleget, komolyan De, de ne, neki van ennél hát, a hangja elvilegen, szóval. a franchise-nál. Tehát én úgy tudom, hogy ilyen fő tehát, hogy ő, már lesz Tehát ő, ő szabja meg, hogy merre menjen a film. Te láttad amúgy, bocsánat Gergő, láttad amúgy szórt el? Te nem Tehogy. Jó, igaz? Bocsánat. Ja, vigyázz, tehát, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy te olyan eseményekkel van tele a film. Események, bocsánat, hát egymás mögé vannak pakolva jelentek, amik de már az akció se jó a filmben. Igen, ez az. Tehát, tehát hogy az a baj, hogy, hogy eddig még úgy a harmadik részben is tök fasza volt, meg hmm. jó, még a negyedikben is azt mondod, hogy a dinós baromság az oké okay volt. De itt, itt még ezek is minős Sokkal edlenek. jobban a negyedik rész. és, és de, pedig a negyedik is szar, de ez. Negyediknél ott, ott mondogatták, hogy ott is lenne valami remény. Jó, a, tehát a negyedik szerintem a harmadikhoz képest nézhető volna. Hát na, ne, nem, a harmadik sokkal jobb. Igen, tényleg. Aha, ha, nekem a, a harmadik az első után, a harmadik a második legjobb. Tehát a, első, te a harmadik az borzasztóan unalmas. Szerintem igen. nagyon jó. Na, az... hogy azon belül idézőjárás. Jó, mihez jó képest persze érti? Igen. Viszonyítási ah. nyilván de, a... ami, ami, ami a, Ebből fiam, csak az első jó szerintem, az az tényleg jó, én azt szeretem. A többit is Szerintem. élvezem nézni, mert elvisz. mondom, én nagy fan vagyok, de, de a harmadik azt én kifejezetten élveztem ahhoz képest. A kettő az kurvaszar, a negyedik az, az nálam a harmadik így a Franchise-ból, uh -huh. mert az is legalább végig nagyon látványos és pörög és stb. amellett, hogy baromság. De ez a, az utolsó lovagnál, ugye ezt, ezt is azt hiszem nyáron ugye több adásban is ki lett tárgyalva, Igen. az egyikbe pont ott voltam, ez, ez már ezzel felett én se tudok elsiklani. De ez minősíthetetlen. E tehát ez a, ez a merlines íz, izé... tehát re retkonolják, pazd meg az egész történetet. Tehát, hogy így, mint hogyha így az előző négy rész így elfelejtették volna, egy, az Optimus-t, szeretjük meg a Mark Holberget", és akkor minden más kukázunk, és átírjuk az egészet. De még egy ötös számot azért rányomunk, mert azért még azt higgyék a parasztok, hogy folytatjuk a történetüket, de nem. És Anthony Hopkins a Westworld után? Na hát ez is. Oh, Anthony Hopkins ha revitalizálta magát viccen a westworld ben Akkor átjátszott ott hmm. az a csávó, és akkor itt hmm. utána meg bejön ide és... Taja lebufott játszott. Valószínűleg hát. szerintem szegény visszacsúszott az alkoholizmusába. Hogyha ő egyszer alkoholista volt és kigyógyult, itt látszik, hogy visszacsúszott szegény. Ez csupa feltevés. De én nem tudom felfogni azt, hogy, hogy hogy vállalhatja ezt fel bárki is. Én azon nem akadtam tetsz. ki nagyon, amit Black Ship te mondtad a Transformers-öt kapcsán, hogy el nem tudom képzelni, hogy ez egy, nem is csak egy szuperprodukcián, egy alapból egy mozifilmnél hogy jöhet létre, hogy, hogy a képarány is változott. Igen, de annyira igénytelen hogy konkrétan nem állították be a képarányokat. Tehát ez az a dolog, amit én egy Bad Movies videónál megcsinálok. De, ne, de hát ha én megcsinálom, akkor csinálja már meg a Michael Bay meg a bandája is, tehát hogy nem. Tehát ez ja. annyira alap, ez olyan, mintha nem kapcsolnák be a, a világítást a jelenetekhez, meg ilyenek. Tehát ez, mikrofon, ez ilyen vagy szinten van vagy ez vagy a Vagy belógna a mikropont. Körülbelül a mikrofon, belül, ez, ez, ez de... körülbelül az a szint. És, és ez egy 250 nem tudom hány száz milliárd milliárd vagy millió dolláros meg a produkció. Tehát, hogy ez, ez, ez. A, tehát, amikor itt arról beszéltünk, hogy Tök jó, hogy vannak ilyen bátor és, és merész, és a és kockázatot vállaló hollywoodi filmek közben vannak ilyen kicseszett igénytelenek. És mondjuk ezek régen is voltak, de ez tényleg nagyon alulmúlt. De ez lehet, most tehát. legalább földbe állt. Legalább tehát, hogy, megbukott. Le, legalább földbe Igen, azért most már érzi a uh, stúdió, hogy ezt már nem lehet ezt többet lehet. lenyomni tehát a torkukon. Ebből még egyet nem lehet meg. A nézők torkán nem tudom, mit csinálnak a jövő évben jövő érkező Bumblebee spin-off- már, ja, már m m meg is jelent az első hivatalos kép, amin Bumblebee egy uh, Volkswagen bogár végre. Ja, igen. <gül> <gül> igen. Hogy ez korábban játszódik, mint a Transformers filmek. És a, a Kubo, Kubo ha minden igaz? Igen. Ugye, rendez... csak a Kubo Travis Knight rendezője. csinálja. Travis Knight a kubor rendezője, hát ami, talán... még, ami még azt mondom, hogy egy jó jel, uh -huh. igen. de ha a megnézzük, akkor az már kevésbé. Ja, ez az öltöklő az... szerelmet írta például. Itt van a listán, volt. az is! Ó, oh, yes! Meg a másik, ez a Shatin, ez is szerintem rajta. van a Shatin, fos! Nagyon Ezt a két filmet írta előtte a, a, oh, a forgazókai Jó, Úgyhogy azt is azt mondtam, hogy keresztet vethetünk a Bumblebee-re. Ezt nem tudtam, de hát egy kicsit bíztam, mert a Kubo az nagyon jó volt. Igen. Nem, de az a Shatint azt láttátok? Nem abból még egyet nem akarok. Fú. Jó. Hát okay. nem tudom. De azért bőcsök is, te bemeresz a John Cena legalább. Yeah. Baszt, tényleg. Már is néz. az új hogy. Nem, szerint egy live action-ben így ő fog pofoszkodni a Bumblebee-vel tényleg. De... Ja. Ja, tehát, hogy, hogy hát, ha azért még van remény, hogyha most ez is szar lesz és földbe akkor talán elfelejtik ezt a Mike bay vonalat, és talán kapunk végre valami, valami. Hát igen, Vagy mert így így így ilyen, ilyen sok rossz rossz filmet fejlesztenek még. Ha már Úgy. szóba került ördöklő szerelem, ez meg volt valakinek? Nem. Nem. Ez a csoda? Hmm. Hát a... Pontban hát, néztem a... amúgy egy ilyen rossz filmes topistát, és ott azért elég előkerül. Igen, igen. Ez, ez, ez nálam is ott van, és tehát azt kell elképzelni, hogy két egyébként egyáltalán nem rosszul játszó színésznő, a Catherine Heiglő, meg a Rosario Dawson, egymás haját tépkedik másfél órán keresztül. Ó, oh, yes, de csak a haját. Igen, csak a haját Akkor még, ha nem Nehogy már még érdekes <gül> dolgok ami, Mit tépkedjenek? Igen, ez, egyébként, ez egyébként olyan, mint a volt az a szét fiú, vagy valami hasonló. Az, ez a Jennifer lopez Azaz, az, az, tehát ez a nem nézhetetlen, vagy ilyesmi, csak ezek a filmek a 90-es évek közepén kikoptak, és nem véletlenül. Tehát, hogy ez az, amire már tényleg senki nem kíváncsi. Nem nem, borz, vagy, vagy, nem, nem, nem nézhetetlen, mert egyébként a jóka, tehát a Catherine Eagle, mint ilyen a anyuka, szerintem egészen meggyőző. Olyan fejeket tud vágni, hogy terve Bye Bye hamarabb eh, hívnám a, az ágyamban, mint azt a Catherine <tos> eagle aki ott néz és ezt is felülhatjátok. De, de, de az egész film annyira, annyira lejárt, és 25 évvel ezelőtt is tucat film lett volna, hogy így semmi értelme az egésznek. Nem értem, hogy mi szükség volt erre, hogy ezt így megcsinálják. Kaptálról beszéltél, mert megsípa még. Én akartam mondani, hogy az év legrosszabban vágott filmjét még nem mondtuk. Az... Kaptárt? A kaptár az igazából az nagyon régen volt, tehát januárban, de még mindig erősen él az a fájdalom. Tehát az, az az a film, amire szerintem zokszó nélkül rá lehet mondani, hogy nézhetetlen, és ez effektíve fizikailag nézhetetlen. Tehát nem, ezt, ezt nem lehet végignézni úgy, hogy kövest közben, hogy mi történik, mert olyan szinten van szétvágva az egész, és teljesen eléztetlen. Tehát vágva. Teljesen. Egyébként én ez a, a kaptár, mondjuk, ez az Olivier megatonnak a, tehát Olivier megaton a köbön. Hát e, azt az iskolát én a, viszi tovább. <gül> én igen, kaptárattal vágásban. Zsenyális. Nagyon durván szak, Én a kaptárattal kaptár semmit nem lehet látni. Kicsit mint a, a fűrész 8, -a, tehát így már mint úgy, ahogy a Black Sheep volt, a fűrész 8, -a, kicsit én úgy vagyok a kaptárattal, borzalmas, de én annyira nem tartom értékelhetetlennek, mert volt egy húzás benne, ami nekem nagyon szimpatikus volt, ugye, hogy, hogy vége lett? a stáblistát nagyon értékeltem. Nem volt még nagyon film, hogy ennyire értékeltem volna a stáblistát, az legalább nem volt szarra vágva, de ö, az úgy jelenleg egységesen ment, Igen, szépen monotonul, de követhető volt. esküször felüldülés volt azt nézni. Az, mekkora egy snittese lehet volt már tényleg. Jaja, ja. de... Hát az azért is érdekes, mert előtte a filmben egy ezrelék másodperc nem volt, ami lett volna. Tehát, Mi volt az a jelenet is. viccen kívül, amit értékeltél? Nem jelenet volt, hanem egy ilyen momentum a filmben, ami nekem tetszett, mint ugye ez egy ilyen lezáró széria, ami hát mint kiderült nem biztos, mert a film végén beláltottak egy ilyen baromságot, no, amit a helyben találtak ki, és gyakorlatilag kukázták út, olyan. az összes eddigi szart, amit összehordtak, és most egy, egy újabb adag szarral így megfejelték, úgyhogy nagyon nagy szükség volt erre. Azt tetszett benne, hogy uh, szisztematikusan az összes korábbi... Uh, Resident Evil film emlékezetesebb pillanatait így így fel sorakoztatta ez, ez így mm. tetszett, hogy így volt egy ilyen egy ilyen kis körkép ezekről a Resident Evil, vagy kaptárfilmekről, filmekről, akkor nevezzük őket így, Ugye ott volt a lézer szoba benne mm. volt a harmadikból is valami hát a főgenja. Már meg a nagy Bárdos csávó a, a nagy Bardos csávó az is benne volt igen, Ötödikből is volt talán valami, de most arra már nem emlékszem, szóval, hogy, hogy ez így tetszett, hogy volt tényleg egy ilyen kis visszajábbi legbizgalmasabb pillanatokra. De ezt Én? már az ötödik is csinálta, tehát ott is az, az volt, ötödik, hogy visszahozták régi ötödik, szereplőket. De ötödikben nem nagyon ott inkább csak a Michel ez visszahozták, de úgy nem nagyon volt. Hát ott is ott a volt a bárdos Csávó. Ötödikben? Aha. tényleg Olyan. ott a moszkvai Ja, igen, nézel, igen, igen, igen. igen, de az ötödik, az, de a hatodik az kicsikét szerintem elegánsabban csinálta, mint a hatodik. Tehát ez, ez úgy tetszett, ez úgy, ez úgy nem volt rossz. Meg egyébként ezek a nagy totálok, amikor kivételesen lehetett látni, tehát az ilyen két vágás között nagyon nehéz ezeket a tényleg egy század másodperceket egysépti, amikor effektíve látott, hogy mi történik, azok úgy nem néztek ki rosszul, meg legalább nem volt unalmas. De elkezdve de, elkezdve de de cserébe, viszont, cserébe viszont viszont, hát, hogy mondjam, eléggé komoly epilepsia veszély, és ez nem vicc úgy, tehát én ezt simán el tudom képzelni, hogy egy ö, ha, igen. epilepsziás fickó ezzel rosszul lesz. Tehát ez abszolút egyébként. Tényleg, de legalább unalmas nem volt. Volt azért benne pörgés elég rendesen, szóval rossz volt. Hát a szemeim pörögtek nekem is. E, tényleg utána nekem a bolyózott. szemeim, meg a gyomrom idő után. Ne, ez ez a film szükség. amúgy olyan, amitől így elhányod magad, és még 11 hónap után is marja a történet. Tehát ez, ez, ez De, a, az a fajta ilyen. Mondom, hogy nekem ezek a dolgok azért úgy, úgy valamennyire mentették, nekem ilyen 10 per 4 ez a film egyébként. Tehát annyira nagyon-nagyon bűrrossznak nem mondanám azért. A második az szerintem még így is a mélypont. Szerintem ez, ez tényleg kaparja a nézhetetlent. Tehát De ez... nem veszünk össze azzal, hogy borzalmas. Nem. Tehát nem azon, nem azon fogunk bealudni, hogy a pozitívumait soroljuk. És egyébként ezt elmesélem már, hogyha megint ki vág engem minden a, a technika, hogy én annyira sokat beszélt róla a Black Sheep, hogy mondom neki, hogy. Én hát, én főleg ezt meg, Igen, hogy én ezt moziban megnézem. És emlékszem, hogy, hogy én aznap írtál nekem egy SMS-t is, hogy nehogy beügyél rá, ne, ne, ne, ne, ne, ne, mondom, de, de, de megnézem. Már ott voltam a vetítés előtt. Amikor egy régi ismerősömmel összefutottam és elhatároztuk, hogy inkább elmegyünk megint beülünk, mit tudom én, egy kávéra, valahova, és inkább beszélgettünk. És utána jöttem rá, amikor a filmet, hogy ez nem lehetett véletlen. Valaki Tehát valaki ott, nem akarta, oda. Valaki ott nem akarta, hogy én ezt a filmet mozdival megnéztem. <gül> Úgyhogy így végül is az nem jött össze, de nem bánom. Mert valószínűleg, hát, hát lehet, hogy úgy, lehet, hogy nekem is utána szemműtéttel lett volna szükségem, mert tényleg elképesztő. Én bedobnám még az, az év legrosszabb mozis élményeimet. Ja, Günther, uh, filmileg. Akkor... Nem, nem a... Nem a, a ja. Tehát maga a filmre való tekintettel az egyszer a, és ezzel sokan most uh, vitatkozni fognak, mert náluk pont a legjobbak lennének, uh, egyszer a Nyers, amit uh, legutóbb is az Istivel dumáltunk itt, hogy neki mennyire tetszett, nekem ja, abszolút Ja, az uh, a nyúlhúsevős hülyeség. Igen. Emberevős. Meg az Anyám című film, az hmm. az nekem nagyon nem tetszett. Hát én azt a futottak mégről hagytam le a, uh -huh. jó, a jó értelemben. Tehát ja, ja, ja. hát értem, tudom, ez megosztó van. darab, de... Igen. Hát még Ö, ami... Igen? Igen. Volt, Na. Nem csak, már négy és fél óránál tartunk rosszul, uh, ja. úgyhogy... Ja. Uh... Akkor még egyet bedobok, a Pár szerintem... Párokban is rendesen. Szerintem se nem csalódás, se nem, tehát a legrosszabbak közé nem mondanám, de nem is csalódás, mert nem vártunk tőle semmit szerintem, a múmia. Na, nem én azt az most csalódás, nálam csalódás. Azt akar, én, én azt akartam most nálam, hozzá jó hozzá. Hozzá. nálam azért csalódás, mert a mú... jó, nem azért, mert múmia, hanem azért, mert Tom Cruise. És a Tom cruise akár ki szereti, nem szereti, azt az el kell ismerni, hogy szar filmekben azért nem nagyon szokott Van Vannak kevésbé sikerültek, mondjuk a Rock of Ages, de az is pont az őszára volt, ami működött Az ő volt, aki jó volt, benne. aki jó volt benne. Tehát amúgy alapvetően szart filmekben nem szokott így egész jó szokott választani. És akkor azt hittem, hogy a múmiából is csinálnak egy ilyen jó kis Tom Cruise-os, faszal kis és ahhoz képest meg hatalmas salódás, borzasztó lett. Egy, egy ostoba hatásvadás szar lett az a yeah. film, amiben egyetlen egy kiemelkedő pillanat van összesen az a repülős jemen, de igen. azon kívül minden más... A igen, és azon kívül, tehát ez, ez, ez is egy olyan film, amit nem lehet egyszerűen értékelni józan keretek között. tehát is buktatta de... ezt a Dark universe -t? Hát hála Istennek, tehát ezzel, ezzel a filozófiával akarták volna megcsinálni. Köszönöm szépen, de nem. Tehát inkább azért fizetek, hogy ne lássam. Igen, igen. Ja. Akkor szerintem ja. menjünk a kellemes ja. meglepetésekre, de akkor mindenki Jó. tényleg fogja rövidre. rövidre. Akkor én, én bedobok egyet, nekem a, a Kong című film az egy kellemes meglepetés volt, volt. ahhoz képest, Jó hogy a, a karakterek azok tényleg harmadgyengék voltak, de, de tényleg egy igazik igazi szereplő. kis kalandfilm volt a igen, a A John St. meg a Samuel Jackson azok jó karakterek voltak. E, jó, ők igen, igen. De, de a... a, a, a, a Melyik szereplők voltak jók. Volt, a a, a, a, a Brie a... az, az semmi nem volt. Hát sem semmi. A... Igen. Én értek, a Kongot de... azt még megemlíteném meg. Hát a... A volt egyszer egy Venice, tehát ez ja, abszéd, né, a, hát a keldes meglepetés. Basszus. Az év egyik legjobbjon állam. Hát tök, jó, nem tök jó, tök Má jó. Már hittük, hogy csak nekünk tetszett a Voxnál, mert ja, mindenhol máshol lehúzták. A, a Csabának tetszett, és utána hát csodálkoztunk, hogy így máshol meg nagyon nem. De én még mindig nem láttam, de bepótolom, hogy is azt mondjátok már, hogy... Tetszett. Tetszett. Én a petíciót írni a Én is sorozatos adaptációt. az a Günther. Az így egy nagyon keldenes meglepetés volt. Pontosan. Abszolút nem számítottam rá, hogy ennyire el fog engem szórakoztatni az Én a film. Nagyon jó volt. Na, azt is akkor. Meg, meg a Ghost nekem. Uh -huh. Hú, szóval az, nagyon, az, az nagyon, nagyon a Ghost el, az nagyon is volt. Most nem azt mondom, hogy 5 szart vártam, de ilyen jót nem. Ennyire jót Tehát, nem. El, hát én nagyon jól szórakoztam, is az az, és itt sem értem, üzen. hogy mi ez a nagy ö, ellene való ez A, a Rottenen is benne van a 10 vagy 20 legrosszabb film. A én szoktam tán. mondani, hogy gyakorlatilag itt vagyunk mi egész országban, akik szerették azt. Igen, én, Ennyi. Hát ez is az a merészség, hogy amit a... Kokó például, vagy a Blade Runner csinált, hogy hát ez, ezek, ők sajnos nagyon belebuktak. Tehát ez a film igen. orbitálisat bukott. Nagyon-nagyon sajnálom, nagyon sajnálom. Én is nagyon annyira sajnálom. Annyira igényes volt, és annyira. Tényleg láttam, nagyon hogy szépen, meg. ugyanolyan gyönyörűen kivolt Rakam, ugye a production designja. mint A szányos volt, fejvadásznak. Minden szányos, hogy senki nem beszél. Első osztályú minőségi munka volt ez a film. Én, én minden percét egyszerűen ja, én láttam. Jaj, jó, félelmetes volt benne. Hát, meg ez látvány, hát azért van az a jó jelenete, igen. Hát hogy ne, A ne kell egy ilyen menő. Nekem a viszkis is egyébként kellemes meglepetés volt, mert azt sem számítottam, hogy ilyen jó lesz. Hm. Antal Imrodnak van egy megbízható tudása, amivel igazából még a kevésbé szeretett filmjeit is szeretem. Tehát én még például szerettem a az Armored-ot is, volt. az is, tök jó voltam rajta. Na, én azt nem láttam. A Predatorzt azt tök szerettem. Az A tetolika filmjét is tök szerettem. Hát az király e, volt. E, jaj, é. ja, az király volt. A e, volt még, igen. Hát talán a wc jó volt. De azt hát, sem nézhette, sőt, sőt, azt is meg lehetett nézni, de talán az a leggyengébb. pont az a DVD-je van nekem aláírva tőle. Úgyhogy nagyon szeretem a wc Uh, úgyhogy ez jó volt. A viszkysel nagyon meglepett, ez, ez tényleg király lett. A top 5 állam nem fért bele, lejjebb van, de benne van a top listámon. És a van woman még mondanám, mm -hmm. mert szintén a, a DC-től egy rakatszart vártam. Tehát tényleg egy szart, és ahhoz Igen. képest egy tök szórakoztató is egész komoly kis filmes ez nem, nem, nem olyan nagy, meg jó, mint ahogy mondják. Tényleg ez a huh ilyen legjobb képregei filmek. Hát a, a korábbi DC filmekhez képest az. Hát ahhoz képest zseniális. Tehát mm. a, a többihez képest zseniális. Az excel filmekhez képest zseniális. Petty Jenkinsnek adjanak minden DC filmet komolyan. Hát, Tehát, hát ja, de azt azért engedjük el, hogy azért őt legjobb rendezőnek ne. Rá. ne kérdező nem, kérdező nem, nem. Azért minden... mondom, hogy ez nem olyan Oscar oszkárkategória, meg nem ilyen legjobb képregei film, ami nincs nyomában. Arra ott alok percen a, a Wonder Woman az, az, az az egy olyan film, hogy így örül neki, hogy na a dc ne végre Na végre valamit, shared. igen, igen. Ez, ez egy nagyon masszívan szórakoztató kedves ja. és és, és amúgy fontos filmnek is mondható, mert tényleg azért vannak egy olyan szellemisége, ami szerintem, szerintem tök lényeges. De, de, de, de igen, tehát itt azért a jelentőség az nagyon, mint maga a filmnek a minősége. Igen, igen. meglep Kellemes meglepetés. Mm. Igen. Én csak itt tételesen mondok egy párat, hát nem akarok itt mindegyikről beszélni. De itt volt, hogy az Autopsy of Jane Doe, ez a semmiből jött nekem ha. nagyon. General's Game. Igen, az is. Akkor az Annabel 2, az nagyon-nagyon tetszett. Volt. Én ezzel nagyon, szerintem kevés ember közé tartozok. Én nekem a Power Rangers is jobb lett, mint amire számítottam. Nem lett egy húdaió film, de, de sokkal működőképesebb volt, mint számítottam. Egyébként én, de, én is sokkal összevet Sokkal jobban működött, mint a Transformers, hogy bármilyen Hasbro-s dolog, meg Timi Ninja Technőcöknél is. Tehát így, így ezek között magas Szerintem a Bye Bye-ben is jobb volt, mint a Transformers. Tehát szerintem. azért ez még nem eg akkor még a Babysitter, ugye erről is beszéltünk, tök jó kis horror, évig játék lett, aztán a Jumanji erről, majd a következő hommásban beszélünk, de... Széttörve, sem csinált jó. Igen. A Kincsám is az volt szerintem. A ott is azért volt egy ilyen kétes megítélés, hogy most ez jó lesz, nem lesz, minden azért ott is kicsikét rezgett a léc, de jó hát lett. az nem volt rossz, tehát hogy egy teljesen vállalható film. Nekem még kettő van itt, amit nem mondtam előre. Fog. <gül> ja, az <gül> nem, az évek elbaszott a filmje nem, hát volt. volt. szórakoztatott a hát Az év legnagyobb baromsága volt, de egész volt nézhető. Ez Azt szerintem tök szórakoztató hülyeség volt. Az, én az. még fölírtam ide a Verdák 3-at, ami szó, szerintem abszolút. tök jó volt, illetve ezzel lehet, hogy egyedül vagyok, de én nagyon bírtam az Arany című filmet, amely egy kümekállá Mert az is ilyen post-scorsésű film volt. Én nagyon-nagyon élveztem. És hát jó a beri azt meg arról beszéltünk, hogy... Az, az, az abszolút nálam is ott van a meglepetéseknél, igen. Én még bedoknám, az igazi az... csoda is nekem még egyébként. Azt nem láttam semmi. A öt az nekem Aha. nagyon tetszett. Ez nem az nem tetszett. Igen, azt azt láttam, pár napja néztem, fontos, tehát... azon túl, hogy nagyon autentikusan van megcsinálva, és a Rudolf Péter az fantasztikus benne, azt, annyira nem a... tudott megfogni az Aha. a film. Na hát én, én másképp. Igen. Tudom, azt a film kicsit én... olyan volt, mint a kötelező alvast. Igen, egy... néztem, néztem, és értem, hogy ez jó, de nem érdekelt. Nem, engem, engem nagyon le... bilincset, meg, meg nem is tudom, talán nyáron említettem, hogy így a semmiből megnéztem azóta a Black Ship is megnézte ezt a Monolith című filmet, amit senki nem hallott, és azóta is pocsék megítélése van teljesen értetlenül áll. Abszolút állok felfoghatatlan, hogy ennyire miért utálják. 4,7 áll, és így teljesen értetlenül állok az egész ilyen poltozás meg. tök jó szabadulós kamera dráma. Így van. Úgyhogy aki, aki tudja, tényleg ajánlom a Monolith című filmet, mert, mert nagyon kis izgalmas darab. És az az? Nekem é. még az az is, mert nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog működni, és hogy ilyen jó lesz ez az új például. Én, én, én ott sejtettem, hogy ez Inkább volt nekem ilyen kellemes meglepetés, a Get Out. A semmiből jött. Annyira nem yeah. tudtam, hogy ez micsoda, és aztán így berobbant. Yeah. Hogy az, az nagyon ütött, igen. <gül> yeah. Igen, az nekem is a semmiből jött. Meg hogy tudod, jönnek ezek a Amerikában nagy siker, itthon senkit nem érdekel, de hogy mindenki elúzza a francba ezek a Telly, uh, Tyler Perry filmek. És valahogy uh -huh. így az első ilyen foszterek meg stb. alapján ala számított, hogy valami hülyeség lesz. Igen. És így jöttek a jó kritikák és mondom, milyen a És kurva hát. jó az a fiam. ez nagyon jó. Csalódásokra ja. menjünk vagy? Hát az, az gyorsan daráljuk. Az alien. Az lehet. Alien Covenant. Hihetetlen. Én sajnán, a, John a John még ide no. No. Ah. John 2. Az jó volt. nem volt. jó volt. Nekem jobban tetszett az első komoly. Nekem, is. nekem is. Ja, ja, ja. Irány volt felelsz. a John Wick 2. Aztán most fog kijelentkezni a Freddy. <gül> <gül> az egészségellenszere. Igen. Jaj, az egészségellenszere, az, az egészségellenszere az, egészség az nekem amúgy bejött. Az nagyon nagyon egy, nagyon egy nagyon film. film. A világ egy kettőlelmasabb filmje volt. Na. Kicsit egy órával hosszabb volt, mint kellett Cép, volna. Így a a Bihar... ennyi. Jól megidézte így a vihar sziget hangulatát. Én meg a vihar szigetet imádom. Úgyhogy Én is. nem volt az rossz. De ez ilyen nagyon guskoppítás. A vége ne, is, mi a franc? Voltak benne jó ötletek jó. amúgy. Nagyon, nagyon jó szép volt a fia. Nagyon jó szép volt, képileg, tehát jók nagyon. Csak mm -hmm. éppensége egy, egy unalmas facak volt. Én ide be akarom még hajtani az Artúrt, és is, mert én ezt tökre vártam. Akkor hogy a csalódás, hogy mint a Gájerics ezt meg, meg fogja csinálni, és nagyon jó a fiának a zenéje. Mm -hmm. Eszméletlen zenei világa van a fiának, meg a, a, a, azok a. Meg a nyitó Meg a nagyon Gájerics jelenetek, tehát azok azért nagyon-nagyon odavágnak, amikor tényleg ez a menekülős jelenetek vannak, meg minden, azok fantasztikusak. De azon kívül meg olyan arcpid, azt a Az aztán. a baj, hogy én azért én nagyon utáltam az Artúrt, nem azért, mert borzasztó szar, hanem mert egyszerre akart blöf lenni, meg 300 lenni. És így egyik se lett. Tehát őszintén nekem az egyiptom isteneire hasonlít az a film. Hát, tök jól szorakoztam. Fúrgó, én nagyon utáltam. Nem tudtam velem kezdeni. Pedig, én én pedig úgy drukkolok a, a Charlie Hunemnek, hogy végre legyen már egy normális szerepe. De itt is nem. jó volt amúgy. Jó volt, de egyszerűen folyamatosan csak buktákban szerepel, vagy rossz filmekben. Vagy hát buktákban igen. és rossz filmekben lásd a Bíbor hegyet. Tehát ilyen, na mindegy. nem mindegy. Nem akar neki összejönni ez a dolog, pedig én, én nagyon szorítok neki, de, de nem. Én két filmet nem. dobnék még be, az egyik a Jackie, ez nekem is csalódás volt. Én szerettem nagyon, nagyon. Nagyon untatott. Nekem az benne volt a Top 25-ben is, de aztán... Komolyan? Eh, ha jól emlékszem, akkor kiesett a... Futottak még be végül. És Igen, a... én nagyon bírtam a hangulatát. Szerintem se volt rossz, mondja, Jackie. Kifejezetten érdekes Nem volt. volt, az, volt meg de én érdekes, volt. az egy tipikus életrajzi film, és a. ezt tetszett benne nagyon. Olyan bántóan volt az a film, de attól függetlenül én nagyon... Hm. Nagyon ja, komolyan meg. unalmas volt. Nekem is nagyon bőzött. És, és ami nekem ö, nagy csalódás volt, az az Éjszaka törvénye. A Igen, az bennem bennem látom, az az nem bennem látottam. Hát, hát az, az, az kb. mindenki. Semmit nem hagyták kb. ki. Gábor. Azóta sem lehetett semmit, lehet, semmit halani erről a filmről. Nem, nem eltűnt a francba. Ez, nagy ez Én nagyon szeretem a Ennek nagyon örül is, hogy eltűnt a francba. Az a De A vége volt jó. A végén, van egy nagyon erős lövöldözős rész. Az azért elég tisztességesen meg van csinálva, de egyébként semmi. Jó. Jaj, a csalódásoknál egyedül leszek, dánkörk nekem. Hát igen, egyedül. Nagyon vagy. Nagy, Köszönöm. Nagy, Köszönöm. Nagy, Köszönöm. Nekem. Na most meg tudod, milyen a John Wick 2 ez. Na, Átéltem már egyszer. Várján, hát, itt a filmbarátokba. Nem mondom, jövök, hogy nem is. tetszett, mert tényleg jó volt, de, de az évfilmjét vártam, szerintem nem minden alatt nélkül. Nem, tehát, és minél többször visszagondolok a ánkörökre. Annál erősebben érzem azt, hogy, hogy, hogy mennyi minden nem volt, ami legalábbis én, én nekem nem működött benne, és, és ez ne. nagyon fájó nekem. Pedig annyira, én tényleg az első filmát imádtam, akartam szeretni ezt a filmet, akartam, hogy, hogy engem is teljesen lenyűgözzön, de nem, nem. Jövök, nem. Én is, Jövök én is Forever Alone-kodni a majmok bolygója háborúval, ami nekem az évtalan legjobb csalódása volt, Le, azzal a befejezéssel. Na, itt kicsit azért jelenet, pacsizok a Black Ship. Azzal a szökés jelenettel. nagyon. Nem gondolhatták komolyan ezt a filmet. Én annyira nem... Hmm. nem... Pedig tehát látom rajta, hogy miért, hogy hol akart ez nagyon merész lenni, és hogy miért szerettik egyesek, de ez nekem annyira nem működött. És merész volt, azért. hogy ennyire szarmi. Nem, nem, nem, nem szar, nem, nem szar. szar ez, csak... ez ez. ez... Olyan bátoran blőd néha, Igen, szerintem. hogy az a, a, néha a pokoli erős, néha meg így nem értem, hogy mi a hogy zajlik itt. Hogy most ugyan, tehát nem, még mindig nem értem, hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy én ugyanazt a filmet láttam, mint amit azok, akik szeretik. <gül> <gül> Illetve hát a gyilkosság az Orient Express-en, amit én nagyon vártam, én kíváncsi voltam rá, és hát szintén egy nagy kalap semmi. Ezt láttátok? Az egész. Igen. <gül> és te úgy voltál legalább? E, hasonló. Hát én is sem utáltam, simán meg lehet nézni, jók a színészek, de amúgy alapvetően úgy nem semmit nem a sem tett semmi. hozzá a, a régihez, csak olyan jelenetekkel bővítettek ki, amik nem működnek. Tehát vagy, olyan, vagy fölöslegesek. Vagy fölöslegesek, tehát Poirou karaktere olyanokat nem csinál, mint amiket ebben ja. csinál. Uh -huh. nem, nem ilyen az ők karaktere, meg ez a már, már kapásból univerzumot építünk ebből is a végén, Há, az igen. mi meg. Nem tudom, a... de szép volt. <gül> Mondjuk Sárnál. szerintem, a, amíg jobbak, a, nekem a, a gyilkosság az Orient express nem tetszik, mint, mint darab sem. Tehát én nem tudom, gyilkosság mezopotámiában sokkal jobban szeretem ah. például. Tehát abból szerintem többet ki hát Csak ez a híres. Nem hát tudom. ez a, igen, az, az a majd most majd magyar ill, halálan a következő rész majd. Aha. Csak én úgy éreztem, hát, hogy ez, ez nagy siker, úgyhogy... Ugye ennek az egésznek szerintem csak úgy lett volna létjogosultsága, hogyha megvariálják a befejezést, tehát hogy az annyira az. Tehát, mert tök ugyanaz. Tök ugyanaz, tehát hát, hát ha az az van, láttam, az hogy... meg, de szerintem elfelejtettem. Igen, tényleg érkos, akkor úgy, ez? hogy ez, Hogy sok a végén csak Akkor sok értelme nincs megnézni, mert hát, ha hát ez az, az, az eredetét, egy... akkor ezt is. Gondoltam, hogy var... ez szerintem tök jó lett volna, ha variálnak annyit, hogy most már hozunk mint Mint amit Ghost ki csinált. Én azt Igen. láttam, Igen, hogy, Igen, hogy Igen. majd kicsit áthelyezgetik át a bábukat a táblán. De nem, előadták ugyanazt, csak mondjuk jó, nagyon jól néz ki a film. De hát tényleg jól de... néz ki, meg vannak jó kameramozgások. Igen. Őha. Azok ilyen, ilyen jól meg vannak csinálva. De tényleg de azok ilyen emlékezetesek. Tehát én a, még a másik... kört be a, ja, a Tom Hanks, Emma Watson. Ú, vasszus. az is mekkora csalódás. Hú, azt én nem mertem és meg egy megnézni. Tök jó színészek, meg... Rendező is jó, és ebből sikerült egy ilyen szart. Mm -hmm. Borzasztó, meg amire kimegy a végén. Pff. És hát az elien is... Azt említettük az Elien-t? Azzal az, az az az az kezdtük. No, csak nem, tényleg. Csak, nem kezdtük el mert mert csak felsorolunk, igen. Ja, én nem úgy jelzem, hogy én nem vállaltam benne részt, én bírtam az elien Én sem utálom. Vannak benne jó részek is, igen. Mert én bírtam a furulját amúgy. Furuját, yeah. Yeah. A furuja az nagyon jó. Az De. nagyon jó lett volna az a furulja, bármelyik másik. Engem az egész David-es száll már. Uh -huh. Pedig szerintem pont a David-es ért valamit ez a film. Tehát hát, mi, az az a karakter. Részek, De tényleg David-et akarsz nézni egy ilyen filmben? Igen. Hát figyelj, elmondani. a Prométeusban, amit elkezdtek, szerintem az tök király volt. csak. Az még oké volt, volt hogy, a Hogy nagyon-nagyon hülyék a készítők, és vele miért azt hitték, hogy a Prometheus az picit megosztó volt, úgyhogy na, csináljunk ilyen filmet, és most csináltak egy olyan filmet, amit senki se szeret. Ott, ott, ott, ott, ott, ott az egy nagyon-nagyon bátoris és is, is ambiciózus fiam volt, és pont a David karakter miatt meg, amit az egész teremtőkkel vagy tervezőkkel elkezdtek csinálni, és itt meg így, itt meg így hát ledullázták az egészet, és bent hagyták egyedül a Davidet. Akkor már legalább a Daviddel csináljanak valamit a jövőben. Én ezt már többször elmondtam, az új Élienben nekem az nagyon tetszett, amikor először megjelenik az Élien Tudjátok, uh -huh. amikor ott kell a csábóból, minden, és azért az nagyon megvoltam rendezve. Az jó volt, az igen. volt, igen. nagyon. Ha hát benne jó rész. A feszült, az, az, a, az, az a rész jó, igen. Van benne pár jó jelent amúgy. De egy összességében, igen. igen. igen. Ön Énleg erre kellett kihozni. ezt. Önmagában amúgy korrekt. Tehát önmagában nézhet nincs ő. az a filmel baj, csak úgy a ne, franchise-ba e, nem igazán. Csak többet vártam. Csak ne legyen Alien a neve. Itt van a legnagyobb baj. Azt Én kellett volna, az, az hogy megtartják elvett. a Paradise szímet, amivel eredetileg tervezték folytatni, és akkor király. Tehát hmm. a, a, akkor ezt, azt úgy kellett volna csinálni, de most már ugye pont talán jöttek a hírek, hogy na hát akkor shutdown van a teljes azé, alien jelen Jelenleg. A, volna. De Jelenleg. De hagyják már a New meg. Hát szerintem jaj, jaj. amúgy az lesz, hogy ezt a scott ezt elengedik, és hogyha valami lesz, keresnek valaki mást az élre. Milyen öt biztos. Majd a Disney, igen. Disney. Hát az, <laughs> az, az még kemény lesz, mondjuk. Azt a picsák. Alien jó. Queen. Nagyon fogja de jó. De okay. hát ő is repked az űrben. Sillámokat <laughs> szór. De, ja, hát meg, tehát most még csalódását már mondtuk én rossznak, de a hát csalódásnak is bemegy a Death Note, meg hát most most a Justice League-et nem tudod, lehet-e ide sorolni, mert ez is ne, nem hát, hát, egy jó, szar, nem csalódás, mert de, vártam, nem ja, Sőt, igazából egy kicsit jobb lett ahhoz képest, amit vártam. Egyáltalán nem szar, én tök jól el voltam vele, bármint látom a hibáid, de... Ez szóra nem mentóztam film, Csak, csak récs csinálják már meg végre, olyan tényleg jobb, mint a Vangelo bent. Az, az jó lenne, hogyha nem csak úgy, úgy tudom szeretni, hogy szeretem bár, hanem hogy szeretem, és kész. Tehát, hogy ne legyen már ott az a bár, csinálják mm. már meg rendesen. Igen. Meg hát még még többet a Többet még... vártam a, az utazóktól és a Valériántól is. A... A, köszönöm, Valérián. Igen. Az utazók mondjuk érdekesek. Az utazók, az szóval, szerintem a végét rossz. Nem rossz, de nem is raktam be a legrosszabbak közé egyáltalán, mm. csak többet vártam tőle. Igen, az az emlékezetesebb valami. A végével vég. voltak bajok. A vége az problémás volt, de egyébként szerintem az, az, az egészen az az egész korrekt volt az a film, mm. igen. Ja. De a Valerian az nekem is óriási csavadás. Százalék, tehát. Mm. A Valerian sem utáltam úgy, mint a többiek például nálunk, de, de azért ez egy szerinte a Valerian az jobb volt, mint amire számítottam. Én nagyon követően bacakra számítottam, és, és ez képest így... Magához nem. kap a Besson, és lesz egy új ötödik elem, de hát nagyon nem. Hát ez nagyon hát el, az ez, az erről már beszéltük, hogy itt ez a castingon ment el szerintem. Ez Főleg... Ég. Főleg azon, azon. De azon kívül, hogy király volt a világa, meg úgy, úgy, úgy voltak benne ilyen jó jelenetek. Tehát volt ennek kreativitás, így... persze, nem kevés. De rengeteg munka volt. A darabossága és... az, mondjuk, kiakasztott, hogy állandóan hát, az az izé. Az mm. az most akkor fél órát eltöltünk valamivel, ami nem tartozik a cselekményben, mm. ugye mellékkaland. A... Számomra is sok már a mellékkalandból. Ja. Hú, de jó lenne, ha lenne itt most egy bőrös lezárás, és elfordul, balra is ott van. Tehát yeah. el, ezt csinálta az a film két órán keresztül, én idegem, kaptam az a. Nem az én állapotomnak való az. Igen. Ja. Meg a béivacs volt még talán csalódás, de arról beszéltünk. <gül> Egyenesen át. Nem láttam. Azt, azt majdnem majd megnéztem, majdnem megnéztem, az. de aztán rájöttem, azt hogy az a remake. Az a Rimé. Az, az LMP. Ja, ja, ja, tudom, tudom. Szóval én ott láttam valamit az, volt, az, csak az beszél. Beszél. láttam, És az nem tűnt rossznak. Na hol lehet, nem néztem meg. Ez Én már az előzetesért. Tekem azt se tetszett. De mi most a, a Flatliners-ről hozzuk? Igen. Igen. Igen. Ja, jó, hát az, arra szerintem már a készítők sem emlékeznek, szerintem mi se tegyük. Igen. <gül> Meg hát nem ja. tudom, hogy várt valaki valamit, tehát... Hogy... Mondom, az előzetesen nem, alapján mm. nem tűnt rossznak, úgyhogy... Ez ja. mm. úgy egész korrekt volt, de hát a film magáltal nem annyira az... Jó, hát, jó. más? Hát... Én a, Lényeg, a nem nem szinten csalódtam, mert az elsőt bírtam, megjött a Puci 2-ben, meg Will Felelt én tökre bírom, és a szerencseháza az tök szar volt. Úristen, az is Annak volt olyan kényelmetlenül hosszú az előzetese. Tudom, a szerencseházának? Aha, azt tudom, hogy valami Hát nem tudom, van ez az az a újlevágós, és... meg kézlevágós jelenet, és az Igen. Így, a cselemi akkor az... akkora hülyét csinál magába, én nem tudom, mire volt neki ez a szüksége. Nem nagy szerep, de tök ciki szerep, és így Miért kell neked ez? Nem valószínűleg elvesztett egy fogadást. Wind River-ről lehet, lehet. A Wind river utána, mondtok, ők az ónapban jött így, meggyógyított, vagy mi az? Helyre billentette az egyenzt. Helyre billentette köszönöm már később. <gül> az erő egyenzt. Már nem nagyon tudunk beszélni már. Igen. <gül> de de hogy borzasztó is, tök humortalan szarra múgy, ez a ház. Hmm. bukott is nagyot. Jó. Úgyhogy ennyi. Mennyire járunk? Csok maratoni. Megvan az öt óra. Ez az rekord? Ez lehet, hogy rekord, el. Oh, yes. itt gyorsan nem tudom kikeresni, de elég esélyes. Hát mikor kezdtünk, tűnye, fél hét, fél előtt, hét körül. előtt. előtte talán. Már előtte, aha, És előtte. most van 23 óra 10. <gül> <gül> hogy fognak körülni a Te Gyerekek, kedves hallgatók, azért decemberben nagyon oda tettük magunkat, értetek? Mert három számozott adás, egy Stranger Things kibeszélő, egy express a madarász Istivel. Egyet Az te is csináltál, nem? Egyet én is csináltam, egy ilyen 5 perces filmajánlót, úgyhogy egy szavatok nem lehet. És van egy, amit, amit meg meg akartunk csinálni idén, de átsúszik. Jövő, ja, ne? igen, a Walking Dead. Azt, Na. azt, azt szüneteltessük egy ideig. <gül> Tiszta <boxzád>, jó, nem? <gül> <gül> Amikor magának szól be az ember. De jó leszat ez most. Jó, úgyhogy szerintem január közepe előtt nem nagyon jelentkezünk, mert kicsit, kicsit rá kell pihennünk. Bár, bár a, bár a, bár a, a edet, akkor akkor, ja, akkor azt megbeszéljük, hogy mikor, mert már nem is emlékszem, hogy mi volt, de én friss vagyok nagyon. Ja. Jó, hát akkor köszönjük szépen a egész éves figyelmet mert ami majdnem annyi volt, mint ez az adás igen <gül> ja, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, köszönjük Gábor hogy újra nekünk szentelted a szabad estét <gül> köszönöm szépen én is, hogy most már azt hiszem 8-szorra itt lehettem Bizony. köztetek és nyugodtan, bármikor, szívesen legközelebb talán a, ha Oscar. a vendégül lettok az Oscaron szívesen jövök. így van a, Te -e. valami új, új kihívást, amit a, ja, a tévében majd elsütjesz. A tévében. <laughs> ja. lesz. Most, most kifejezetten érdekes lesz, hogy a, a Weinstein után mi, miféle oszkártak. Uh, igen. Várhatok, biztos, hogy erről Ugye megint a, a Jimmy Kimmel lesz a... a igen, igen, nem ja. Úgyhogy most valószínűleg erről fog szólni, igen, a szexuai zaklatásokról. Lehet, hogy ez lesz a kihívás, Gábor, hogy azt kell mondanod az adásban, hogy hát szerintem ez a Weinstein nem is olyan gázorc. Új, ne! Fényd <síthat> az állással, de, de igen, mondvára Meg... azt, hogy Kevin kaphatna több szerepet is, és azt légyem, az Igen. Kérdezik, Kevin a adásság, aki nem hérna. az a Weinstein, egy másik. Yeah. Semmi köze a filmek. Hát igen. Ja, bár igen. idén lesz elvileg utoljára a Duna nem, mert csak Hát három évre, évre vették, vették meg, a meg. A Ö, Tehát igen, nem tudom, hogy utána hajlandóak lesznek-e új adásokat is venni, de, de igen, erre a három évre szólt, ami miatt, ja. a miatt megvették a jogot ja. és az három évi kötelező. Innentől kezdve pedig, tehát a 2019-ben már nem kötelező leadniuk az kérdés, hogy utána megveszik-e a, a, a, a jogot. Jó, hogy Ezt meg látjuk, ha lesz magyar jelölt. Most az a lényeg, hogy drukkoljunk a testről és lélekrőlnek, uh -huh. hogy a uh -huh. egyszer shortlistről bekerüljön a legjobb ötbe, és, mi, és szerintem erre még van is esély, e, megnézve a többi jelöltet, meg hogy az Andrew and Jolie Jolly filmje az nem került be a szórásba, már pedig azt nagy ellen, ö, lábasnak mondták. Úgyhogy talán van is esély, ha hát meglátjuk, hogy drukkolunk. Pedig ez a film nem. nem is jó. Hogy itt nem tudom, itt olvasgattam, és így nem találtam róla semmilyen ja. igazán kiajványkedőt. Az mindesetre nagy jó lenne, hogyha háromszor lennék, és mind a háromszor magyar jelölt van. Akkor akkor szépen visszahívnának meg egyszerre. Szerintem kapott abban Igen, igen, <laughs> az... igen. <laughs> igen. <laughs> <laughs> jó. Jó. jó, úgyhogy akkor. Most március elején lesz, ugye? Március 4, igen. 4, oha. Jó, és egy kis időt. Mikor hozzák nyilvánosságra? Jövő jelöltő hónap végén, nem? nem? Január végén. Aztán az is most egy, talán egy a Január végén, igen, de aztán talán az is. És most egy héttel később, mint hogy szokott. Most hirtelen mm -hmm. a pontos mm -hmm. időpontot én sem tudom. Aha. Uh, no, no, no, no. Rá na tintottam. nem írják. nem fejből tudni. Hát ez most pontos, hogy a jelölt, jelölteked, de azt hiszem, 20 balanyadika. Ja. Főleg 5 okay. óra filmbarátok. <gül> igen, igen, a sorós, amikor a nevünkre se emlékszünk, az egy nagyon, nagyon jó, igen. Jó. Át, most valami mindent találom. Na, no, minden. azt hiszem mindannyian megérdemeljük a, a, a pihenőt, úgyhogy még egyszer boldog új évet minden kedves filmbarátok hallgatónak és Vox rádió hallgatónak és, <gül> és vegyetek Vox-ot, mert a most lesz az év összegzős, a mostani... Igen, igen, a mostani januári ott van a van Mindig nagyon jók. Mindig nagyon jók, hogy vegyétek meg. Meg egyébként számos más jó dolog is lesz benne, meg adjátok egy... És Január 23. ked közben megnéztem a Oscar jelölések. Szuper. Jó úgyhogy legyetek Köszönöm. köszönöm. Ö, és akkor találkozunk majd valamikor januárban, esetleg ti is írjátok meg, hogy mi volt idén a kedvenc filmetek, és ö, ja, tartsatok velünk. legközelebb is, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! sziasztok!